«Подорож в Вікстлан», написав Карлос Кастанеда. У суботу 22 травня 1972 року я подався в Сонору, що в Мексиці, щоб зустрітися з Доном Хуаном Матусом. Нагвалєм з племені Які, ми з ним знайомі з 1961 року. Я думав, що цей візит нічим не відрізнятиметься від безлічі попередніх зустрічей продовж минулих десяти років мого учнівства. Втім, події, які відбулися того дня і в кілька наступних, стали вирішальними для мене, і на цьому моє учнівство скінчилося. Це не було з мого боку якимось вибриком чи втечею, це було природнє завершення процесу. Про своє навчання я вже розповідав у двох попередніх книгах – «Вчення Дона Хуана» і «Окрема реальність». В основі кожної з них лежить гіпотеза, що ключовими є стани незвичайної реальності, викликані вживанням психотропних рослин. Дон Хуан найкраще знався на застосуванні трьох таких рослин – датура Еноксія або дурману звичайного, луфафора віліамсі або пейоту, а також галюциногенних грибів з роду псилоцибе. Після вживання цих рослин і під їхнім впливом моє сприйняття світу ставало настільки незвичайним і вражаючим, що мимоволі напрошувався висновок. Такий стане єдиний шлях до осягнення і прийняття тих знань, які передавав мені Дон Хуан. Але цей висновок виявився хибним. Щоб уникнути будь-яких непорозумінь щодо своєї співпраці з Дуном Хуаном, хочу відразу прояснити одну засадничу річ. Я ніколи не намагався визначити його місце в культурному контексті. Те, що він вважав себе індіанцем Які, зовсім не означає, що його нагвальські знання і практики поширені серед представників його племені загалом. Всі наші розмови впродовж навчання ми вели іспанською, лише те, що він вільно володів цією мовою, допомогло мені зрозуміти його складну систему вірувань, яку я звик називати «шляхом нагваля». Отже, Дона Хуана нагвалєм, оскільки саме такими категоріями послуговувався і він. У мене назбиралося багато записів, адже з самого початку я старався конспектувати більшість наших з Доном Хуаном розмов, а згодом навіть встигав записувати все, про що ми говорили. Щоб зробити свої нотатки читабельними і зберегти при цьому цілісність викладу, мені довелося відредагувати їх, але, як на мене, вилучив я фрагменти другорядні, що ніяк не вплинуло на розкриття важливих для мене тем. Працюючи з Доном Хуаном, я сприймав його виключно як нагваля, а свою скромну роль бачив у старанному учнівстві з метою перейняти його знання, стати причетним. Тут слід зупинитись і пояснити думку, яка лежить в основі знань Нагваля, саме так, як мені її розтлумачив Дон Хуан. Він казав, що для Нагваля світ не є чимось реальним і таким, яким ми його сприймаємо. Для Нагваля те, що ми вважаємо світом, насправді лише його опис. Дон Хуан всі свої зусилля скерував на те, щоб переконати мене, образ дійсності, який існує в моїй свідомості, є лише описом світу. «Описом, який мені зроду втокмачили в голову». Він наголошував, що кожен, хто спілкується з дитиною, стає для неї вчителем і безперервно розповідає їй про світ аж доти, доки дитина сама починає сприймати світ саме таким, як його їй описали. На думку Дона Хуана, цей момент надзвичайно важливий, але ми його не пам'ятаємо, бо не маємо з чим порівняти. Однак саме в цей момент – дитина стає причетною до свого суспільства. Вона знає властивий опис світу і, на мою думку, стає цілковито причетна лише тоді, коли здатна до таких інтерпретацій сприйняття, які навіть у конфронтації з описом підтверджують його. Отже, на думку Дона Хуана, реальність нашого щоденного життя – це невпинний потік інтерпретації сприйняття, які ми, особи, пов'язані певною причетністю, навчилися розуміти так само. Думка про те, що інтерпретації сприйняття, які творять світ, плинуть потоком, цілком узгоджується з тим, що вони невпинно змінюють одна одну, майже ніколи не викликаючи сумніву. Насправді, ми настільки впевнені у власній реальності, що не спроможні сприйняти серйозного. Головний постулат шляху Наґваля, що наша реальність – лише один з безлічі описів світу. На щастя, навчаючи мене, Дон Хуан взагалі не переймався тим, чи я серйозно ставлюсь до його слів чи ні. Він просто пояснював те, що знав, наче не помічаючи мого несприйняття, недовіри і непорозуміння. Отже, Дон Хуан, як нагвалі вчитель, з першої хвилини нашої розмови почав ділитися своїм описом світу. Мені важко було збагнути його концепції, методи, оскільки його система понять була абсолютно чужа і неприйнятна для мене. Він ставив собі за мету навчити мене бачити, а не тільки дивитися. А першим кроком на шляху до цього була зупинка світу. Багато років я ставився до ідеї зупинити світ, як до загадкової метафори, яка насправді нічого не означає. І тільки під час товариської бесіди вже наприкінці мого навчання я усвідомив нарешті всю глибину і вагу цього поняття, як одного з основоположних у вченні Дона Хуана. Ми тоді вільно і невимушено розмовляли на різні теми. Я, наприклад, розповідав про свого друга, його дев'ятирічного сина. Останні чотири роки малий жив з мамою, а тепер знову повернувся до батька. І треба було вирішати, що з ним робити. Друг скаржився, що школа – не вихід, бо хлопчик не міг зосередитись і нічим не цікавився. Натомість без причин влаштовував істерики, зривався і втікав з дому. «Так, твій друг справді має проблему», – сказав Дон Хуан, сміючись. Я вже хотів розповісти про всі ті неподобства, які коїв малий, але Дон Хуан перебив мене. Не варто більш балакати про цю бідну дитину. Ні ти, ні я не мусимо оцінювати його поведінку в той чи інший спосіб». Сказав він суворо і твердо, відтак усміхнувся. «Але що робити другою?» – запитав я. «Найгірше, що він може зробити, це змусити сина годитися з собою», – сказав Дон Хуан. «Єх це розуміти. А так, що не варто лупцювати чи залякувати сина, коли він поводиться інакше, ніж цього очікує батько. Але хіба можна хлопця щось навчити без суворості?» — Хай твій друг доручить комусь іншому покарати сина. — Ні, він нікому не дозволить і пальцями його торкнути, — вигукнув я, здивований порадою Дона Хуана. Дону Хуану, очевидно, сподобалась моя реакція, він засміявся. — Твій друг не воїн, бо якби він був воїном, то знав би, що найгірше в стосунках з людьми — це відкрита конфронтація. — А як вчинив би воїн Дони Хуани? — Воїн завжди чинить стратегічно. Я все-таки не розумію, що ви маєте на увазі. А ось що, був би твій друг воїном, то допоміг би синові зупинити світ. Яким чином? Для цього необхідна особиста сила. Потрібно бути нагвалєм. Але ж він не нагваль. У такому разі йому доведеться обійтись звичними засобами, щоб змінити синеве уявлення про світ. Це не буде зупинка світу, але спрацює не гірше. Я попросив пояснити докладніше. Дон Хуан погодився. Я на місці твого друга. Почав би з того, що найняв би когось, відлупцювати малого. Пішов би в найгіршу дільницю міста і вибрав би там найвідразливішого типу. Щоб налякати дитину? Не лише для того, щоб налякати дурню. Малого треба зупинити, а прочухан від батька в цьому не допоможе. Якщо хочеш зупинити когось близького, треба... Залишатися поза межами кола, яке чинить тиск. Тоді цим тиском можна керувати. Ця ідея здалась мені абсурдною, але було в ній щось привабливе. Дон Хуан тим часом сперся під боріддям на ліву долоню, а ліктем на дерев'яну скриню, що слугувала також столиком. Очі в нього були заплющені, але очні яблука під повіками рухалися. Здавалося, ніби він бачить крізь повіки. Це налякало мене. — Будь ласка, не мовчіть, скажіть, що робити з тим хлопцем, — наполягав я. — Скажи йому, хай піде на якусь убогу колицю і знайде там найогиннішого вулицю, але що був молодий і мав трохи сили. І тут Дон Хуан поділився дивним планом. Мій друг має намовити чоловіка, якого вибере, щоб той йшов на зирці за ним і його сином, або чекав на них у домовленому місці». І коли син щось накоїть, батько має подати знак волоцюзі, щоб той вискочив зі сховку, схопив хлопця і відлупцював, як Сидорову козу. Після того, як у той незнайомець налякає малого в такий спосіб, твій друг мусить докласти всіх зусиль, щоб повернути собі і сину у довіру. Хай повтори цю процедуру три або чотири рази і, повір, хлопець стане зовсім по-іншому все сприймати. Його картина світу кардинально зміниться. А якщо переляк травмує його психіку? Страх ніколи нікого не травмує. Найбільше травмує, коли хтось сидить у тебе на шиї, штурхає а без і каже, що робити і чого не робити. Коли хлопець стане слухнянішим, продовжив Дон Хуан, хай твій друг зробить ще одне останнє. Нехай знайде якийсь спосіб показати синові померлу дитину. Можливо, в лікарні чи в морзі. Хай відведе туди сина і покаже йому це мертве дитя, і тоді хай син лівою рукою доторкнеться до трупа, в будь-якому місці, крім живота. Після цього він стане іншою людиною, а світ же ніколи не буде для нього таким, як раніше. Тоді я зрозумів, що всі ці роки Дон Хуан застосовував до мене ту саму практику, яку щойно рекомендував моєму другові, хоч і в інших масштабах. Я запитав у нього про це. Він відповів, що завжди намагався навчити мене, як зупинити світ. Але ти так і не навчився, сказав він, усміхаючись. Нічого не помогло, бо ти дуже впертий. Якби не це, ти б вже давно вмів зупиняти світ, котримсь із способів, яких я тебе вчив. Про які прийоми мова, Донехуане. Все, що я казав тобі робити, це прийоми, якими. Можна зупинити світ. Через кілька місяців після цієї розмови Дон Хуан таки домігся свого. Навчив мене зупиняти світ. Ця подія була знаковою для мене і змусила переосмислити все, що відбувалося впродовж десяти років мого навчання. Я зрозумів, що моє початкове припущення щодо ролі психотропних рослин було хибним. Вони не були головною складовою в картині світу «Нагваля», а служили, так би мовити, для з'єднання елементів цієї картини, яку в жоден інший спосіб я не міг би побачити. Моє вперте чіпляння за звичну версію реальності зробило мене глухим і сліпим до науки Дона Хуана. Тобто саме моя нечутливість, несприйнятливість спонукала його до використання психотропних рослин. Вертаючи якоїсь свої нотатки, від початку до кінця я раптом Збагнув, що на самому початку нашого спілкування Дон Хуан намагався відкрити мені нову картину, коли навчав мене прийомів зупинки світу. З огляду на те, що ті польові нотатки не мали стосунку до використання психотропних рослин, я спершу відкинув їх, не знайшовши для них місця у своїх попередніх працях. Зате тепер, усвідомлюючи їхню вагу, я повертаю ці фрагменти на властиве місце – доповнюючи ним свій звіт про вчення Дона Хуана, і, власне, вони становлять перші 17 розділів книги. Останні три розділи – опис подій, якими вінчалися мої спроби зупинити світ. Підсумовуючи, скажу, що під час учнівства в Дона Хуана мені відкрилася інша реальність, або, інакше кажучи, опис світу від Нагваля. Дон Хуан, як Нагвалі вчитель, виклав мені той опис – Моє десятирічне учнівство полягало в пізнанні іншої реальності шляхом розгортання її опису і поступового залучення до нього щораз складніших елементів. Завершення навчання означало, що я осягнув новий опис світу і завдяки цьому навчився сприймати світ цілком по-новому відповідно до цього опису. Іншими словами, я здобув причетність до спільноти. Дон Хуан вважав, що... Аби досягти бачення, треба спершу зупинити світ. Зупинка світу, безумовно, влучний термін для визначення певних станів свідомості, в яких реальність звичайного життя змінюється завдяки зупинці потоку, це, звичай, безперервно, чуттєвих інтерпретацій, зупинці, спричинені сукупністю обставин, недотичних до самого потоку. В моєму випадку це був опис світу від нагваля. Для Донахона передумовою до зупинки світу є абсолютна переконаність. Іншими словами, людина має цілковито опанувати новий опис світу, щоб могти протиставити його старому описові, зруйнувавши тим самим догматичну впевненість, властиву нам усім впевненість у тому, що наші сприйняття і уявлення про світ не підвладні сумніву. Наступний крок після зупинки світу – це бачення. Цей термін із вчення Дона Хуана я хотів би окреслити як здатність реагувати на світ поза межами опису, ми призвичайлися вважати реальністю. Я певен, що всі ці кроки можна зрозуміти лише в категоріях опису, до якого вони належать. Дон Хуан з самого початку намагався прилучити мене до нього, тому його вчення я вважаю єдиним ключем, який може відкрити нам цей світ. Тож нехай далі слова Дона Хуана – Промовляють самі за себе. Частина перша. Зупинка світу. Розділ перший. Світ дає згоду. «Я чув, ви добре знаєтесь на рослинах, пане», сказав я старому індіанцеві, який стояв переді мною. Мій друг звів нас познайомити, а сам вийшов із кімнати, тож ми відрекомендувалися один одного. Старий мовив, що його звати Хуан Матус. «О, що тобі друг розповів?» – кинув він недбало. «Саме так. Я збираю рослини, хоча радше це вони дозволяють себе збирати». Ми були в залі очікування автобусної станції в Аризоні. Я поцікавився в формою іспанської, чи не погодиться він відповісти на кілька запитань. Я сказав, чи кабалєро не против, щоб я поставив кілька запитань? Кабальєру, яке походить від слова кабало кінь, дослівно означає вершник або вельможа верхи на коні. Він допитливо зиркнув на мене. Я вершник без коня, широко усміхнувся, а тоді додав Я вже казав, мене звати Хуан Матус. Мені сподобалась його усмішка. Я подумав, що він із тих людей, які цінують щирість, а тому відверто висловив своє прохання. Сказав, що цікавлюся збором і вивченням лікарських рослин, особливо використанням галюциногенного кактуса пийоту, який довго вивчав в університеті Лос-Анджелеса. Як на мене це звучало переконливо, адже я говорив стримано і здавався собі цілком гідним довіри, старий повільно кивнув, а я, заохочений його мовчанням, додав, що без сумніву нам буде корисно зустрітися і поспілкуватися про пейот. Саме в цей момент він підвів голову і подивився мені просто в очі. Це був грізний погляд, без жодної люті чи залякування, але пронизав мене наскрізь. Я, не мов, проковтнув язика і перестав розповідати про себе. На цьому наша зустріч і завершилася. Усе ж старий залишив мені крихту надії, сказавши, що я міг би якось навідатись до нього додому. Щоб повністю оцінити вплив того погляду Дона Хуана, треба уявити всю унікальність його ролі в моєму житті. Коли я почав вивчати антропологію, яка й познайомила нас, то вже був фахівцем із вміння викручуватися. Минули роки, відколи я пішов з батьківського дому, а тому був здатний піклуватися про себе. Зазвичай, коли мене відштовхували, я знаходив обхідні стежки, поступався, сперечався чи злився – а якщо не спрацьовувало, то жалівся або починав мити. Інакше кажучи, у будь-яких обставинах я завжди знав, як діяти, і нікому ніколи не вдавалося поставити мене на місце так швидко і надійно, як того дня до Нові Хуану, одним тільки поглядом. Річ не в тому, що я змовчав. Бувало і раніше, що через повагу до опонента я стримувався, але в думках продовжував дратуватися чи гніватися. Погляд Дона Хуана так мене приголомшив, що я не міг тверезо думати. Я був дуже заінтригований тим дивовижним поглядом і вирішив розшукати його власника. Після першої зустрічі я готувався протягом шести місяців, досліджуючи використання пейоту американськими індіанцями, особливо культ пейоту індіанців рівнин. Прочитавши кожну працю, яку тільки можна було дістати, і вирішивши, що вже готовий, я повернувся в Гаризон. Субота, 17 грудня 1960 року. Я знайшов його дім після довгих розпитувань місцевих індіанців, що коштувало чималих грошей. Приїхав у полудні припаркував машину перед будинком. Помітив, що Дон Хуан сидить на ящику з-під пляшок для молока. Він наче впізнав мене і привітався, коли я виходив з машини. Ми обмінялися люб'язностями, тоді без мудрувань я зізнався, що схитрував минулої нашої зустрічі. Я вихвалявся, ніби чимало знаю про пейот, а насправді не знав майже нічого. Він дивився на мене, в нього були добрі очі. Я сказав, що протягом шести місяців читав, готуючись до зустрічі, і тепер мені відомо набагато більше. Старий розсміявся. Очевидно, щось у моїй заяві здавалося йому кумедним. Він сміявся з мене, а я відчував спантеличення й образу. Дон Хуан помітив моє сум'яття і взявся запевняти, що попри мої хороші наміри, насправді не існувало способу підготуватися до зустрічі. Я подумав, чи доречно запитати про прихований сенс його твердження, але не наважився. Втім... Дон Хуан немов відчитав мої почуття і почав пояснювати, що має на увазі. Він сказав, «Мої зусилля нагадують йому людей, яких переслідував і вбивав король». Переслідування нічим не відрізнялися від переслідувачів, окрім того, що інакше вимовляли деякі слова. У притаманні лише їм, манері, це їх безумовно й видавало. Правитель розмістив у потрібних точках блокпости, на яких чиновники вимагали від кожного, хто йшов повз, вимовити контрольне слово. Тих, хто вимовляв слово так, як вимовляв король, відпускали, а тих, хто вимовляв інакше, вбивали на місці. Суть оповідки в тому, що один чоловік вирішив підготуватися до проходження блокпоста, навчившись правильно вимовляти контрольне слово. Широко сміхаючись, Дон Хуан розповів, що це зайняло йому рівно шість місяців. Коли настав день випробування, молодий чоловік упевнено підійшов до блокпоста і чекав, коли чиновник накаже йому вимовити потрібне слово. На цю мить Донхоган драматично замовк і поглянув на мене. Пауза здавалася мені надуманою, дещо банальною, але я вирішив підіграти, навіть попри те, що знав схожий анекдот. Стосувався він євреїв у Німеччині та їхньої вимови певних слів. Відомий, мені була й розв'язка. Молодик попадеться на тому, що чиновник забув контрольне слово і попросить вимовити схоже за звучанням, але інше, те, якого чоловік не завчив. Дон Хуан, здавалося, чекав, коли запитаю, що сталося. Я так і вчинив, удавши, що мені справді цікаво. І що ж з ним трапилось? Молодик був справді хитрим, сказав він. Зрозумів, що чиновник забув контрольне слово і до того, як той встиг вимовити інше, зізнався, що готувався шість місяців. Данкован зробив ще одну паузу, глянувши на мене пустотливо. Цього разу перевага була явно на його боці, адже я не знав про зізнання молодика, тому й завершення історії стало загадкою. Ну і що трапилось потім? – запитав я справді зацікавлений. Його били на місці, як же інакше, відповів Дон Хуан і розреготався. Мені дуже сподобалося те, як йому вдалося зацікавити мене, а найбільше, як він поєднав цю історію з моїм досвідом. Тому що мені здалося, що він свідомо підлаштовував її під мене. Тонко і вигадливо насміхався наді мною і сміявся разом із ним. А потім сказав йому, що хай би як смішно це звучало, але я справді хочу довідатися все, що стосується рослин. Мені подобається ходити пішки, мовив він. Я подумав, що Дон Хуан свідомо змінює тему, уникаючи відповіді. Не хотів наполегливістю викликати в ньому спротив. Він запитав, чи не хочу я здійснити з ним короткий похід пустелю. По я рішуче відповів, що залюбки прогуляюся пустелею. Але це буде не пікнік, попередив він. Я відповів, що маю серйозні наміри щодо нашої співпраці. Сказав, що мені потрібна будь-яка інформація, що стосується використання лікарських рослин, і я готовий оплатити його час і зусилля. «Ви працюватимете на мене?» – сказав я. «А я платитиму вам зарплатню?» «І скільки ж ти мені заплатиш?» – поцікавився він. Я вловив у його голосі нотку жадівності. Стільки, «Скільки скажете?» – відповів я. «Плати за мій час своїм часом», – мовив він. Я подумав, що Дон Хуан дуже своєрідний, сказав, що не розумію його. Він відповів, про рослини йому нічого розповісти, а відтак і брати гроші за це для нього неприпустимо. припустимо. Тоді пронизливо глянув на мене з похмурнів і запитав, «Чим ти там займаєшся в кишені? дражниш свого башкетника?» Він мав на увазі блокноту в величезній кишені моєї вітрівки, в якому я постійно записував на нашу розмову. Коли я пояснив чому річ, Дон Хуан щиро розсміявся. Я сказав, що не хочу його відволікати, пишучи перед ним. «Пиши, якщо хочеш писати, – відповів він. – Ти мене не відволікаєш. Ми блукали пустилою поблизу, поки зовсім не стемніло. Дон Хуан не показав мені жодної рослини, навіть словом про них не обмовився. Ми зупинилися на мить перепочити біля великих кущів. «Рослини, – почав старий, не дивлячись на мене, – дуже своєрідні створіння. Вони живі і вміють відчувати». Тільки но він висловив це твердження, пустилою пронісся порив вітру. Кучі голосно зашелестіли. «О, ти це чуєш?» Запитав він, приклавши праву руку мені до вуха, ніби для того, щоб допомогти краще розчути. «Листя і вітер погоджуються зі мною». Я розсміявся. Перед тим, як познайомити мене із Дон Хуаном, друг попередив, що він дивакуватий. Я подумав, що згода з листям – одне з його диваст. Ми ще трохи погуляли, але він не показував мені жодних рослин і сам не збирав. Просто йшов крізь кущі, ледь торкаючись їх. Тоді зупинився, сів на камінь і сказав перепочити та все роздивитися. Я наполягав на розмові, вкотре даючи зрозуміти, що хочу довідатися про рослини, а особливо про пиот. Попросив ділитися інформацією, нагадав про готовність винагородити його грішми. Не треба мені платити», – повторив мій супутник. «Можеш просто запитати все, що хочеш. Я Поділюся тим, що знаю, а тоді скажу, що з цим робити. Дон Хуан запитав, чи погоджуюсь я на це. Я був у захваті від такої ідеї. Потім він додав дещо загадкове. Але сумніваюся, що про рослини можна щось довідатись, бо про них нічого сказати. Я не зрозумів ні того, що він сказав, ні того, що мав на увазі. Що ви сказали? – перепитав я. Він тричі повторив своє твердження, коли замовк і за пагорбі вигулькнув військовий літак, хитнувши все під собою, бо летів дуже низько. Ну от, щойно світ погодився зі мною, мовив старий, прикладаючи ліву руку до вуха. Мені він здався дуже дотепним. Сміх його легко передавався. Дон Хуане, ви родом за Арізони?» – запитав я, аби. Розмова й надалі точилася довкола того, щоб він став моїм джерелом інформації. Діанець подивився на мене і ствердно кивнув. Його очі здавалися втомленими, я міг бачити біле під його зіницями. «Ви народилися в цій місцевості?» Він знов кивнув, не відповідаючи. Жест ніби й давав стверджувальну відповідь, водночас був невиразним киванням людини, яка замислилась. «А ти сам звідки?» З Південної Америки, відповів я. «Це велика місцина. Ти родом з Відусіль?» Його погляд знов пронизував мене наскрізь. Я взявся пояснювати обставини свого народження, але він перебив мене. «Ми з тобою в цьому схожі. Я живу тут, але насправді я Он сонори». Як, «А я, походжу...» Він не дав мені завершити. Знаю, знаю, ти той, ким ти є, і звідти, звідки є. Так само, як я, які сонори. Чи його сяїла, від сміху мені робилося ніякого. Я почувався так, ніби мов би мене спіймали на брехні. Було якесь непевне відчуття провини. Ніби він знав щось таке, чого я не знав, або чим не хотів ділитися. Збентеження росло. Дон Хуан, мабуть, відчув це, бо підвівся і запитав, чи не хочу я бува повечеряти в ресторані у місті? Повертаючись до його будинку, а потім, їдучи назад у місто, я відчув полегшення. Але до кінця таки не розслабився. Щось мене тривожило, але я не міг з'ясувати причини. У ресторані я хотів пригостити його пивом. Він сказав, що ніколи не випиває, навіть пива не п'є. Я усміхнувся про себе, не повірив йому. Друг, який познайомив нас, розповідав, що старий завжди трохи не при собі. Я був не проти, що Дон Хуан обманює мене про випивку. І мені подобався, було в ньому щось дуже заспокійливе. На моєму лиці, мабуть, промайнув сумнів, бо він взявся пояснювати, що в молодості випивав, але потім якоїсь дня просто перестав це робити. Люди майже ніколи не усвідомлюють, що ми можемо будь-якої миті відсікти будь що зі свого життя, просто ось так, він класнув пальцями. Ви справді вважаєте, що можна так легко кинути палити або пити? запитав я. Звичайно, переконано мовив він. Куріння й алкоголь ніщо, якщо ми вирішили їх кинути. Саме в цю мить у кавоварці закипіла вода. О, ти чуєш? скрикнув Дон Хуан, його очі засяяли. «Кипляча вода погоджується зі мною». А тоді після паузи додав. «Людина може отримувати згоду чи підтвердження від усього, що її оточує». І тут кавварка почала видавати по-справжньому безсоромне булькання. Він поглянув на кавварку і м'яко сказав їй. «Дякую». А тоді хитну голову розреготався. «Я був заскочений». Мене все щиро потішило, хоч сміявся він нато голосно. На цьому наша перша справжня зустріч з інформатором завершилась. Дон Хуан попрощався зі мною біля дверей ресторану, а я сказав, що маю відвідати друзів, але наприкінці наступного тижня хотів би зустрітися знову. «Коли вас можна застати вдома?» – запитав я. Він вивчив мене поглядом, а тоді відповів. «Коли пройдеш?» Але я не знаю, коли саме зможу прийти. Ну, просто приходь і не переймайся цим. Якщо вас не буде, буду. Усміхнувся він і пішов. Я кинувся слідом за ним і запитав, чи не буде він проти, якщо візьму з собою фотоапарат, щоб сфотографувати його та його будинок. Не підлягає обговоренню, відповів він. А монітофон? Що скажете? Боюся, що і це неможливо. Мене це зачепило. Я роздратувався і сказав, що не бачу жодної логіки в його відмові. Дон Хоан запережливо похитав головою. Забудь про це, сказав він із притиском. Якщо знову хочеш мене побачити, то не згадуй цього більше. Я зробив ще одну кволу спробу поскаржитись. Сказав, що фотографії та записи вкрай потрібні мені в роботі, він мовив. Лише одне потрібне для всього, що ми робимо. Назвав це дух. Неможливо діяти без духу, а в тебе його немає. Про це турбуйся, не про фотографії. Що ви? Він перебив мене помахом руки і відійшов на кілька кроків. Неодмінно повертайся, сказав лагідно і помахав на прощання. А розділ другий. Стирання особистої історії. Четвер, 22 грудня. Дон Хуан сидів на землі біля дверей свого будинку з спиною об стіну. Побачивши мене, перевернув дерев'яний ящик для пляшок з-під молока, запросив мене сісти і сказав почуватися, як вдома. Я запропонував йому цигарки. Привіз цілий блок. Він відповів, що не курить, але подарунок прийняв. Ми балакали про холод ночі у пустелі та інші звичайні теми для розмови. Я запитав, чи не завадив його звичайному розпорядку. Він подивився на мене, насупивши брову, і відповів, що немає ніякого розпорядку, я можу залишатися до вечора, якщо захочу. Я підготував кілька опитувальних генеалогічних карт і діаграм спорідненості, які збирався заповнити з його допомогою. А також на базі етнографічної літератури створив перелік культурних особливостей місцевих індіанців, я хотів пройтись по ньому з Доном Хуаном, відмічаючи ті, які були йому відомі. Я почав з діаграми спорідненості. «Як звали вашого батька?» – запитав я. «Я називав його тато», – відповів він із дуже серйозним виразом обличчя. Я відчував легке роздратування, але продовжив, припустивши, що він не зрозумів. Показав йому діаграму і пояснив, що один квадрат відведений для батька, а інший – для матері. Як приклад, навів слова батько і мати англійською та іспанською мовами. А тоді подумав, що, можливо, треба було почати з матері. А як звали вашу маму? Я називав її мама, відповів він наївним тоном. Я про те, як інакше ви звертались до них, або як інші називали їх? Запитав я, намагаючись бути терплячим і ввічливим. Чухаючи голову з турнуватим виразом обличчя, він сказав, «Ого, отут ти мене спіймав, дай подумаю». Після хвилин вагань здавалося, що Дон Хуан щось пригадав, і я приготувався записувати. Ну, почав він, ніби це потребувало великої зосередженості. Я ще бувало звертався, «Гей, тату! Гей, мамо!» Хоч і не хотів, але розсміявся. Вираз його обличчя справді був комічним, і в ту мить я не знав, чи передо мною хитрий дід, який вирішив морочити мені голову, чи справжній простак. Використовуючи все моє терпіння, я пояснив, що це дуже серйозні запитання, і що для моєї роботи важливо заповнити діаграми. Я спробував пояснити йому саме ідею генеалогії і особистої історії. «Як звали вашого батька і матір?» – запитав я. Він подивився на мене ясним, добрим поглядом. Не гаймо часу на дурниці, мовив він тихо, але з несподіваною силою. Я не знав, що сказати. Ніби хтось інший промовив ці слова. За мить до цього він був незграбним дурком індіанцем, який чухає потилицю, і враз ролі помінялися. Тепер я був дурнем, а Дон Хуан дивився на мене поглядом, який важко описати. В ньому не було ні роздратування, ні зарозумілості, ні ненависті чи презирства. Його очі були ясні, добрі і проникливі. «У мене немає особистої історії», – сказав він після тривалої паузи. «Одного дня я зрозумів, що особиста історія мені більш не потрібна, і так само, як випивку, покинув її. Я не зовсім зрозумів, що він має на увазі. Раптом відчув себе незручно, під загрозою. Я нагадав йому, що він сам дозволив ставити запитання. Він повторив, що зовсім не проти. «У мене немає особистої історії», – сказав він і подивився на мене. «Я покинув її того ж дня, коли перестав відчувати в ній потребу». Я дивився на нього, намагаючись виявити приховані значення слів. «Як можна покинути особисту історію?» запитав я, налаштований дискутувати. «Треба спершу мати таке бажання, – сказав він, – а тоді почати гармонійно відсікати шматок за шматочком. А чому в когось виникає подібне бажання? – не вголав я. Я мав надзвичайно сильну прив'язаність до особистої історії. Моє родинне коріння було дуже глибоке. Я щиро вважав, що без нього моє життя не матиме безперервності та мети. «Можливо, краще буде, якщо ви поясните, що означає покинути особисту історію», – запропонував я. «Позбутися її? Ось, що я маю на увазі», – відрубав він. «Я все ще не розумів і наполягав на своєму. Ну, візьмемо до прикладу вас, ви індіанець Які. Цього не змінити?» «Невже?» – перепитав усміхаючись. «І хто ж тобі це сказав?» Це правда, вигукнув я, я не можу зараз знати цього напевно, але ви про це знаєте, і саме це має значення, і робить цей факт особистою історією. Я почувався так, ніби щойно добряче втер йому носа. Те, що я знаю, які я, чи не які, не робиться особистою історією, відповів він. Тільки тоді, коли хтось інший знає, це стає особистою історією, але, запевняю тебе, ніхто ніколи не буде знати цього, напевно. Я похабцем занотував те, що він казав. Перестав писати і поглянув на нього. Я не міг його розкусити. Подумки, перебрав свої враження про нього. Те, як він таємничий і незвично подивився на мене під час першої зустрічі. Чарівність, з якою він стверджував, що все довкола дає йому згоду, його Дратівливий гумор і пильність його, простакуватий вираз обличчя, коли я запитав про батька і матір, і потім несподівана сила тверджень, яким приголомшив мене. «Ти розгублений, бо не знаєш, хто я», – сказав старий так, ніби прочитав мої думки. «Ти ніколи не знатимеш, хто я чи що я, бо в мене немає особистої історії». Він запитав, чи є в мене батько. Я відповів, що є. Він сказав, що мій батько – приклад того, що він має на увазі, а тоді попросив пригадати те, що батько думає про мене. «Твій батько знає про тебе все», – мовив Дон Хуан. «Іму в тобі все зрозуміло, знає, хто ти і чим займаєшся, і на землі не існує сили, яка б змінила його думку про тебе». Дон Хуан сказав, що всі, кого я знаю, мають думку про мене, кожна моя дія підживлює її. «Хіба не бачиш?» – запитав він драматично. «Ти змушений постійно оновлювати свою особисту історію, розповідаючи батькам, родичам чи друзям усе, що робиш. Проте, не маючи особистої історії, не потрібно нікому нічого пояснювати. Ніхто не розчарується в тобі, не гнівається на твої дії, а головне, в такому разі ти не зв'язаний нічиїми думками». І я раптом зрозумів, що він намагається сказати… Я майже і сам це знав, але ніколи не перевіряв. Принаймні на інтелектуальному рівні відсутність особистої історії є цікавою концепцією. Проте вона викликала в мене почуття самотності, яке я трактував як загрозливе і неприємне. Я хотів поговорити з Доном Хуаном про ці свої відчуття, але стримав себе, адже це зовсім не відповідає ситуації. Мені здалося смішним бажання втягнути в суперечку старого індіанця, якому... Чужа витончена університетська дискусія, але як не крути йому якось вдалося відвести мене від початкової теми про генеалогію. «Я не знаю, чому ми скінчили балачку оцим, адже єдине, чого я хотів, кілька імен для діаграми», – сказав я, намагаючись повернути бесіду в потрібне мені русло. Усе страшенно просто, мовив він. Ми скінчили балачку оцим, бо я сказав, що розпитувати когось про минуле – це якесь паскудство. Він сказав це твердо і рішуче. Я зрозумів, що нічого не вийде, тому змінив тактику. «Ідея відсутності особистої історії властива всім індіанцям, яки, запитав я. «Це те, що властиво мені?» – відповів він. «А де ви цього навчилися?» «Я вчився цю протягом життя». «Це ваш тату навчив вас?» «Ні. Скажімо, я навчився самотужки, а тепер поділюся з тобою цією таємницею, тож сьогодні ти підеш не з руками». Він стишив голос до шепоту. Я розсміявся з такого ходу. Мушу віддати належне і визнати, що в цьому він мастак. У голові майнула думка, що маю справу з вродженим актором. «Запиши це!» сказав покровительський, а чому б і ні? Ти, здається, почуваєшся зручніше, коли пишеш. Я поглянув на нього і, мабуть, очі видали моє спантеличення. Він ляснув себе по стегнах і задоволено засміявся. Найкраще стерти особисту історію, сказав повільно, ніби даючи мені час похапцем записувати, бо це звільняє нас від обтяжливих думок інших людей. «Я не вірив, що він справді таке говорить. На мить розгубився». Дон Хуан, мабуть, відчитав це з мого лиця і відразу скористався. «От візьмімо до прикладу тебе», – продовжив він. «Зараз ти геть розгублений. А це тому, що я стер свою особисту історію. Я огортав мало-помало туманом себе і своє життя, і тепер ніхто не може знати напевно, хто я чи що роблю. Але ж ви знаєте, хто ви, правда?» Я. Звісно, що ні. вигукнув Дон Хуан і знов засміявся, таку реакцію у нього викликав мій подив. Він зробив достатньо довгу паузу, щоб я повірив, наче він збирається сказати те, що я очікував. Його хитрість становила загрозу для мене. Я справді почав боятися. Це моя маленька таємниця, якою я з тобою сьогодні поділюся, сказав він тихо. Ніхто не знає моєї особистої історії, нікому не відомо, хто я і що роблю, навіть мені. Старий примружив очі, дивився не на мене, а ніби за моє праве плече. Сидів, страстивши ноги з випрямленою спиною, хоча мав цілковито розслаблений вигляд. Утомить він був суцільним відображенням лютої сили. Я уявив, що він індіанський вождь, Червоношкірий воїн із дитячих книжок. Романтична уява підхопила мене і понесла, аж раптом я відчув усю суперечність почуттів до нього. Я міг щиро сказати, що Дон Хуан мені до вподоби, хоча відразу після цього міг зізнатися, що смертельно боюся його. Він довго утримував цей чудернацький погляд. Як я можу знати, хто я, якщо я все оце запитав, вказуючи рухом голови, на все, що нас оточувало. Потім зиркнув на мене і усміхнувся. «Мало-помалу ти мусиш створити туман довкола себе, мусиш стирати кругом себе все доти, поки не залишиться нічого певного, очевидного чи реального. А зараз твоя проблема в тому, що ти надто реальний, твої починання надто реальні, твої настрої надто реальні». Перестань сприймати все як належне, почни стирати себе. Навіщо? – виявний, запитав я. Мені стало зрозуміло, що він вказує, як я маю себе поводити. Я все життя втрачав самовладання, коли мені вказували, що робити. Сама тільки думка, що хтось накидатиме мені, що робити, викликала в мене спротив. Ну, ти говорив, що тебе цікавлять рослини, – спокійно почав він. Хочеш отримати щось задарма? Як думаєш, це спрацює? Ми умовилися, що ти запитуєш, а я ділюся тим, що знаю. Якщо тобі це не довподобить, тоді нам більш нічого один одному сказати. Його страшна прямолінійність мене дратувала. Мимоволі, я мусив визнати, що він має рацію. Зробімо так, продовжив він. Якщо хочеш дізнаватися про рослини... А про них насправді нічого сказати, то мусиш, крім усього іншого, стерти свою особисту історію. Як? запитав я. «Почни з простого. Наприклад, із приховування того, що робиш. Тоді маєш покинути усіх, хто тебе добре знає. Так створиш туман довкола себе». «Але ж це абсурд!» – запротестував я. «Чому мене не мають знати люди? Що в цьому погано?» Погано те, що коли вони тебе добре знають, сприймають як належне. І з того моменту ти вже не спроможний розірвати пута їхніх уявлень. Особисто мені подобається повна свобода бути невідомим. Ніхто не може сказати з непохитною певністю, що знаю мене так, як, наприклад, люди знають тебе. Але це було б брехнею, сказав я. Мене не турбує ні правда, ні брехня, суворо мовив він. Бо брехня я брехнею тільки тоді, коли маєш особисту історію. Я взявся пояснювати, що не люблю навмисне темнити чи вводити людей в оману. Він відповів, що я в будь-якому разі ввожу всіх в оману. Старий зачепив мене заживе. Я не спинився уточнити, що ж він має на увазі, коли каже, що я постійно ввожу людей в оману. А натомість узявся пояснювати, всі мої родичі та близькі ранять мене тим, що вважають негідним довіри, хоча насправді я ніколи в житті не обманював. «Ти завжди вмів обманювати», – сказав він. «Єдине, чого бракувало, ти не знав, на що це тобі». «А тепер знаєш?» «Я протестував. Невже не бачите, як мене пригнічує весна, коли люди думають, ніби я ненадійний?» «Але ж ти ненадійний». Упевнено, відповів він. «Чорт, забирай, чоловіче, я не такий!» – вигукнув я. Мій настрій замість того, щоб викликати в нього серйозне сприйняття, спричинив істеричний сміх. Я, направду, зневажав старого за всю його зухвалість. Але, на жаль, він мав рацію. Через якийсь час я заспокоївся, він знов заговорив. «Коли в людині нема особистої історії...» Тоді, хоч би що, вона сказала, це не буде брехнею. А твоя біда в тому, що ти змушений постійно всім усе пояснювати, і водночас хочеш зберегти відчуття свіжості, новизни від того, що робиш. Проте, розповівши про все, що зробив, втратиш здатність відчувати радість незбудження, і тому, щоб рухатися далі, доводиться обманювати. Я був справді здивований розмахом нашої розмови, Намагався якнайкраще записати всі деталі бесіди, зосереджуючись радше на тому, що він говорить, ніж на роздумах про власні упередження чи їхній прихований сенс. «Віднині», – сказав він, "показую людям те, що вважаєш за потрібне, але ніколи не поясню, як ти це зробив». «Я не вмію берегти таємниці», – крикнув я, – «те, що ви говорите, не для мене». «Ну тоді смінись!» Відрізав він рішучий з блиском люті в очах. Він був схожий на дивного, дикого звіра. Він був послідовний і точний у висловлюваннях. Замість мого роздратування прийшло сум'яття. «Бачиш, – вів далі він, – у нас є тільки дві можливості. Або ми приймаємо все як належне і реальне, або ні. Якщо оберемо першу, то врешті-решт помремо з нудьги від себе і світу. Якщо оберемо другу, зітремо особисту історію, то горнемо себе туманом, ведемо в дуже загадковий і захопливий стан, де ніхто не знає, звідки ж вигулькне кріль, навіть ми самі. Я заперечив, сказавши, що стирання особистої історії породжує лише більше відчуття незахищеності. Коли немає певності, як такої, ми постійно пильнуємо, ніби нижком крадемося кудись навшпиньки сказав Дон Хуан. «Цікавіше не знати, за яким кущем ховається кріль, ніж поводитися так, наче нам усе відомо». Потім замок надовго. Можливо, ціла година минула в тиші. Я не знав, про що запитувати. Нарешті він підвівся і попросив відвести його в найближче містечко. Не знаю, чому, але розмова мене дуже втомила. Здавалося, тут заснув. Він попросив зупинитися і сказав, що коли я втомлений і хочу відпочити, то маю дістатися до рівнини на пагорбі та лягти на живіт головою на схід. Він майже наполягав. Я не хотів сперечатися, бо не мав сили, щоб вимовити хоч слово, а тому зробив усе так, як мені звеліли. Я проспав лише 2 чи три хвилини, але для відновлення сил цього виявилося достатньо. Ми доїхали до центру містечка, де індіанець попросив його висадити. Приходь, сказав він, виходячи з машини. Неодмінно приходь. Розділ третій. Відмова від самозвеличення. Мені випала нагода побалакати про два візити до Дона Хуана з другом, який нас звів. На його думку, я гаяв час. Я розповів усе, не оминувши жодної деталі. Він гадав, що я все перебільшую і романтизую дивакуватого дідугана. А я ж ніяк не був налаштований романтизувати цього дивака. Навпаки, я щиро вважав, що його постійні критичні зауваження щодо моєї особи серйозно підірвали моє хороше ставлення до нього. Хоча варто віддати належне. Вони завжди були доречні, чітко сформульовані, правдиві до останнього слова. Суть дилеми була така. Ту хвилину я не хотів визнати, що Дон Хуан спроможний похитнути моє уявлення про світ. А заразом я не хотів погодитися з другом, який вважав, що старому індіанцеві бракує клепки. Аби визначитися, я відчув потребу провідати Дона Хуана ще раз. Середа, 28 грудня 1960 року. Коли я прийшов до нього, він взяв мене на прогулянку пустельний чапараль. Навіть не подивився на торбу з продуктами, яку я йому привіз. Мені здалося, що він чекав на мене. Ми йшли кілька годин. Він не збирав рослини і не показував мені їх, натомість учив мене правильно ходити. Сказав, що треба трохи зігнути пальці рук, так я зможу легше зосередитись на стежці і на тому, що навколо. Він стверджував, що мій звичайний спосіб ходьби виснажує, і ходити потрібно з вільними руками. Якщо вже треба щось нести, то для цього є наплічники, торбини чи сумки через плече. Дон Хуан вважає, що певне положення рук додає витривалості і робить уважнішим. Я не бачив причини для суперечки, тому слухняно зігнув пальці та йшов далі. Утім, ні сил, ні уважності мені це не додало». Ми вийшли вранці, а перепочити зупинилися десь близько полудня. Я спітнів і хотів попити води зі своєї фляги, але Дон Хуан зупинив мене і сказав, що краще зробити тільки один ковток. Він зірвав кілька листків з жовтуватого куща і почав жувати один із них. Дав трохи мені, зауваживши, що листя чудове. Якщо жувати повільно, спрага зникне. Цього не трапилося, однак і незручності це в мене не викликало. Здавалося, старий прочитав мої думки і пояснив, що я не відчув переваг від правильного способу ходити, як і віджування листя, бо ще молодий і сильний, а тіло моє нічого не помітило, бо ще трохи дурне. Він засміявся. Мені було не до сміху, це потішило його ще більше. Він поправив своє попереднє твердження, сказавши, що тіло моє не дурне, а просто воно спить. Саме в ту мить над нами каркаючи пролетіла величезна ворона». Я злякався від страху засміявся. Подумав, що це відповідна нагода для сміху, але на мій подив Дон Хуан схопив мене міцно за руку і з дуже суворим виразом обличчя волів замокнути. Це був не жарт, мовив так, наче я мав знати, про що він говорить. Я попросив пояснити, сказавши, що здивований тим, як він розлютився на мій сміх з приводу ворони, адже з кавоварки ми сміялися разом. «Те, що ти бачив, це була не просто ворона!» – гримнув він. «Ні, я бачив, що це була ворона!» – наполягав я. «Нічого ти, дурню, не бачив!» – сказав він грубо. Його грубість була безпідставною. Я сказав, що не люблю злити людей, тож, мабуть, мені краще піти, бо не схоже на те, що йому хочеться компанії. Він гучно розсміявся, ніби я блазен і кривляюсь перед ним». Моє роздратування та збентеження дедалі зростали. — Ти вельми нестриманий, — недбало прокоментував Дон Хуан. — Ставишся до себе надто серйозно. — А ви хіба не так чините, — перебив його я. — Хіба не ставитись до себе серйозно, коли гніваєтесь на мене? Він відповів, що гніватись на мене останнє, що спало б йому на думку. Тоді проникливо глянув на мене. — Те, що ти бачив, означало відсутність згоди від світу, — сказав він. Ворони, які літають чи каркають, ніколи не є виявом згоди. Це був знак. — Знак чого? — Він стосується тебе, і це дуже важливо, — відповів він загадково. Хто ж мить вітер зірвав суху гілку з куща, вона впала нам до ніг. — А це була згода, — вигукнув старий, зіркнувши на мене радісними очима, а тоді розреготався. Мене виникло відчуття, що він дражнить мене, складаючи на ходу правила дивної гри, де тільки йому дозволено сміятися, коли заманеться. Роздратування моє знову зросло, і я висловив усе, що про нього думаю. Він не розсердився і зовсім не образився, тільки сміявся і цей сміх посилював мою муку і відчай. Я навіть подумав, що він мене свідомо принижує, від її ж миті вирішив, що досить із мене цих польових досліджень. Я підвівся і сказав, що хочу повернутися в будинок, бо мені вже час збиратися в Лос-Анджелес. «Сядь», – звелив він, – «ображайся так легко, ніби старенька бабуся. Ми ще не закінчили». Не, його ненавидів. Вважав зарозумілим дідуганом». Він почав наспівувати дурнувату мексиканську пісеньку, безумовно наслідуючи якогось відомого співака. Якісь склади аж надто розтягував, інші недоречно ковтав, зробивши із пісні фарс. Звучало настільки комічно, що я не втримався і засміявся. «Бачиш, ти смієшся з дурної пісні», – сказав Дун Хуан. «А чоловік, який його так співає, і люди, які платять за те, щоб почути його спів, не сміються. Вони ставляться до цього серйозно». «Що ви маєте на увазі?» – запитав я. Я подумав, що він навмисно навів такий приклад, бажаючи показати мені, що з ворони я сміявся, поставився до неї несерйозно, так само, як і до пісні. Однак Дун Хуан знову мене спантили, він сказав, що я був як той співак, і ті люди, яким подобаються його пісні, самовдоволені і смертельно серйозні вставлені до нісенітниць, які ніхто при здоровому глузді не візьме до уваги немов для того, щоб освіжити мою пам'ять, повторив усе, що вже говорив на тему вивчення рослин. Наголосив, якщо я справді хочу чогось навчитися, то мушу змінити свою поведінку. Я розізлився так, що навіть просто записувати за ним варто було неабияких зусиль. Ти ставишся до себе занадто серйозно, сказав він повільно. Ти до дійка важливий у своїй голові. Мусиш змінити це. Почуваєшся настільки збіса важливим, що дозволяєш собі через усе дратуватися. Ти настільки збіса важливий, що пориваєшся, і ти геть відразу, тільки на щось складається не по-твоєму. Думаю, так ти показуєш, ніби маєш характер, маячня. Ти слабкий і пихатий. Я хотів заперечити, але Дун Хуан не поступався. Сказав, що я ніколи нічого в житті не доводив до кінця, а все через власну зарозумілість і самозвеличення. Мене приголомшила впевненість, з якою він це заявляв. Без сумніву, все було правдою, і до відчуття люті додалося відчуття загрози. Власна важливість – ще одна річ, яку треба відкинути, так само, як особисту історію, – драматично сказав він. Звісно, сперечатися я не збирався, моє становище було програшним, Дороги до будинку я не знав, а Дон Хуан навіть і не думав повертатися. Довелося залишитися з ним. З він зробив дивний рух, ніби принюхувався до повітря навколо, до того ж посіпував ритмічну головою. Він очевидно зосередився. Обернувся і зиркнув на мене поглядом повним здивування і допитливості. Його очі обдивилися згори до низу моє тіло, ніби що шукали, а тоді він раптом підвівся і швидко рушив вперед. Майже побіг, я кинувся слідом, так ми йшли цілу годину, не сповільнюючи темпу. Нарешті він зупинився на кам'янистому пагорбі, і ми сіли перепочити в тіні куща. Швидка хода мене виснажила, але настрій суттєво поліпшився. Здивувало те, як я змінився. Тепер я відчував піднесення, хоча після суперечки, коли ми тільки -но рушили швидким кроком, я був розлючений. Дивно все це, – сказав я, – але мені добре. Долинуло далеке каркання ворони. Дон Хуан підняв пальця до правого вуха і усміхнувся. Це був знак, – мовив він. Зі скелі впав камінь, прокотився з гуркотом і гепнувся в чапараль. Діанець розреготався і ткнув пальцем туди, звідки чувся звук. – Ось нам і згода, – сказав він. А тоді запитав, чи я готовий розмовляти про власну важливість. Я розсміявся, бо відчуття гніву здалося таким далеким, що я не розумів, як можна було ображатися на старого. «Не розумію, що зі мною відбувається», – сказав я. «То злюся, невідомо чую, то раптом заспокоююсь». «Світ довкола дуже загадковий, – мовив Дон Хуан, і не видає так просто своїх таємниць». Мені подобалось його твердження. Вони таїли в собі загадки і кидали виклик. Я не міг торопати, чи це одкровення, повні прихованих значень, чи звичайні місіонітниці. «Якщо колись повернешся в пустелю, – сказав він, – остерігайся того пагорба, де ми сьогодні зупинялися. Вникає його, не наче чуми. А чому? А з якої причини? Зараз не час це пояснювати, – сказав він, – адже в цю хвилину нас турбує почуття власної важливості. Хи будеш вважати себе найважливішим, то ти не зможеш сповна насолоджуватися світом довкола. Будеш як зашурений кінь, бачити лише себе відокремленим від усього. Якусь хвилину він вивчав мене поглядом, а тоді мови вказуючи на маленьку рослину. Хочу поспілкуватися зі своїм меншим другом. Відтак опустився на коліна і почав її ладити, розмовляти з нею. Спочатку я не розумів ні слова, але потім він перейшов на іспанську. Виявилося бурмутівні синітниці, тоді підвівся. «Неважливо, що ти говориш до рослини», – сказав Дун Хуан. «Можеш навіть вигадувати слова. Важливо відчувати, що вона тобі подобається. Важливо ставитись до неї, як до собі рівної». Він пояснив, що треба вибачатися щоразу, як зриваєш котрось, і запевняти їх, що колись твоє тіло також буде для них поживою. Якщо коротко, ми і рослини рівні. Жодне з нас не є важливішим за іншого. Ну ж, поговори з рослинкою, спонукав він. Скажи їй, що більше не вважаєш себе важливим. Я підійшов до рослини і став навколішки, але заговорити не наважився. Почувався сміховинним і розсміявся. Зрештою, я не злився. Дон Хуан поплескав мене по спині, тоді сказав, що все гаразд, принаймні я приборкав свій норов. «Відтепер спілкуйся з рослинами», – сказав він, – «спілкуйся, Доти, доки зовсім не позбудешся відчуття своєї важливості. Говори, Доти, поки не навчишся робити це в присутності інших, ну жбо, іди до пагорба і попрактикуйся, ну жбо, іди на пагорби і попрактикуйся наодинці». Я запитав, чи можна спілкуватися з рослинами подумки. У відповіді він розреготався і поплескав мені по голові. «Ні», – запевнив він. «Мусиш говорити голосно і чітко, якщо хочеш почути відповідь». Я подався туди, сміючись про себе з його диваства, і навіть спробував розмовляти з рослинами, але комічність ситуації пересилила мене. Почекавши там, як мені здавалося, достатньо часу, я повернувся до Дона Хуана. Я був упевнений, ніби він знає, що я не розмовляв із рослинами. Він не глянув на мене. Знаком велів сісти поруч. Спостерігаю уважно, – сказав він. Я збираюся поговорити зі своєю маленькою подругою. Тоді став на коліна перед рослинкою, кілька хвилин рухався і вихилявся перед нею, говорив і сміявся до неї. Я подумав, що він збожеволів. «Ця рослинка попросила передати тобі, що її можна їсти», – мовив підводячись. «Сказала, що однієї жменьки достатньо, аби чоловік не хворів. А ще додала, що он там міг рости набагато більше», – Дон Хуан показав рукою на схил, розташований за 200 метрів від нас. «Ходи, перевіримо», – сказав він. Він розсмішила, його вистава, я… Не сумнівався, що рослини ми знайдемо, бо він добре знає місцевість, як і те, де ростуть їстівні чи лікарські рослини. Другою до схилу індіанець сказав мені запам'ятати вигляд цієї рослини, бо вона їстівна і лікувальна. Я жестом спитав, чи це була не сама рослина, я йому щойно в цьому зізналася. Він зупинився і з недовірою кинув мене поглядом. Похитав головою з боку в бік. Ха! Вигукнув сміючись, «Твій розум робить тебе дурнішим, ніж я думав. Хіба маленька рослинка могла розповісти мені те, що я знав усе життя?» Потім він пояснив, що давно знає всі властивості тієї рослини, і рослина сказала тільки, що їх ціла купа росте там, куди він показав, і була не проти, аби він розповів це мені. Наближаючись до схилу, ми справді натрапили на кущі таких рослин – я хотів засміятися, але Дун Хуан не дав часу, звелів їм подякувати. Я знову відчув муки внутрішнього спротиву і не наважився заговорити. Він доброзлішливо засміявся, а тоді висловив ще одне загадкове ствердження. Повторив його три чи чотири рази, ніби для того, щоб я вловив значення. — Світ довкола нас загадка, — мовив він, — і люди нічим не краще від усього іншого. Якщо мала рослина щедра до нас, ми маємо їй подякувати, інакше вона не відпустить. Він поглянув на мене так, що аж мене холодом війнуло. Я поспіхом нахилився до рослини і голосно промовив. Дякую вам! Дон Хуан тихо усміхнувся. Ми гуляли пустили ще годину, а тоді подалися назад до будинку. У якусь мить я відстав, і він мусив чекати на мене. Перевірив чи згинаю я пальці. Я цього не робив. Він наказав під час наших прогулянок спостерігати за ним і наслідувати його манери, або взагалі не приходити. «Ти не мала дитина, щоб я на тебе чекав», – буркнув він. «Це зачепило мене заживе, я був збентежений. Як це взагалі можливо, що старий ходить швидше за мене? Я вважав себе атлетичним і сильним, але насправді це йому доводилося чекати, поки я його дожину. Я зігнув пальці, і на мій подив, майже не докладаючи зусиль, зміг витримувати його шалений темп, де коли я відчував, ніби руки самі тягнуть мене вперед. На душі було радісно. Я був майже щасливий від безцільної прогулянки зі старим індіанцем. Я почав говорити і декілька разів повторив запитання, чи покаже він мені рослину пийот. Він подивився на мене, проте не зронив ні слова. Розділ четвертий. Смерть. Порадник. Середа, 25 січня 1960 року. «То ви коли-небудь розкажете мені про пиот?» – запитав я. Дон Хуан і так само, як і раніше, дивився на мене немовно божевільного. Я вже декілька разів у звичних бесідах повертався до цієї теми, і щоразу він хмурився, хитаючи головою. Це не був ствердний жест чи заперечний – Радше жест віччяю і невіри. Несподівано він підвівся. Ми сиділи на землі перед його будинком, ледь помітним кивком запросив іти слідом. Ми рушили на південь в пустенний чапараль. По дорозі він постійно повторював, що не можна забувати про безглуздість відчуття власної важливості та особистої історії. «Своїх друзів, – сказав різко, обернувшись до мене, – тих, які тебе давно знають, треба негайно покинути». Я подумав, що він божевільний, а вимоги його дурнувати, але нічого не сказав. Він уважно глянув на мене, і знову йому стало смішно. Пройшовши чималу відстань, ми нарешті зупинилися. Я збирався сісти, щоб перепочити, але Дон Хуан сказав пройти іще двадцять ярдів і привітатися з рослинами голосно і чітко». Я відчув зніяковіння і внутрішній опір. Він вимагав від мене більше, ніж я міг знести, тож я вкотре сказав йому, що не можу розмовляти з рослинами, бо почуваюся сміховинним. Він лише відповів, що моє відчуття власної важливості безмірне. Раптом йому спало щось на думку, він заявив, що мені не варто намагатися розмовляти з рослинами доти, поки не зможу робити це легко і природно. «Ти хочеш вивчати їх, але не готовий нічого для цього робити», – осудливо мовив він. «Чого ж ти прагнеш?» «Я б пояснив, що хочу добути достовірну інформацію про користь рослин, тому і попросив його бути моїм інформатором». пропонував навіть грошову винагороду за згаяний час і незручності. «Треба було взяти гроші», – сказав я. «Так ми обоє почувалися б ліпше». Я б запитував усе, що хотів, адже ви працювали б на мене та отримували б за це платню. Що ви про це думаєте?» Він з поглянув на мене і видав ротом непристойний звук, що виникає внаслідок синхронної вібрації язика і губів. «Ось що я про це думаю», – сказав він, захлинаючись сміхом, через той подив, що застиг у мене на лиці. Мені стало зрозуміло, що Дон Хуан не стих, і з ким легко змагатися. Незважаючи на вік, він був дуже... Енергійний і надзвичайно сильний. Хоча спочатку я думав, що саме вік робить його ідеальним інформатором. Старі люди вважав я раніше найкращі інформатори, адже вони на волі, щоб зайнятися чимось, крім балаканини. Але Дон Хуан не належав до таких жалюгідних. Я відчував, що він не керований і небезпечний. Друг, який нас познайомив, не помилився – Дон Хуан справді виявився девакуватим, але друг помилявся в тому, що Дон Хуан інколи буває не при здоровому глузді, бо все було набагато гірше. Він був божевільний. До мене повернулися жахливі сумніви й страхи, хоча я думав, що вже їх здолав. Насправді мені було зовсім неважко переконати себе знову поїхати до Дона Хуана. Можливо, я теж трохи божевільний, адже мені подобається проводити з ним час. Його твердження про те, що моє відчуття власної важливості було перешкодою, неабияк вплинуло на мене. Але все це, певно, було для мене лише інтелектуальною вправою, тільки ну, я стикався з його дивакуватою поведінкою, як відчував страх і хотів піти. Я сказав, значить, вважаю, що ми настільки з ним різні, що спільної мови нам не знайти. «Один із нас мусить змінитися», – сказав він, втупившись у землю. «І ти знаєш, хто саме?» Він почав мугикати народну мексиканську пісню, а тоді різко підвів голову і поглянув на мене. Очі повні люті палали. Я хотів відвести погляд чи заплющити очі, але на власний подив не зміг. Він попросив мене сказати, що я побачив у його очах. Я відповів, що нічого не побачив, але він вимагав розповісти, що його погляд змусив мене відчути. Я зсилкувався донести до нього, що його погляд мене гнітив, а від того, як він дивився, мені було дуже ніяково. Він не вгавав, не відводив погляду. Погляд той не був грізним чи злісним, радше загадковим, але неприємним. Він запитав, чи не нагадує мені пташку. Пташку? Вирвалось в мене. Він хихотнує, як дитина тоді відвів від мене погляд. «Так», – м'яко сказав він. «Пташку, дуже кумедну пташку». Він знову спинив погляд на мені і звелів запам'ятовувати. Сказав із надзвичайною певністю, що знає, ніби я вже бачив цей погляд. У мене склалося враження, що старий провокує мене, попри ширий щирий опір, що разу як розтуляє рота». Я почав у відповідь виклично витріщатися на нього. Замість розлютитися, Дун Хуан розсміявся. Він гляснув себе по стегнах і закричав, мов їхав верхи на дикому коні. Потім споважнів і сказав, що дуже важливо перестати боротися і пригадати собі ту кумедну пташку, про яку він говорив. «Подивись мені в очі», – мовив він. «Очі його були надзвичайно люті. Вони мені наче щось нагадували, але я не був певен, що саме». Трохи поміркувавши, я раптом зрозумів, не форми очей чи голови, а якась холодна лють у погляді, нагадувала мені погляд сокола. В той момент, коли я усвідомив це, він усе ще дивився на мене, і в моїй голові на хвилину запанував хаос. Здавалося, я бачу риси сокола, а не Дона Хуана. Образ був швидкоплинний, а я був надто пригнічений, щоб приділити цьому більше уваги. Свилюваним голосом я сказав, що можу заприсягтися, ніби щойно бачив риси сокола на його обличчі. Він знову мав напад сміху. Я колись бачив соколиний погляд. У дитинстві я полював на них, і на думку мого дідуся досить вправно. Дідуся була птахоферма, він розводив кури породили горн, тому соколи становили велику загрозу. Відстрілювання їх вважалось не тільки доцільним, а й правильним. До цієї хвилини я не згадував про те, що їхні люті погляди роками переслідували мене. Це було так далеко в минулому, що, здавалося, я розгубив ці спогади. «Колись я полював на соколів», – сказав я. «Знаю», – Дон Хоган вимовив це, якщо саме собою зрозуміли. Голос його звучав так упевнено, аж я почав сміятися, подумав, що він пройди світ». Має нахабство вдавати, наче знає, що я полював на соколів у дитинстві. Я відчув презирство до нього. «Чому ти так розгинівався?» – запитав він із щирою турботою. «Я не знав, чому». Дон Хуан взявся вивчати мене в такий незвичний спосіб. Попросив знову подивитись на нього і розповісти про ту кумедну пташку, яку мені нагадував. Я відчув спротив і сердито кинув, що нема про що розповідати». А тоді захотів спитати, чому він сказав, ніби знає, що я полював колись на Соколів. Замість того, щоб відповісти, старий знов прокоментував мою поведінку. Назвав скаженим типом, який з найменшого приводу бризкає піною. Я запротестував, що це неправда. Я завжди вважав, ніби добре ладнаю з людьми і маю легку вдачу. Це він винен, бо підштовхує мене своїми несподіваними словами і вчинками втрачати самовладання». «Звідки у тебе цей гнів?» – перепитав він. Я замислився над цим. У мене справді не було причин гніватись на нього. Він знову наполіг, аби я зазирнув йому в очі та розповів про того дивного сокола. Змінив формулювання, раніше казав дуже комедна пташка, а тепер дивний сокіл. Зміна формулювання змінила і мій настрій. Зненецька я став сумним. Він примружив очі, а коли на їхньому місці було видно тільки дві малі щілини, драматично сказав, що бачить дуже дивного сокола. Тричі повторив це так, ніби справді бачив перед собою сокола. «Ти його не пам'ятаєш?» – запитав мене. Я не пригадував. «А що саме в ньому дивне?» – запитав я. «Це ти мені маєш сказати», – відповів він. Я повторював, що гадки не маю, про що йдеться, а тому не можу нічого розповісти. «Не борися зі мною!» – вигукнув він. «Борися зі власною млявістю і пригадуй!» Я серйозно сликувався якийсь час багнути, про що він. Мені й на думку не спадало, що можу так само спробувати пригадати. Був час, коли ти бачив багато птахів, ніби натякав він. Я сказав йому, що дитинство провів на фермі і вполював сотні птахів. Він заперечив, якби річ була в цім, то я згадав без труду всіх впольованих кумедних пташок. Подивився на мене запитально, немов давав останню підказку. Я вполював стільки птахів, мовив я, що нічого не можу про них пригадати. Ця пташка особлива, майже зійшов він на шепіт, ця пташка сокіл. Я почав знову ламати собі голову над тим, до чого він веде. Невже дражниця чи, каже, поважно? В якийсь час він знов спонукав мене пригадувати. Я відчув, що безглуздо намагатися припинити цю виставу, і єдине, що можна зробити, підіграти йому. «Ви кажете про сокола, якого я вполював?» – запитав я. «Так, про він із заплющеними очима. Тож це трапилось, коли я був малим? Так. Але ви кажете, що бачите його зараз перед собою? Бачу. Що ви хочете зробити зі мною? Змусити пригадати? Що саме? Заради всього святого? Сокола? Швидкого, наче світло? Сказав, поглянувши мені в очі, я відчув, як серце моє завмерло. А тепер подивись на мене, звелів він. Але я цього не зробив, я... Ледве чую голос, мене охопив якийсь неймовірний спогад. Білий сокіл. Все почалося з того, що мій дідусь вибухав гнівом, перелічуючи молодняк лигорнів. Кури зникали регулярно і безладно. Він особисто організував і провадив ретельне стеження. Ми кілька днів пильнували, аж поки нарешті побачили, як великий білий птах відлітає з лигорнським курчатком в кіхтях. Птах летів швидко і, без сумніву, знав маршрут. Він вилетів із за дерев, схопив курча і чкурнув на прогалину між лілками. Трапилося це просто блискавично. Дід нічого не встиг роздивитися, а я встиг і знав напевно, що це сокіл. Дід сказав, до кому разі то, мабуть, альбінос. Ми розпочали кампанію проти сокола альбіноса, і двічі я думав, що вже його спіймав. Він навіть кинув здобич, але сам вислизнув. Був надто швидким для мене, а ще розумним, бо на ферму дідуся полювати більш не повертався. Я б забув про нього, якби дідусь не під'юджував мене полювати птаха. Протягом двох місяців я переслідував сокола-альбіноса по всій долині, де ми жили. Я вивчив його звички, міг передбачити маршрут польоту, але своєю швидкістю і несподіваністю появи він завжди мене перемагав. Я міг похвалитися тим, що не давав йому спіймати здобич, коли вистежував його, але не більше. За два місяці тієї дивної війни з соколом-альбіносом я зумів наблизитись до нього тільки одного разу. Переслідував його весь день і втомився. Сів відпочити і заснув під високим евкаліптом. Мене розбудив несподіваний крик сокола. Я розплющив очі, не роблячи інших рухів, і побачив на найвищій гілці евкаліпта білуватого птаха то був сокіл-альбінос. Вонитва скінчилася. Постріл міг бути непростим. Я лежав на спині, птах був повернутий спиною на мене. Раптовий порив вітру дав мені змогу непомітно звести свою довгу 22-каліберну рушницю і прицілитись. Я хотів зачекати, коли птах повернеться чи злетить, аби не промахнутися. Проте альбінос сидів непорушно. Щоб зробити влучний постріл, треба було порухатися, та не хотілося сполохати сокола. Я подумав, що найкраще просто зачекати. Я чекав довго, нескінченно довго. Чи те вичікування вплинуло на мене, чи самотність місця, де ми з птахом були, раптом я відчув, як холод піднявся по спині, і несподівано підвівся і пішов. Я навіть не глянув, чи птах злетів. Я ніколи не надавав великого значення розв'язці історії з соколом-альбіносом, хоча я ось час дивувався сам собі, чому ж так і не вистрелив. Адже перед тим я вбивав десятки соколів. На фермі, де я виріс поцілити птаха чи вполювати якусь тварину, було звичайною справою. Тонхуан уважно слухав, поки розповідав про сокола-альбіноса. «А як ви довідалися про білого сокола?» – запитав я, коли закінчив. «Я побачив його, – відповів він. – Де? – Просто тут, перед собою. Я більш не мав настрою сперечатися, що це все означає. Він сказав, що білий птах, як у той, був знаком, і єдиноправильне, що я міг зробити, – це не стріляти в нього. Твоя смерть дала тобі маленьке попередження, – таємниче мовив Дон Хуан. Вона завжди приходить, як пропасниця. — Про що? — запитав я Свальону. — Він справді нервував мене своїми моторошними балачками. — Ти багато знаєш про птахів, — мовив він. — Ти вбив їх багацько, вмієш чекати. Багато годин терпляче чекав. Я знаю це. Я бачу. Його слова викликали в мене велике потрясіння. Я подумав, що найбільше мене дратує його впевненість. Не міг витримувати його догматичної переконаності про те в моєму житті, чого я сам допуття не знав. Мене поглинуло відчуття пригніченості, я не помітив, як Дон Хуан нахилився до мене, поки він не прошепотів щось мені на вухо. Спочатку я нічого не зрозумів, тому йому довелося повторити. Він звелів повернутися і подивитися на валун ліворуч від мене. Сказав, що моя смерть там сидить і дивиться на мене, і якщо я повернуся за його сигналом, то, можливо, побачу її. Він подав знак очима. Я обернувся, ніби побачив мерехтливий рух над валуном. По тілу пробігся холод, м'язи з животами моволі напружилися, я відчув струс, спазм. Через мить, відновивши самовладання, я пояснив цю мерехтливу тінь оптичної ілюзії, спричиненою занадто швидким поворотом голови. «Смерть, наш вічний супутник», – надзвичайно поважно мовив Дон Хуан, – «вона завжди з лівого боку на відстані витягнутої руки. Коли ти стежив за білим соколом, вона стежила за тобою, прошепотіла тобі щось на вухо, і ти відчув її холод так само, як сьогодні. Вона завжди спостерігає за тобою і завжди спостерігатиме, аж до того дня, коли легко тебе торкнеться». Він простягнув руку і торкнувся злегка мого плеча, водночас зробивши глибокий звук клацанням язика. Ефект був приголомшливий. Ледь мені не скрутило шлунок. — Ти хлопець, який підкрався до дичини, і терпляче чекав, як чекає смерть. Тобі добре відомо, що смерть ліворуч. Ти теж був ліворуч біля білого сокола. Його слова мали дивну силу, Занурювати мене в незбагнений жах. Єдиним способом захисту було примусити себе записувати все, що він каже. «Як можна вважати себе таким важливим, знаючи, що смерть стежить за тобою?» – запитав він. У мене було відчуття, що відповідь насправді не обов'язкова, втім, я і так не міг нічого сказати. Мене охопив новий настрій. Ось що треба робити, коли стаєш нетерплячим, – провадив далі старий, – обернутися ліворуч і запитати поради у своєї смерті. Величезна кількість дріб'язкових речей відпаде, коли вона дасть тобі знак, чи коли ти михцем її побачиш або просто відчуєш, що вона завжди поруч, супроводжує тебе, спостерігає за тобою. Він знову нахилився і прошепотів мені на вухо, мовляв, Якщо я раптом озирнуся, коли він подасть сигнал, то зможу побачити свою смерть на вогоні. Він і справді подав знак очима, але я не наважився озирнутися. Я сказав, що вірю йому на слово що він не мусить далі розвивати цю тему, бо я і без того нажаханий. Дон Хуан голосно розреготався і відповів, що тему нашої смерті неможливо розвинути достатньо. Я ж заперечив, що в моєму випадку немає сенсу заглиблюватися в думки про смерть, бо вони приносять мені тільки смуток і страх. «Ти просто набитий всіляким лайном», – вигукнув Дон Хуан, «Знай же, що смерть єдиний мудрий порадник, який у нас є. Щоразу, коли відчуваєш, як це в тебе часто буває, що все йде не так, і тобі кінець, звернись ліворуч на свою смерть і запитаю мене, чи все справді так? Твоя смерть відповість, що ти помиляєшся, бо нічого в світі, крім її дотику, не має значення. Твоя смерть скаже адже я ще тебе не торкнулася. Він покрутив головою, здавалося, чекав на відповідь, але в мене її не було. Мої думки розбіглися, він завдав нищівного удару по моїй самоцінці. Досада, яку я відчував до свого співрозмовника, виявилася. Неймовірно дреб'язковою порівняно з моєю смертю. В мене виникло відчуття, що Дон Хуан, цілком свідомий моїх перепадів настрою внутрішніх змін. Він обертав усе на свою користь, усміхнувшись, почав наспівувати мексиканську пісню. Так, м'яко сказав він після довгої паузи. Один з нас має змінитися, і то швидко. Один з нас мусить знов збагнути, що смерть болює на нас що вона завжди поруч, за лівим плечем. Один з нас має спитати в неї поради, щоб відкинути кляту тріб'язковість властиву здебільшого людям, які живуть так, ніби смерть їх ніколи не торкнеться. Цілу годину ми сиділи мовчки, а потім пішли назад. Кілька годин тинялися по пустельному чапоралю. Я не запитував, чи ми переслідуємо якусь мету. Це не мало значення. Індіанців якось вдалося повернути мені давнє відчуття, яке я майже встиг забути, щиру радість від руху, без жодного інтелектуального навантаження і осмисленої цілі, я захотів, щоб він допоміг мені ще раз глянути на те, що я бачив на волоні. Дозвольте ще раз побачити ту тінь, попросив я. Ти маєш на увазі власну смерть так? Запитав він з ноткою іронії в голосі. Всю цю хвилину мені перехотілося вимовляти це в голос. Проте сказав після паузи, «Так, дозвольте мені ще раз побачити свою смерть». «Не зараз», – відповів він. «Зараз ти занадто твердий». «Перепрошую». Він засміявся. «Не знаю чому, але тепер його сміх не був образливим чи підступним, як раніше». Не думаю, що він відрізнявся за висотою, гучністю чи духом. Новим елементом був мій настрій. З огляду на смерть, яка нависла мною, всі мої страхи і роздратування були нікчемними. «Тоді дозвольте поспілкуватися з рослинами», – сказав я. Дон Хуан зайшовся реготом. «Зараз ти занадто добре для цього», – сказав він, не перестаючи сміятися. «Кидаєшся в крайнощі, заспокойся». Не варто спілкуватися з рослинами, якщо не хочеш вивідати їхні таємниці, а для цього треба мати непохитний намір. Тож бережи свої добрі бажання. Так само не варто зайвий раз бачити свою смерть. Достатньо відчувати її присутність. А розділ п'ятий. Прийняття відповідальності. Неділя 9 квітня 1960 року. Я приїхав до Дона Хуана зрання в неділю 9 квітня. Доброго ранку, Доне Хуане, – сказав я, – радий вас бачити. Він подивився на мене і тихо засміявся. Підійшов до машини, відкрив дверця та і притримував їх, поки я діставав пакунки з харчами, які привіз для нього. Ми пішли до будинку і сіли при дверях. Перше я усвідомлював, що тут роблю. Довгі три місяці я нетерпляче чекав нового виїзду в поле. Так, наче в мені була закладена бомба з повільної дії, ось вона раптом вибухнула, змусивши пригадати щось трансцендентне, надзвичайно важливе для мене. Я пригадав, що колись у своєму житті вже був дуже терплячим і діяв тоді вельми ефективно. Перш ніж Дон Хуану стих щось сказати, я запитав його про те, що вже давно не давало мені спокою. Три місяці я був одержимий думками про білого сокола, як індіанець міг знати те, про що я сам давним-давно забув? Він засміявся, але не відповів. Я бував його пояснити це мені. «Не бери до голови», – сказав він впевнено, як завжди. «Кожен може підтвердити, що ти дивний. Ти просто черствий, нечутливий, тільки й того». Я відчув, що він знову мрочить мені голову і заганяє в лухий кут, де мені опинитися не хотілося. А можливо, побачити власну смерть? Запитав я, намагаючись скерувати розмову в бажане русло. Звісно, відповів, сміючись, вона ж тут поруч. А звідки ви знаєте? Я старий чоловік, з віком людина довідується багато всілякого. Я знайомий з багатьма літніми людьми, але в них таких знань немає, звідки вони у вас? Скажімо, чимало я знаю завдяки тому, що не маю особистої історії, а ще тому, що. Не вважаю себе важливішим, ніж будь що інше, ще тому, що моя смерть сидить отут поруч. Він простяг руку і став ворушити пальцями так, ніби щось гладив. І я розсміявся. Знав, куди він хилить. Старий дітко, певно, знов збирався мене притиснути, критикуючи моє почуття власної важливості, однак цього разу я був не проти спогад про те, що колись мені було властиве неймовірне терпіння наповнив мене дивною і тихою ейфорією, яка розвіяла майже весь мій гнів і нетолерантність до Дона Хуана. Натомість у кожній годі я почав бачати диво. «Хто ви насправді?» запитав я. Він здивився здивованим, розширив очі до величезних розмірів, моргнув, як птах, змикаючи повіки, ніби стулки, вони зімкнулися, розімкнулися, а очі зберігали сфокусованість. Його маневр налякав мене. Я зробив крок назад і розсміявся з дитячою безпосередністю. «Для тебе я, Дон Хуан, і я до твоїх послуг», – перебільшено ввічливо сказав він. Тоді я випалив ще одне моє нагальне запитання. «Що ви зробили зі мною, коли ми вперше зустрілися?» Я мав на увазі його тодішній незабутній погляд. «Я...» «Нічого», – сказав він невинним тоном. Я описав йому свій стан, який викликав у мене його погляд, і пояснив, наскільки невластиво мені було позбутися дару мови. Він сміявся, доки з очей не покотилися сльози. Я знов відчув до нього сплеск ворожості. Гадав собі, що я вельми серйозний і вдумливий. А він справжнісінький індіанець у грубому сенсі. Мабуть, він помітив мій настрій, бо раптом перестав сміятися. Після довгих вагань я сказав, що його сміх дратує мене, бо я справді намагаюся зрозуміти те, що зі мною трапилось. «Тут нема чого розуміти», – незворушно відповів Дон Хуан. Я нагадав йому послідовність незвичайних подій, які відбулися протягом нашого знайомства. Від таємничого погляду, яким він мене прийняв, аж до його пригадування білого сокола і бачення на волоні тіні, яку він назвав «моєю смертю». «Навіщо ви робите це все зі мною?» – запитав я. У моєму голосі не було ні краплі ворожості. Мені було просто цікаво, чому це так. «Ти просив мене розповісти все, що я знаю про рослини», – відповів він. «Я почув нотку сарказму в голосі, він не віддражнив мене. Але те, що розповідає, ти поки що немає стосунку до рослин», – дорікнув я. Він сказав, що навчання займе трохи часу. Я зрозумів сперечатися без сенсу, в мить я усвідомив весь ідіотизм своїх легких та абсурдних рішень. Вдома я пообіцяв собі нізащо не втрачати самовладання і не дратуватися через Дона Хуана. Однак тільки но він мені відмовляв, як у мене ставався новий напад роздратування, я відчував, що немає жодного способу з ним взаємодіяти, і мене це злило. Подумай зараз про свою смерть, сказав зненацька Дон Хуан. Вона на відстані руки і будь-якої секунди може торкнутися тебе. Тому, насправді, ти не маєш часу на нікчемні думки чи настрої. Ніхто не має на це часу. Хочеш знати, що я зробив з тобою в той день, коли ми вперше зустрілися? Я бачив тебе. І бачив, як ти думав, що обманюєш мене. Хоча й не обманював, тобто -то не зовсім. Я сказав, що його пояснення заплутало мене ще більше. Він відповів, саме тому й не хоче пояснювати своїх дій, що пояснення зайві. Додав, що значення мають тільки дії, дії, а не балачки. Старий витягнув солом'яну мату і ліг, поклавши під голову клунок. Зручно вмостився і сказав, що мені треба зробити ще одну річ, кому я справді хочу дізнатися про властивості рослин. Тобі було дещо неправильне, коли я тебе бачив І це неправильне є в тобі і зараз Ти не любиш брати відповідальність за власні дії Сказав повільно, немов даючи мені час це усвідомити Розповідаючи на автобусному вокзалі всі ті речі Ти був свідомий, що обманюєш А навіщо ти обманював? Я пояснив, що моєю метою було Знайти компетентного інформатора для своєї роботи Донгхорн усміхнувся, а тоді почав мугикати мексиканський мотив. «Коли людина вирішує взятись за щось, то мусить іти до кінця», – сказав він. «Однак це поширюється і на відповідальність за дії. Незалежно від того, що ти робиш, спершу мусиш вирішити, для чого це потрібно, а тоді вже діяти без сумнівів і без жалю». Він вивчав мене поглядом. Я не знав, що сказати. Врешті зважився висловити думку майже як протест. Це неможливо. Він запитав чому? І я відповів, що, мабуть, в ідеалі всі думають, що так би мало бути, втім, на практиці немає способу уникнути сумнівів і жалю. Та ні, спосіб є, упевнено мовив Дон Хуан. Подивись на мене, я не маю сумнівів і жалю. Усе, що я роблю, це мій вибір і моя відповідальність. Навіть найпростіша річ, як ото наша прогулянка по пустелі може привести до моєї смерті. Смерть переслідує мене. Тому в мене немає місця для сумнівів і жалю. Якщо я мушу померти через те, що взяв тебе на прогулянку, отже я мушу померти. Ти ж почуваєшся безсмертним. А безсмертні можуть скасовувати рішення, шкодувати про них чи сумніватися. У світі, де смерть полює на нас, мій друже, немає часу шкодувати за чимось чи сумніватися в чомусь. Є тільки час для рішень. Я палко доводив, що, на мою думку, це нереальний світ, штучно створений за зразком ідеалізованої моделі і вірний їй. Я розповів про свого батька, який любив читати мені нескінчені лекції про здобутки здорового духу в здоровому тілі і про те, що юнакам треба загартовувати тіло випробуваннями і спортивними змаганнями. Він був молодий, в моїх 8 років йому виповнилося всього 27 Зазвичай влітку він приїздив з міста, де викладав у школі, щоб провести місяць зі мною на фермі в дідуся й бабусі, де я жив. І це був пехельний місяць. Я навів Дону Хуану приклад батькової поведінки, на мою думку, дотичний до ситуації. Щоразу по приїзді на ферму батько влаштовував довгу прогулянку зі мною, щоб усе обговорити, і неодмінно планував щодня о шостій ранку разом ходити плавати». Звечора наводив будильник на п'ять тридцять, щоб у нас було вдосталь часу, адже о шості ми вже мали бути в воді. Коли вранці дзвонив будильник, батько схоплювався з ліжка, брав окуляри і визирав у вікно. Я навіть запам'ятав його монолог. Хм, трохи хмарно нині. Слухай, я ще полежу хвилин п'ять. Раз, лише п'ять хвилин. Роззімнув м'язи, щоб повністю прокинутись. І знову засинав до десятої, якщо не до дванадцятої. Я сказав Донові Хуану, що найбільше мене дратувало його небажання відмовитись від фальшивих рішень. Батько повторював цей ритуал щоранку, поки врешті я не зранив його почуттів, відмовившись наводити будильник. «Це не були фальшиві рішення», – сказав Дон Хуан, стаючи на бік мого батька. «Він просто не знав, як встати з ліжка, ось і все». Будь-якому разі, відтоді я завжди ставлю під сумнів нереальні рішення. А що тоді є реальним рішенням? запитав Дон Хуан зі скромною усмішкою. Батько міг зізнатися собі, що не зможе йти плавати о 6-й ранку, а, наприклад, у третій дня зможе. Твої рішення шкодять духові, дуже серйозно мовив Дон Хуан. Мені здалося, навіть помітив у його голосі нотки суму. Ми довго мовчали. Моя тратівливість кудись зникла. Я думав про батька. Він не хотів плавати у третій день. хіба не зрозуміло? спитав Дон Хуан. Від його слів я аж підстрибнув, сказав йому, що мій батько був слабкий, який освіти з нереальними вчинками, яких він ніколи не виконував, я майже кричав. Дон Хуан не вимовив ні слова. Він повільно і ритмічно хитав головою. Мене охопив неймовірний смуток. Завжди поглинало це відчуття при згадці про батька. «Ти вважаєш себе сильнішим від нього?» «Адже так?» – буденним тоном запитав Дон Хуан. «Я відповів, що саме так і вважаю. А тоді взявся переповідати всі ті емоційні потрясіння, крізь які батько змусив мене пройти. Однак Дон Хуан перебив мене. Він був несправедливий до тебе?» «Ні». «Він був скупий». «Ні». «А він робив для тебе все, що міг». «Так». «То що з ним було не так?» Я почав знов кричати, що батько просто був слабкий, але...» Похопився і стишив голос. Почувався безглуздо під пильним поглядом Дона Хуана. «Для чого вам усе це?» – запитав я. «Ми ж збиралися говорити про рослини». Я почувався ще більш роздратованим і зневіреним, ніж завжди. Сказав, що це не його справа і не в його компетенції робити такі висновки про мою поведінку, а він вибухнув регутом. «Коли ти гніваєшся, тебе завжди переповнював відчуття власної правоти, правда?» запитав він, моргнувши, ніби так. «Так, він мав рацію. Я завжди, коли сердився, вважав, що відстоюю правду і справедливість. «Облишмо мого батька», – сказав я фальшиво усміхаючись, «Поговоримо краще про рослини». Ні, поговоримо таки про твого батька, наполів він. З цього сьогодні й почнемо. А якщо ти думаєш, що був сильніший, ніж він, а чому ж не ходив плавати о шостій замість нього? Я сказав, повірити не можу, що він серйозно таке запитує. Я завжди вважав плавання о шостій ранку справою батька, а не своєю. Це стало твоєю справою з моменту, коли ти прийняв його ідею. Накинувся на мене Дон Хуан. Я сказав, що ніколи і не приймав, бо завжди знав, що батько нечесний з собою. Дон Хуан сухо запитав, а чому я не висловив свого ставлення тоді? Батькові такого не можна казати, невпевнено виправдовувався я. Чому не можна? У нас вдома так не прийнято було робити от і все. У вас вдома ти робив гірші речі. Прорік він із осудом, ніби суддівської лави. Єдине, чого ти так і не зробив, не запалив вогонь свого духу. У його словах було стільки руйнівної сили, що вони луною відбилися в моїй голові. Він знищив увесь мій захист. Я не міг більше сперечатися. Щоб якось врятуватися від нього, я взявся за нотатки, і ніби знічев я зробив останню кволу спробу пояснити свою позицію – я сказав, що все життя зустрічав людей такого типу, як мій батько. Вони, як і мій батько, втягували мене у свої плани, і через них я завжди опинявся ні з чим. Ти скаржишся, м'яко мовив Дон Хуан, скаржишся все своє життя, бо не береш на себе відповідальність за власні рішення. Якби ти взяв на себе відповідальність за батькову ідею плавання о шостій ранку, то... Плавав би, можливо, сам, якщо треба, або, знаючи його прийоми, сказав би йому котитися до пекла, як він уперше відкрив рота. Але ти нічого не сказав. Тож і ти слабкий так само, як і твій батько. Прийняти на себе відповідальність за власні рішення означає бути готовим померти за них. — Стривайте, стривайте, — вигукнув я, — ви перекручуєте. Він не дав мені закінчити. Я хотів сказати, що навів батька лише як приклад хибних вчинків і рішень, і що ніхто при здоровому глузді не захоче помирати за такі ідіотські рішення. «Неважливо, що це за рішення», – сказав він. «Щось одне не може бути важливішим чи серйознішим за будь-що інше. Невже ти не розумієш у світі, де смерть полює на нас, не буває малих чи великих рішень». Є тільки рішення, які ми приймаємо перед лицем своєї неминучої смерті. Я не міг нічого сказати. Можливо, минула година. Дон Хуан хоч і не спав, абсолютно непорушно лежав на своїй маті. Доне Хуан, чому ви мені говорите все це? Чому ви зі мною так чините? Ти до мене прийшов, сказав він. Тобто, ні, тебе привели до мене. Я зробив такий жест для тебе. «Перепрошую, ти міг зробити такий жест для батька, коли б витягав його плавати, але ти не здогадався, мабуть, тому, що був ще замалий. Я живу на світі довше, ніж ти. В мене немає очікувань. У моєму житті немає поспіху, тому я можу дозволити собі щедрі жести». В обіді ми вирушили в похід. Я легко дотримувався темпу і знов дивувався його фізичної витривалості. Він йшов так жваво, так впевнено, що я... Поруч із ним здавався собі дитиною. Ми подалися на схід, і я помітив, що Дон Хуан не любить розмовляти на ходу. Коли я про щось запитував, він зупинявся, щоб відповісти. Через кілька годин ми дійшли до пагорба. Він сів і дав знак мені сісти поряд. Від у патетичній манері оголосив, що зараз розкаже казку. Отже, колись давно був собі молодий парубок. Убоги індіанець, який жив у великому місті серед білих людей, не мав ні дому, ні родичів, ні друзів. У місто він переїхав, шукаючи щастя, а знайшов тільки злидні та біль. Час від часу він заробляв якийсь гріш, працюючи, як віл, але цього ледве вистачало на окраєць хліба, як ні, то мусив просити милостиню або красти їжу. Одного разу той парубок подався на ринок. Ходив туди-сюди, наче в тумані, дикими очима дивився на безліч прекрасних речей, які були розкладені повсюди. Він ушалів настільки, що вже не бачив, куди йде, і нарешті перечепився об якісь кошики та гепнувся на коліна старому чоловікові. Той старий ніс чотири величезні гарбузяні глеки, якраз сів перепочити. Тут Дон Хуан хитро всміхнувся і сказав, що старий дуже здивувався, коли хлопець зіштовхнувся з ним – він не сердився, що його потурбували, а щиро дивувався, чому саме цей парубок впав на нього. А хлопець страшенно рознівався і сказав старому забиратися з дороги. Його зовсім не хвилювало, чому вони перестрілися. Він зовсім не думав про те, що ця зустріч була не випадковою, що так перетнулися їхні стежки. Тут Дон Хуан дав, ніби. Нас доганяє щось, що покотилося геть, і прокоментував. Мовляв, дідові глеки попадали і покотилися вуличкою вниз. Побачивши це, юнак вирішив, що знайшов собі прожиток на цей день. Він допоміг старому і зголосився нести важкі глеки. Дідок сказав, що повертається додому в гори, а парубок на полі що понесе йому глеки, принаймні частину шляху. Старий пішов в гори, по дорозі нагодував пару кахарчами, які купив на ринку. Коли юнак наївся до схочу, то відчув, які важкі ті дідові глеки, як втомливо їх нести. Тут Дон Хуан по-диявольськи посміхнувся і повідомив, що парубок запитав у дідка. А що у вас у цих глеках? Старий не відповів, але сказав, що хоче познайомити його з одним другом і помічником, який розвіє його турботи, дасть... Ціні поради і навчить розуміти цей дивний і складний світ. Тут Дон Хуан зробив магічний жест обома руками і сказав, що старий прикликав до себе найпрекраснішого в світі оленя. Такої краси парубок ніколи в житті не бачив. Олень був такий ручний, що підійшов зовсім близько і обійшов довкола них. Він весь мінився, виблизько висяяв. Парубок стояв як вкопаний. Він вже зрозумів, що це «Олень дух», – тоді старий сказав, якщо хлопець хоче мати цього оленя за друга і користуватися його мудрістю, то має всього лиш відмовитися від глеків. Тут Дон Хуан усміхнувся зверхньо і сказав, що всі дрібнійниці бажання бідного парука збурилися в ньому у відповідь на цю пропозицію – Очі Дона Хуана примружилися і зблеснули дияворським вогником, коли він, імітуючи ту ка промовив Діду, а що там у цих чотирьох величезних глеках? Стари на це спокійно відповів, що там у нього пожива, пінола і вода. Тут Дон Хуан обірвав розповідь і кілька разів обійшов по колу. Я не розумів, навіщо він робить це, але знав, що казка не скінчилася. І ходіння по колу могло натякати на вагання бідного парубка. Нарешті Дон Хуан сказав, що певна річ, парубок не повірив жодному слову дитка. Він подумав, мабуть, це якийсь чаклуний, якщо він готовий обміняти оленя духа на свої гарбузяні глеки, то вони мусять бути наповнені неймовірною силою. Тут Дон Хуан диявольський вишкірився і сказав, що юнак вибрав глеки. Довга пауза, здавалося, означала кінець історії. Дон Хуан мовчав, але я був певен, що він чекає запитання від мене, і я спитав, то що ж було далі з тим пароком? Дон Хуан самовдоволено всміхнувся. Він взяв собі гарбузяні глеки. Знову настала довга пауза. Я засміявся, я подумав, що це традиційна індіанська казка. Очі Дона Хуана сяяли, він усміхався якось попростатськи, а потім розсміявся в голосі і запитав. Невже тобі мені не цікаво, що було в глеках? Дуже цікаво, але я думав, що це вже казочський кінець. О, ні, ще не кінець, сказав Дон Хуан, пустотливо поблискуючи очима. Бідний парубок взяв ті глеки, забіг у безпечне місце і відкрив їх. І що ж він побачив? Дон Хуан поглянув на мене, і я відчув, що він відчитує кожен крок у моїх міркуваннях. Він похитав головою і засміявся. Ну ж бо, підганяв я його. Ті глеки виявилися порожніми? Ні, але в них була тільки вода і їжа, сказав він, і парубок з досади розбив їх об каміння. Я сказав, що така реакція цілком природна, і кожен на його місці вчинив би так само. Дон Хуан відповів, що той парубок був дурним і сам не знав, чого хоче. Він не знав, що таке сила, тож не міг знати, знайшов він її чи ні. Він не взяв на себе відповідальності за свої рішення, тому розізлився через власну помилку. Він сподівався отримати щось, натомість нічого не отримав. Дон Хуан припустив, що якби я був тим хлопцем і так само... Потурав своїм схильностям, то теж скінчив би гнівом і розчаруванням і без сумніву провів би решту життя, жалкуючи за тим, що втратив. А тоді пояснив поведінку старого той вчинив мудро, заздалегідь нагодував хлопця, щоб дати йому відвагу ситого шлунка, саме тому, пересвідчивши, що у глеках лише харчі, хлопець розбив їх у гніві. Якби він був свідомий свого рішення і взяв на себе відповідальність за нього, сказав Дон Хуан, то залишив би собі їжу і був би ситий і задоволений, а може навіть збагнув би, що їжа – це теж сила. А розділ шостий. Стати мисливцем. П'ятниця, 23 червня 1961 року не встиг сісти, відразу засипав Дона Хуана запитаннями. Він нічого не відповідав, а тільки нетерплячим жестом наказав мені замовкнути. І сам заговорив дуже серйозно. «Я саме думав про те, що ти зовсім не змінився з того часу, відколи захотів вивчати рослини», – сказав він з винувачувальним тоном. А тоді почав голосно перечислювати всі внутрішні зміни, які я мав здійснити в собі, керуючись його вказівками. Я сказав, що ставлюсь до цього цілком поважно і свідомо, та з огляду на те, що всі його вказівки суперечать моїй сутності, я навряд чи зможу їх виконати. Він зауважив, що самого лише поважного ставлення недоситі, все, з чим він звертається до мене, зовсім не просто так. Я знов наполягав, що хоч і зробив дуже мало для того, аби припасувати своє життя до його ідей, та все-таки справді хочу вивчати властивості рослин. Після довгої незручної паузи я спитав навпростець, «То ви будете навчати мене про Доне Хуане?» Він сказав, що самого тільки наміру недостатньо, і що знання пропийот... Він тоді вперше назвав його «Мискаліто». Річ дуже серйозна. Здавалося, додати тут уже нічого. Втім, надвечір старий влаштував мені випробування. Навпроти його дверей, де ми зазвичай сиділи, я, не маючи жодної підказки, мусив знайти для себе найкраще місце, де б почувався цілковито щасливим і бадьорим. Вночі, поки намагався знайти своє місце, перекочуючись по землі, я двічі помітив зміну забарвлення на суцільно темній брудній підлозі визначеної ділянки. Завдання б виснажило мене, і я заснув на одному із тих місць, де помітив зміну кольору. Вранці Дон Хуан розбудив мене і визнав, що я дуже успішно впорався. Знайшов не тільки сприятливе місце, яке шукав, а й протилежне, вороже або негативне місце та пов'язані з ним кольори. Субота, 24 червня 1961 року. Вранці ми подалися в пустенний чапараль. По дорозі Дон Хуан пояснив, що Знаходити своє сприятливе і вороже місце – важлива потреба для людини в пустелі. Я хотів спрямувати розмову до теми пейоту, але він категорично відмовився говорити про це. Попередив, що про нього не можна загадувати, поки він сам не зачепить цієї теми. Ми сіли відпочити в тіні якогось високих кущів у місцині з густою рослинністю. Пустельний чапараль довкола ще не встиг висохнути, День був теплий, мене діймали мухи, а Дона Хуана вони, здавалося, не турбували. Мені стало цікаво, чи він їх просто ігнорує, але тоді я зауважив, що вони взагалі не сідають йому на обличчя. тоді потрібно швидко знайти сприятливе місце у відкритому просторі», – сказав Дон Хуан. «Або, можливо, швидко визначити, що обране для відпочинку місце несприятливе. Якось ми сіли відпочити біля пагорба, і ти став дуже злим і засмученим. Те місце було твоїм ворогом. Маленька ворона тебе застерегла, пам'ятаєш? Я згадав, як він радив уникати в майбутньому того місця. Я також згадав, що розлютився, бо він не дозволив мені сміятися. Я думав, що політ ворони був знаком тільки для мене, додав він. Я й гадки не мав, що до тебе також вони можуть бути прихильні. Ви про що? Ворона – це був знак, відповів Дон Хуан. Якби ти розумівся на воронах, то обходив би те місце десятою дорогою. Ворони не завжди поблизу, не завжди можуть застерегти, тож мусиш навчитися сам визначати сприятливе місце для таборування чи відпочинку. Після довгої паузи Дон Хуан раптом обернувся до мене і сказав, що для того, аби знайти сприятливе місце, мені досить зробити тільки одне – скосити очі. Він подивився на мене, ніби щось знав, і по-змовницьки додав, що саме так я вчинив, коли перекочувався по землі і помітив зміну кольорів. Дав зрозуміти, що вражений моїм досягненням. «Я справді не розумію, що тоді зробив», – сказав я. «Ти скосив очі, – мовив він захоплено. Це був технічний прийом, ти застосував його, хай навіть несвідомо». Тоді Дон Хуан пояснив мені цю техніку і... Наголосив, що зазвичай на те, щоб її опанувати, потрібні роки. Суть її полягає в тому, щоб повільно змусити очі сприймати окремо те саме зображення. Відсутність перетворення образу веде до подвійного сприйняття світу, а це подвійність сприйняття за Доном Хуаном дає змогу помічати зміни довкола, що їх звичайне око не вловлює. Дон Хуан заохочував мене спробувати, запевняв, що зорою це шкоди не завдасть, сказав – Почати треба з коротких поглядів, самими тільки кутиками очей. Тиснув пальцями у високий кущ поблизу і показав, як це робиться. Дивно було спостерігати, як Дон Хуан надзвичайно часто зиркає на рослину. Його очі нагадали мені тих вертких тварин, які не здатні дивитися вперед. Ми йшли, мабуть, годину, і весь цей час я намагався ні на чому не зосереджувати погляду. Тоді Дон Хуан сказав почати розділяти образи, які сприймає кожне око. Ще через годину в мене нестерпно розболілася голова, так що мені довелося зупинитися. «Як думаєш, зумієш самостійно знайти належне місце для відпочинку?» – запитав Дон Хуан. «Я уявлення не мав, за яким критерієм обирати належне місце». Він терпляче пояснив, що дивлячись на все короткими поглядами, можна вирізнити незвичайний образ – «Наприклад?» – спитав я. «Ну, може, радше не образ, а щось схоже на відчуття. Якщо подивишся на куїш дерево або камінь, де ти міг би відпочити, твої очі змусять тебе відчути, найкраще це місце для відпочинку чи ні?» Я знову умовляв його пояснити, що то за відчуття. Та він або не знав, як це зробити, або не хотів сказати. Мовив, що маю тренуватися, вирізняти місця, тоді він... Казатиме, чи працюють мої очі. У якусь мить я вловив образ того, що, як мені здалося, було галькою, яка відбивала світло. Я не міг її бачити, коли фокусував на ній погляд, але якщо швидко зиркав на те місце, то помічав якийсь слабкий блиск. Я вказав на те місце до Навіхуану. Воно було посередині відкритої, незатіненої кущами пласкої ділянки без густих чагарів – Дон Хуан зареготав і запитав, чому я обрав саме цю точку. Я пояснив, що бачив блиск. «Та мені начхати, що ти побачив», – сказав він. «Ти міг побачити хоч слона. Важливо, що ти відчув. Я взагалі нічого не відчував. Дон Хуан загадково поглянув на мене і сказав, що хоче би сів поруч зі мною відпочити, але збирається сісти окремо, поки я випробовуватиму обране місце. Я сівся. А Дон Хуан з цікавістю дивився на мене з відстані 30-40 футів. Через декілька хвилин він почав голосно сміятися. Чомусь його сміх мене рознервував, я був на межі. Відчував, що він глузує з мене, я розлютився. Я засумнівався у своїх мотивах тут бути. Безумовно, щось складалося не так у моїй взаємодії з Доном Хуаном. Я відчував себе лише пішаком у його лапах. Зненацька Дон Хуан щодуху кинувся до мене, сильно вхопив за руку і потягнув за собою на 10 чи 12 футів від того місця. Потім відпустив мене й обтерпід зі свого чола. Я помітив, що він виклався на повну. Дон Хуан поплескав мене по спині і сказав, що я обрав не те місце, тому він мусив якнайшвидше мене рятувати, побачив, що місце, де я сів, хотіло висмоктати з мене всі сили і почуття. Я засміявся. Згадка про те, як Дон Хуан несеться на мене, була надзвичайно кумедна. Він біг, як молодий, загрібав ногами червоний пил пустелі, ніби хотів катапультуватися наді мною. Щойно я бачив, як він сміється з мене, і за секунду він вже тягне мене за руку. Трохи згодом він загадав мені знову шукати належне місце для відпочинку. Ми йшли далі, але я нічого не помічав і не відчував, можливо... Якби був би трохи розслаблений, то завважив би щось. Однак я перестав гніватися на нього. Нарешті він вподобав собі якісь скелі, і ми зупинилися. Не розчаровувся, мовив Дон Хуан. На тренування очей треба багато часу. Я змовчав. Не збирався засмучуватися через те, чого взагалі не розумію, однак мусив визнати. Відколи я почав навідуватися до Дона Хуана, мене тричі охоплював дуже сильний гнів аж до запаморочення, коли я сидів на місцях, які він називав поганими. «Трюк полягає в тому, щоб відчувати очима», – сказав він. «Твоя ж проблема в тому, що ти не знаєш, що саме відчувати, але ти навчишся. Не зневірюйся і вправляйся». Доне Хуане, може ви б мені підказали, що я маю відчувати?» Ні, це неможливо. Чому? Ніхто не в змозі сказати, що ти маєш відчувати. Йдеться не про тепло, світло, ближчий колір. Це щось інше. Можете описати. Ні, єдине, що я можу, це дати тобі техніку. Як тільки навчися розділяти зображення і бачити все по два, зосередь увагу на проміжку між зображеннями. Будь-яка зміна варта уваги відбудеться саме там. А що це за зміни? Це не важливо. Важливі тільки твої відчуття. Кожна людина інакша. Сьогодні ти бачив блискав, але він нічого не означав, бо не було відчуття. Я не можу підказати тобі, що відчувати. Мусиш навчитися цього сам. Якийсь час ми мовчки відпочивали. Дон Хуан накрив лице капелюхом і лежав непорушно, ніби спав. Я поринув у свої нотатки, поки він... Раптово не поворушився, аж я стрепнувся. Він різко сів лицем до мене і насупився. «Ти маєш хист до мисливства. Ось чого тобі треба вчитися, полювати. Ми більш не будемо гаяти час на рослини». Він висунув перед щелепу та іронічно додав. «Хоча не думаю, що ми взагалі це робили, еж?" І розсміявся. Решту дня ми провели в походеньках по всіх усюдах, Дон Хуан тим часом неймовірно детально розповідав про гримучих змій. Де вони купляться, як рухаються, які в них сезонні звички, особливості поведінки. Потім він продемонстрував наочно кожен пункт і врешті спіймав і вбив велику змію, відрубав і голову випатрав, з держхуру підсмажив м'ясо. Його рухи були такі точні і вправні, що я отримував справжню насолоду просто від споглядання. Я слухав і дивився на все, мов зачарований. Моя зосередженість була настільки сильною, що решта світу майже перестала для мене існувати. Поїдання змій стало важким поверненням до реальності. Тільки, ну, я почав жувати шматок змійного м'яса, відчув нудоту. Відразу не мала причини, адже м'ясо виявилося смачним, тож здавалося, ніби мій шлунок зажив окремим життям. Я на силу ковтав, думав, що Дона Хуана вхопить грець від сміху. Пізніше ми сіли в затінку під скелею, щоб відпочити. Я знову взявся за нотатки і дійшов висновку, що Дон Хуан сьогодні дав мені величезний обсяг інформації про гримучих змій. «Твій мисливський дух повернувся до тебе», сказав зненацька Дон Хуан поважним тоном. «Тепер ти на гачку». «Перепрошую». Я хотів, аби він детально пояснив свою заяву про те, що я на гачку. «Як це на гачку?» «Мисливці завжди полюють», – відповів він. Я і сам мисливець. Хочете сказати, що полюєте заради виживання? Я полюю, щоб жити. І можу жити, де захочу. Він широким жестом обвів світ довкола. Бути мисливцем означає багато знати, вміти дивитися на світ з різних боків. Щоб стати мисливцем, треба перебувати з усіма в ідеальній рівновазі. Інакше мисливство стане безглуздою рутиною. Сьогодні, наприклад, ми впіймали малу змію. Мені довелося вибачитися перед нею за те, що мусив так зненацька перервати її життя. Я зробив те, що зробив, усвідомлюючи, що колись і моє життя обірветься так само, зненацька і остаточно. Загалом, ми і зміємо рівні. Одна з них нас сьогодні нагодувала. «Коли я полював, ніколи не думав про збереження такої рівноваги», – сказав я. «Неправда. Ти ж не вбивав тварин з нічев'я». «Ви з сім'єю живилися в Він говорив з такою певністю, ніби бачив усе на власні очі. «Звісно, так воно й було. Були часи, коли я забезпечував сім'ю дичиною». Недовго повагавшись, я запитав. «А звідки ви знаєте про це?» «Деякі речі я просто знаю», – відповів він. «Хоча не можу сказати, як». Я сказав, що мої тітки і дядьки називали всіх птахів, яких я впольовував фазанами. Дон Хуан відповів, що легко уявляє, як вони називають Горобця крихітним фазаном і на додачу зобразив, ніби їсть такого Горобчика. Його дивовижні рухи щелепою справді створювали враження, наче він пережовує цілу пташку з кістками і усім решта. «Я переконаний, що ти маєш хист до полювання», – сказав він, поглянувши на мене. «Ми не туди спрямовували твої зусилля. Можливо, ти захочеш змінити спосіб життя, щоб стати мисливцем?» Він нагадав, що я, не докладаючи великих зусиль, з'ясував, як шукати сприятливі та несприятливі місця для себе у світі, ще й навчився відрізняти пов'язані з тими місцями кольори. «Це свідчить про те, що ти маєш схильність до полювання», – заявив Дон Хуан. «Мало кому вдається одночасно знайти і місце, і колір. Бути мисливцем звучало дуже гарно і романтично, але водночас абсурдно, адже мені було байдуже до полювання». Не обов'язково, щоб мисливство тебе цікавило, чи тобі подобалось, відповів він на моє зауваження. У тебе є природна схильність. Я вважаю, що найкращі мисливці ніколи не люблять полювати. Просто вони добре це роблять, тільки того. У мене було враження, ніби Дон Хуан готовий сперечатися про що завгодно, хоч і стверджує, що взагалі не любить говорити. Те саме, що про мисливство можна сказати і про розмови, додав він. Я не конче люблю говорити. Я маю хист до цього і роблю це добре. От і все. Такий спритний хід з його боку здався мені смішним. «Мисливці мусять бути дуже зібраними людьми», – гів далі він. «Вони не залишають майже нічого на ласку долі. Я постійно намагався переконати тебе, що жити треба по-іншому, але безуспішно. Тобі ні за що було вхопитися тепер усе інакше. Тобі ні за що було вхопитися». А тепер усе інакше. Я повернув тобі мисливський дух, і, можливо, завдяки йому ти змінишся. Я сказав, що не хочу бути мисливцем. Нагадав, від самого початку я прагнув лише вивчати лікарські рослини. Однак він так далеко одвів мене від мити, що я вже не міг точно сказати, чи справді мене це досі цікавить. Добре, сказав він, дуже добре. Якщо в тебе немає чіткої картини того, що ти хочеш, тоді маєш шанс стати смиренішим. «Скажу так. На твою мету не впливає, чи рослини ти вивчатимеш, чи мисливство. Ти сам мені це казав. Казав, що хочеш, аби хтось тобі щось розповів, правильно?» Я йому справді таки говорив, працюючи в сфері антропології і бажаючи залучити його як інформатор. Дон Хуан засміявся, очевидно, свідомий свого контролю над ситуацією. «Я мисливець», – сказав, ніби прочитав мої думки. Мало, що я залишаю на ласку долі. Мабуть, доречно пояснити, що я навчився бути мисливцем. Я не завжди жив так, як тепер. У якусь мить свого життя мені довелося змінитися. Тепер я показую дорогу тобі. Веду тебе. Я знаю, про що кажу. Мене цього навчили. Я не сам усе збагнув. До ниху, маєте на увазі, що у вас був учитель? Скажімо, хтось навчив мене полювати. «Як тепер я хочу навчити тебе?» – відповів, а тоді швидко змінив тему. «Я думаю, що колись мисливство було найвеличнішим діянням з усього, що тільки людина могла виконувати. Усі мисливці були могутніми людьми. Вони мусили бути могутніми, щоб зносити тодішнє суворе життя». Мені раптом стало цікаво. «Чи він, бува, не говорить про часи, які передували конкісті?» – я почав розпитувати. А коли саме було те, про що ви кажете? Колись? Коли? Ну що означає колись? Це означає колись давно, або, можливо, сьогодні, просто зараз. Це не має значення. Колись усі знали, що мислиці найкращі з людей. Тепер це не кожному відомо, хоча декому таке відомо. Я це знаю. Одного дня і ти це знатимеш. Ти бачиш, до чого я веду? Чи думаю, так про мисливців індіанці які? Ось що я хотів би знати. Не обов'язково. А індіанці Піма? Не всі, лише деякі. Я називав різні сусідні племена, хотів підвести його до твердження, що мисливство було віруванням і практикою, яку поділяло певне коло людей. Але він уникав прямої відповіді, тому я змінив тему. Навіщо ви зі мною морочитеся, доне він скинув капелюха і почухав скроню, наче дивуючись. «Це мій дар тобі, – м'яко сказав він. Інші люди теж приносили тобі дари колись, і ти принесеш свій дар іншим. Припустимо, зараз моя черга. Одного разу я усвідомив, Якщо хочу бути мисливцем, який поважає себе, то мушу змінити свій спосіб життя. Я звик нарікати і скаржитись, я мав... Причини почуватися знедоленим, я ж був індіанець, а до індіанців ставляться, як до собак. Змінити цього я не міг, тому все, що мені залишалося, це власне горе. Але тоді доля мені усміхнулася, і дехто навчив мене полювати. Я збагнув, що життям, яким я жив раніше, не варто жити, і тому змінився. Але я задоволений своїм життям, навіщо його змінювати». Він почав тихо наспівувати мексиканську пісню, а потім мугикав мелодію. Голова його похитувалася в ритм пісні. Як думаєш, ми з тобою рівні? різко запитав він. Питання застало мене зненацька. Я відчув своєрідний дзвін у вухах, наче то він насправді викрикував слова, хоча це було не так. У його голосі звучав той самий метал, який бринів у моїх вухах. Я почухав ліве вухо мізинцем лівої руки. Вуха в мене постійно свербіли, і я виробив звичку нервовим рухом потирати їх середину мізинцем. Здавалося, що тремтить уся рука. Дон Хуан захоплено спостерігав за моїми рухами. «То як? Ми з тобою рівня?» – запитав він. «Звісно, що рівня», – відповів я. «Я певна річ говорив це поблажливо. Так, я ставився до Дона Хуана дуже тепло, хоча... І не завжди знав, як з ним поводитись. Проте десь у закапелках свого розуму, ніколи не визнаючи цього вголос, я все-таки вважав себе студентом університету, людину витонченого західного світу, вищим за індіанця. Ні, раптом відрубав він, ми з тобою не рівня. А чому це ніколи так, не погодився я. Ні, повторив він м'яко. Я мисливець і воїн, а ти... Нікчим. Я роззяв рота, не міг повірити, що Дон Хуан справді це вимовив. У мене випав із рук записник, я приголомшено втупився в нього, а потім просто ошалів. Він подивився на мене серйозно і зосереджено. Я уникав його погляду, і він заговорив. Висловлювався чітко, спокійно, але невблаганно. Сказав, що я, наче сутенер для інших, уникаючи вести свої битви веду... Битви невідомих людей, неправильно здобувати знання ні про рослини, ні про мисливство, ні про будь-що інше. Його світ точних дій, почуттів і рішень незмірно ефективніший, ніж мій незграбний ідіотизм, який іменую своїм життям. Коли він закінчив, я внімів. Він не говорив вороже чи пихато, але з такою силою і водночас спокоєм, що я геть перестав злитися. Ну, бо мовчали. я був... Знічений, не міг підібрати доречних слів. Я чекав, поки він заговорить. Минали години. Дон Хуан поступово нерухомив, аж поки його тіло не набуло дивної, майже страшної жорсткості. Темніло. Його селует був все важче відрізнити, і врешті навколо згустилося темрява, і він повністю злився з камінням. Його непорушність була цілковитою, наче його не існувало, Десь у півночі я збагнув. Якщо виникне потреба, Дон Хуан готовий назавжди залишитися в цій нерухомій позі серед дикої пустелі та скель. Його світ точних дій, почуттів і рішень виявився справді вищим. Я тихо торкнувся його руки, з моїх очей ринули сльози. Розділ сьомий. Бути недоступним. Четвер, 29 червня 1961 року. Дон Хуан знову, як і кожного дня майже тиждень, зачаровував мене своїми знаннями про особливості поведінки диких тварин. Спочатку пояснював, а потім підтверджував на практиці тактичні прийоми полювання, які називав перепелиними примхами. Я настільки занурювався в його розповіді, що цілий день минув непомітно, я навіть забув пообідати – Дон Хуан жартував, що це зовсім не схоже на мене пропустити прийом їжі. До кінця дня він спіймав п'ять перепілок у найвигадливішу пастку, навчивши і мене її збирати та встановлювати. «Нам вистачить двох», – сказав Дон Хуан, і трьох інших відпустив на волю. Потім він навчив мене смажити перепілок. Я хотів зрізати трохи гілок і зробити яму для приготування м'яса, як колись мій дідусь, обкласти її зеленим гілячем обмастити глиною, але Дон Хуан сказав, що не варто калічити кущі, особливо зараз, коли ми вже встигли скалічити перепілок. Ми поїли і поволі подалися до скелі. Сіли на схилі, і я сказав жартома, що якби він доручив готування мені, то я приготував би всіх п'ятьох перепілок, і смакувала моє барбікю набагато ліпше, ніж його смаженина. Не сумніваюся, мовив він, але якби ти так зробив, ми могли б ніколи цілими звідси не вибратися. Що ви маєте на увазі? Що могло б стати на заваді? Кущі, перепілки, все, що є довкола. Ніколи не вгадаєш, коли ви говорите серйозно, – сказав я. Дон Хуан нетерпляче сіпнувся і причмокнув губами. У тебе якесь дивне уявлення про те, що означає говорити серйозно, – мовив він. Я сміюсь, бо люблю сміятися, але все, що я кажу, смертельно серйозне, навіть якщо ти цього не розумієш. Чому світ має бути винятково таким, як ти про нього думаєш? Хто дав тобі право так вважати? Немає доказів, що світ не є таким, відповів я. Сутеніло. Я думав, що пора повертатися додому, але здавалося, Дон Хуан нікуди не квапиться туди, а мені було добре й тут, повіяв холодний вітер. Дон Хуан зненацька підвівся і сказав, що нам потрібно видритися схилом на вершину пагорба і стати на галявині подалі від кущів. Не бійся, мовив він, я твій друг і подбаю, щоб нічого поганого з тобою не сталося. Що ви маєте на увазі, запитав я, відчувши занепокоєння. Дон Хуан мав необійкий талант переносити мене зі стану чистої радості в стан дикого страху. Світ дуже дивний у цій порі, сказав він. Саме це я маю на увазі. Хоч би, що ти побачив, не лякайся. А що я можу побачити? Я ще не знаю, сказав індіанець, повернувся обличчям на південь і став дивлятись далечінь. Він, наче, зовсім не хвилювався. Я подивився туди, куди і він. Раптом Дон Хуан пожвавився і показав лівою рукою на темну пляму пустильних чагарників. Ось воно, вигукнув, наче вгледів те, на що довго чекав. Що там? запитав я. Ось воно, повторив він, дивись, дивись. Я не бачив нічого, крім чагарника. Воно вже тут, наполягав він. Воно тут. І в цю секунду раптовий порив вітру вдарив мене в лице, очі запекли. Я поглянув туди, куди показував Дон Хуан. Нічого незвичайного там не було. Я нічого не бачу. Але ж ти відчув це, вигукнув він. Щойно відчув, воно ж потрапило тобі в очі і заважає дивитися. Ви про що? «Я навмисно привів тебе на вершину пагорба», – сказав він. «Тут нас видно з щось до нас прийшло». «Що, вітер?» «Це не просто вітер», – сказав він суворо. «Хоча ти так його можеш сприймати, бо для тебе існує тільки вітер». Я напружив зір і вдивлявся в пустельні чагарники. Дон Хуан мовчки постав біля мене, а потім пішов до найближчого чапоралю, де став ламати великі гілки з кущів. Виламав вісім штук і зробив з них оберемок. Тоді наказав мені робити так само і голосно вибачитися перед кущами за те, що я їх калічу. Коли кожен з нас мав по оберемку, Дон Хуан вилів бігти з ними на вершину пагорба і лягти гореліць між двома каменями. нечуваною швидкістю він накрив мені все тіло гілками з мого оберемка, потім вкрив так само себе і прошепотів крізь листя, що я маю дивитися, як цей так званий вітер вщухне, коли ми станемо непомітними. І справді в якусь мить на превеликий подив вітер стих, як Дон Хуан і передбачав. Це сталося так непомітно, що я прогавив без зміну, коли б навмисно її не чекав. Якийсь час вітер шарудів у листі над моїм лицем, а тоді поступово все навколо стишилось. Я прошепотів Дону Хуану, що вітер вщух – а він пошепки відповів, аби я не шумів і не ворушився, бо те, що вважаю вітром, зовсім не вітер. Воно має власну волю і здатне нас пізнати. Я нервово засміявся. Приглушеним голосом Дон Хуан звернув мою увагу на тишу довкола, а тоді про потів що хоче встати, і що я маю встати разом з ним, обережно скинувши з себе гілки лівою рукою. Ми підвелися одночасно. Дон Хуан хвилину дивився на південь, а тоді раптом обернувся і глянув на захід. «Підлини, шпарка! Справжній тобі підлини, шпарка!» – бурчав Він, вказуючи на південний захід, і раптом загукав. «Дивись, дивись!» Я дивився так уважно, як тільки міг. Дуже хотів побачити те, про що він казав, але не помічав нічого гісінького. Точніше, не помічав нічого такого, що б не бачив раніше, тільки похитувалися кущі, збурені вітром. Воно вже тут, сказав Дон Хуан. Аж тут вітер вдарив мене в обличчя. Здавалося, що віяти він почав відразу, як тільки ми підвелися. Я не йняв віри. Мало ж бути якесь логічне пояснення. Дон Хуан тихо засміявся і порадив не мучити мозок, намагаючись це збагнути. Наламаймо ще гілля, мовив він. Ненавиджу робити це з рослинками, але мусимо його вгамувати. Зібрав гілки, якими ми вкрилися, і закидав їх камінням та землею. Потім ми, як раніше, зібрали по вісім гілок. Тим часом вітер постійно дув, я відчував, як він тріпоче моїм волоссям навколо вух. Дон Хуан прошепотів, щоб я не робив жоднісінького руху чи звуку після того, як він мене накриє. Дуже швидко поклав гілки на моє тіло, а тоді ліг і вкрив себе. Ми залишилися в таких позах хвилин за двадцять. І весь час відбувалися дивні речі. Вітер то здіймався до жорстких поривів, то м'яко шелестів. Я затамував подих, чекаючи сигналу Дона Хуана. У певний момент він легко сунув себе гілки. Я зробив те саме, і ми підвелися. На вершині пагорба панувала тиша. Лише в чапаралі поблизу ледь тремтіло листя. Дон Хуан не відводив погляду від кущів з південного боку. — О, воно знову! Голосно крикнув він. Я, підстрібнувши мимоволі, втративши рівновагу, він владним голосом наказав дивитися. «Що я маю побачити?» – розпачливо спитав я. Він сказав, що це вітер, чи що воно таке. Схоже на хмару або коловорот над самими кущами, який рухається до пагорба, де ми є. Я побачив віддалік брижі над кущами. «Ось воно», – сказав мені на вухо Дон Хуан. «Подивись, як воно шукає нас». Саме в цей момент сильний порив вітру вдарив мене в обличчя, як раніше, але цього разу моя реакція була іншою. Я злякався. Не бачив того, що описував Дун Хуан, але бачив, як кущами проносяться моторошні хвилі. Я не хотів піддаватися страху і відчайдушно шукав якесь вирогідне пояснення. Я казав собі, що... На цих теренах, ймовірно, постійно присутні повітряні потоки, а Дон Хуан, добре орієнтуючись на цій місцевості, не лише знав про це, а й вмів передбачати їхню появу. Єдине, що нам лишалося, це лягти, рахувати й чекати, поки вітер зійде на нівець, а підвівшись знов чекати на повторення. Голос Дона Хуана вирвав мене з роздумів. Він сказав, що нам пора йти. Я зупинився, щоб пересвідчитися, що вітер вщух. Я нічого не побачив, до нихуани. Ні, ти таки помітив щось незвичайне. Може, краще поясніть мені ще раз, що я мав побачити? Я вже казав, відповів він. Те, що ховається у вітрі і подібне на вихор, хмаро, туман, лице, що крутиться коловоротом. Тоді руками зробив горизонтальний вертикальний рух. Воно рухається в певному напрямку, продовжив він, перекидаючись або крутячись, «Мисливець мусить знати це все, щоб і самому рухатися правильно». Я хотів пожартувати, але він так старанно намагався все пояснити, що я не наважився. Він секунду дивився на мене, і я відвів погляд. «Безглуздо думати, що світ тільки такий, яким ти його вважаєш. Світ – загадкове місце, особливо в сутінках». Рухом голови Дон Хуан вказав на вітер. «Він може піти слідом за нами». Моголь, може знесилити нас і навіть убити. Вітер. У цю пору дня в сутінках вітру немає. У цей час є тільки сила. Ми просиділи на вершині пагорба годину. Весь цей час сильний вітер не вгавав. П'ятниця, 30 червня 1961 року. Пізно пообіді, попоївши, ми з Доном Хуаном Звично влаштувалися перед вхідними дверима. Я сів на своє місце і у роботу з нотатками. Він ліг на спину, склавши руки на животі. Через вітер ми цілий день провели біля хати. Дон Хуан сказав, що ми свідомо потривожили вітер, тому краще його не дражнити. Мені навіть довелося на ніч вкритися гіллям. Раптовий порив вітру змусив Дона Хуана одним спритним стрибком схопитися на ноги. — Чорсь забирай, — сказав він, — вітер шукає тебе. — Ні, я на це не куплюсь, до них, — доне, них сказав я, сміючись, — ні за що. Не те, щоб я хотів перечити йому, але мені в голові не вкладалося, що вітер має власну волю і шукає мене, чи помітив нас тоді, як кинувся на вершину пагорба. Я сказав, що ідея свавільного вітру — це дуже спрощене бачення світу. — Тоді що ж таке вітер? — виклично запитав він. Я взявся терпляче пояснювати, що теплі й холодні маси повітря створюють різницю тисків, і, власне, ця різниця тисків змушує маси повітря рухатися вертикально чи горизонтально. Мені знадобилося чимало часу, щоб детально пояснити індіанцеві основи метеорології. «Тобто ти хочеш сказати, що вітер – це просто тепле і холодне повітря?» – запитав він з «Боюся, що так». Я тихо насолоджувався тріумфом. Дон Хуан, здавався, був приголомшений, але потім глянув на мене і зареготав. «Усі твої судження категоричні», – сказав він із ноткою сарказму. «Істина в останній інстанції, так ти думаєш? Однак для мисливця твої думки нічого. Неважливо, один тиск, два чи десять. Якби ти жив тут у пустелі, то знав би, що в сутінках вітер стає силою. Мисливець гідний своєї сили знає і цей діє відповідно. Як він діє? Він використовує сутінки і силу, яка захована у вітрі. Як? Якщо треба, він ховається від сили, укривши себе і залишається нерухомим, доки сутінки не минуть і сила не огорне його своїм захистом. Дон Хуан зробив жест, наче охоплюючись руками. І захист схожий на спинився, добираючи слово, я запропонував кокон. «Правильно», – сказав він, – «сила огортає тебе ніби кокон. Мисливець може залишатися у відкритому просторі, ні пума, ні койот, ні слимак його не зачепить. Гірський лев може підійти до нього в і понюхати, але якщо він не поворушиться, лев піде геть. Це я можу тобі гарантувати». З іншого боку, якщо мисливець хоче бути поміченим, достатньо в сутінках піднятися на пагорб як сила вчепиться в нього і всю ніч шукатиме. Відтак, якщо хоче вночі пересуватися чи не спати, мисливець має залишатися доступним вітрові. Ось тобі й таємниця великих мисливців. Бути доступним чи недоступним на певному повороті дороги. Я трохи заплутався і попросив повторити. Дон Хуан терпляче пояснив, що використовує сутінки і вітер для того, щоб показати вирішальну роль взаємодії між приховуванням і виявлянням себе. «Ти мусиш навчитися ставати доступним або недоступним», – сказав він. «Бо на цьому етапі життя ти доступний весь час». Я заперечу. Вважав, що моє життя стає дедалі таємничішим. Він сказав, що я не зрозумів його. Адже бути недоступним не означає ховатися, мати таємниці чи бути недосяжним. Зараз поясню по-іншому. Терплячий продовжив він. «Немає сенсу ховатися, якщо всі знають, що ти ховаєшся. З цього якраз випливають твої теперішні проблеми. Коли ти ховаєшся, всі про це знають. А коли не ховаєшся, ти доступний для всіх штурханів. Я відчув загрозу і спробував виправдатися. «Не пояснюй нічого», – сухомовив Дон Хуан. «Цьому немає потреби. Ми дурні, всі ми, і ти не виняток». Були часи, коли я, так само, як ти, був доступний завжди і всюди, знову і знову, аж поки в мені не залишилося нічого, крім, можливо, плачу. Я робив те саме, що й ти. Дон Хуан зміряв мене поглядом, а тоді голосно зітхнув. Хоч я був молодший за тебе, докинув він. Якось мені раптом стало досить, і я змінився. Сказати б одного дня, стаючи мисливцем, розгадав таємницю і бути доступним чи недоступним. Я зізнався, що все ще не схоплюю суті. Він вдався до іспанських ідіом поненце-аль-альканце al і поненце-ен-ель-дель-каміно, які означали перебувати в межах досяжності та перебувати посеред вулиці повної руху. «Ти мусиш забиратися звідси, – пояснив він, – мусиш піти з перелюдненої вулиці. Ти там навіть не сховаєшся, тільки вважатимеш, ніби сховався. Бути посеред вулиці означає, що всі, хто коло тебе проходить, бачать твої приходи й відходи». Його метафора звучала цікаво і незрозуміло водночас. «Ви говорите загадками, – зауважив я. Він довго дивився на мене, відтак почав щось мугикати». Я випростав спину і нашурошився. Знав, коли Дон Хуан могикає мексиканській мелодії, він готується завдати мені удару. «Аго!» – він усміхнувся і пильно подивився на мене. «А що трапилося з твоєю білявою приятелькою? Тією дівчиною, яка тобі так подобалась?» «Мабуть, я дивився на нього, як причмелений бодур, Він втішено розсміявся, я стояв ні в сих, ні в тих. Ти розповідав мені про неї» нагадав Дон Хуан. Я не пригадував, щоб колись про когось розповідав йому в кожному разі точно не про блондинку. Я ніколи не говорив про неї. Звісно, говорив, запевнив він, ніби відкидаючи мій аргумент. Я хотів заперечити, але Дон Хуан перебив мене і сказав, що неважливо, звідки йому це відомо, важливо лише те, що вона мені подобалась. Мені піднялася хвиля обурення проти нього. Не впирайся, Сухо сказав він, зараз тобі треба відкинути почуття своєї важливості. Колись у тебе була жінка, дорога тобі жінка, а потім ти її втратив. Я й справді замислився, чи Буат таки не розповідав Дону Хуану про неї. Вирішив, що не було такої нагоди, а може й була. Щоразу, коли він їхав зі мною, ми розмовляли без перестанку. Я не запам'ятав усього, про що ми говорили, бо вів машину і не міг записувати». Мої висновки трохи мене заспокоїли. Я погодився. У моєму житті справді була дуже важлива для мене блондинка. А чому ви не разом? Вона пішла. Чому? Причин було багато. Неправда. Була тільки одна причина. Ти став занадто доступний. Я дуже хотів почути, що Дон Хуан має на увазі. Він знову зачепив мене заживе. Помітивши, що це мало ефект, він стиснув губи, приховуючи пустотливу посмішку. «Всі знали про вас», – сказав він із непохитною впевненістю. «І що не так?» «Це смертельно небезпечно. Вона була чудовою людиною». Я зізнався, що маю відразу до цих ігору у піджмурки, а найбільше до його заяві з впевненістю очевидця, який всюди був і все бачив. Але ж це правда. Без зброї він мене щирість у голосі. Я все це бачив. Вона була дивовижна. Я знав, що без безглуздо, але гнівався через те, що він порушив болючу для мене тему, сказав, що дівчина, про яку йдеться, не така вже й чудова, як на мене, бо вона була слабкою. Як і ти, спокійно зазначив він, але це неважливо. Важливо те, що ти скрізь її шукав, це й роботізний, особливу людину в твоєму світі. Особливі люди заслуговують лише на добрі слова. Я знітився, мене охопив великий смуток. Доне навіщо ви робите це зі мною? Вам завжди вдається мене засмутити. Задля чого? Бачиш, зараз ти потураєш свої сентиментальності, дорікнув він. Який у всьому цьому сенс, доне Хуанне? Сенс у тому, щоб бути недоступним, заявив він. Я нагадав тобі про людину з минулого, щоб показати те, що не вдалося показати з вітром. Ти втратив її, бо завжди був досяжним, досяжним для неї, і життя твоє було рутинним. Ні, заперечив я, ви помиляєтесь, моє життя ніколи не було рутинним. Було і є, сказав він, так ніби це була аксіома. Не таким банально рутинним, і тому в тебе склалося враження, що воно не таке, але запевняє, твоє життя було і залишається рутинним. І хотів було образитися, але щось його погляді вселяло неспокій, підштовхуючи далі і далі. «Мистецтво полювання полягає в умінні бути недосяжним», – сказав Дон Хуан. «І з блондинкою ти мав стати мисливцем і зустрічатися з нею стримально. Не так, як ти робив. Ти проводив з нею день за днем, доки з почуттів залишилася тільки нудя. Правда? Я не відповів, бо відчував, що не мушу. Він говорив правду. Бути недосяжним означає обачно втручатися в довколішній світ. З'їдати не п'ять перепілок, а тільки одну. Не ламати рослин тільки для того, щоб зробити барбекю. Не відкривати себе силі вітру без потреби. Не використовувати і не вичавлювати людей до краплі, особливо тих, кого любиш. Я ніколи нікого не використовував, сказав я щиро. Але Дон Хуан стверджував, що це не так. І саме тому прямо заявляв, начебто люди викликають у мене в тому іну його. Бути недоступним означає свідомо запобігати виснаженню себе і інших, продовжив він. Це означає не бути голодним і зневіреним, як той бідака, який завжди думає, що більш ніколи не зможе наїстись, тому поглинає всю їжу, усіх п'ятьох перепілок. Дон Хуан явно бив нижче пояса. Я засміявся, і це його ніби потішило. Він легенько поклав руку мені на спину. Мисливець знає, що буде заманювати звіра в пастку знову і знову, тому не хвилюється. Волюватися, ставати досяжним, мимоволі досяжним. Коли хвилюєшся, починаєш увіча і чіплятись за щось, а тільки навчепишся, не неодмінно виснажуєш себе або того чи те, за що вчепився. Я сказав, що в моєму повсякденному житті немислено бути недосяжним. Мав на увазі, що для свого функціонування маю перебувати в досяжності для тих, із ким маю справи. «Я вже говорив, що бути недосяжним не означає ховатися чи таїтися», – сказав спокійно Дон Хуан. «Це також не означає, що ти не можеш вести справи з людьми. Мисливець ставиться до свого світу обачно і ніжно, неважливо, про що саме йдеться, про речі, рослини, тварин, людей чи силу. Мисливець тісно поєднаний зі світом, і все ж залишається для цього світу недосяжним». «Це протиріччя», – сказав я. Він не може бути недосяжним, якщо він там, у своєму світі, щогодини день за днем. Ти не зрозумів, – терпляче мовив Дон Хуан. Мисливець недосяжний тому, що не витискає світ до краплини. Він легко його торкається, залишається доти, поки має в цьому потребу, а тоді швидко відходить, не залишаючи слідів. А розділ восьмий. Руйнування життєвого розпорядку. Неділя, 16 липня 1961 року. Ми цілий ранок спостерігали за гризунами, схожими на товстих білок. Дон Хуан називав їх видільними щурами. Він сказав, що вони вміють спритно вибиратися з небезпеки, але мають жахливу звичку, тільки ну, відриваються від хижака, зупиняються, навіть вилізають на камінь, щоб звестись на задні лапи і роззернутися довкола, а тоді чистять себе. «У них дуже хороший зір», – сказав Дон Хуан. «Ти маєш рухатись тільки тоді, коли вони біжать, тому мусиш навчитися передбачати, коли саме вони зупиняться, щоб зупинитися одночасно з ними». Я захопився спостереженням і мав плідний, як для мисливця, день, бо зумів вистежити цілу купу гризунів. Правда, кажучи, я майже завжди передбачав їхні рухи. Потім Дон Хуан навчив мене робити пастки, щоб їх ловити». Він пояснив, що мисливець має витрачати час на спостереження за місцем харчування чи лігом тварин, щоб з'ясувати, де краще влаштувати пастку. А потім уночі, мов, пороставляти пастки. А на ранок залишається тільки це – полохати гризунів, аби ті кидалися в його сельця. Ми назбирали патиків і взялися латнати пастки. Я майже завершив свою, збуджено чекав, щоб перевірити, чи вона спрацює. Як раптом Дон Хуан зупинився, глянув собі на ліве зап'ястя, так, наче звірявся з годинником, якого ніколи не мав, і сказав, що годинник показує обідній час. Я тримав довгий пруд, з якого хотів зробити обруч, згинаючи дугою, автоматично поклав його до решти мисливських знарядь. Дон Хуан подивився на мене з цікавістю і раптом видав себе звук заводської сирени, яка оголошує обійню перерву. Ні, засміявся, він бездоганно відтворив звучання сирени. Я пішов до нього і помітив, що він досі дивиться на мене і хитає головою з боку в бік. «А нехай йому!» – скрикнув він. «Що не так?» Він знову видав довгий голосний звук заводської сирени. Обідня перерва закінчилася», – сказав він. Вертайся до роботи. На якусь миття засмутився, потім подумав, що він, певно, жартує, адже ми не взяли з собою нічого на обід. Я так захопився гризунами, що забув про відсутність провізії. Знову взявся за прути, і спробував загнути його. Через хвилину Дон Хуан знову видав сирену. Пора повертатися додому, сказав він. І знову звірився зі своїм уявним годинником і лукаво мені підморгнув. «П'ята година?» – сказав так немов, відкриваючи таємницю. Я подумав, що йому просто набридло полювання, і він вирішив, що з нього досить. Я все відклав і почав збиратися, думаючи, що він теж готує своє спорядження. Коли скінчив, глянув у його бік і побачив, як він сидить, схрестивши ноги за кілька футів від мене. «Я готовий», – сказав я. «Можемо йти?» Він підвівся, виліз на камінь за вишки в шість футів і подивився на мене зверху притуливши обидва долоні до рота видав довгий пронизливий звук. Це було схоже на грандіозну заводську сирену. Він обернувся довкола своєї осі, видобуваючи глибокий, тужний звук. «До ниху, а не що це ви робите?» – здивувався я. Він відповів, що дає знак усьому живому йти додому. Мене це вразило. Я не міг збагнути, жартує він, чи з'їхав з глузду. Я уважно спостерігав за ним і намагався Зіставити його дії з чимось, про що він говорив. Ми майже не балакали від ранку, тож нічого важливого я так і не пригадав. Дон Хуан все ще стояв на камені. Він поглянув на мене, усміхнувся і знову підморгнув. Мені раптом стало тривожно. А Дон Хуан знову притулив долоні до рота і знову видав звук, вже інакший, протяжний свист. Він сказав, що зараз восьма година ранку і попросив розкласти спорядження, бо в нас попереду цілий день. Йому подиву не було меж. За лічені хвилини тривога перетворилася на дикий страх і непереборне бажання втекти. Я подумав, що Дон Хуан з божеволів вже збирався дременути, коли Дон Хуан спустився з каменя і всміхаючись підійшов до мене. «Ти думаєш, що я з божеволів, геш?» – запитав він. Я відповів, що його непередбачувана поведінка лякає мене до нестями. Він сказав «квит за квит». Я не розумів, що він мав на увазі. Не міг позбутися думки, що його вчинки свідчать про божевілля. Але він пояснив, що навмисно хотів налякати мене донестями своєю непередбачуваною поведінкою, бо я його так само лякаю своєю передбачуваною поведінкою. І підсумував, що мій життєвий розпорядок таке ж божевілля, як і його сирена. Я був шокований і заперечував, що насправді немає жодного розпорядку, сказав, що Вважаю своє життя безладним якраз через відсутність здорового розпорядку. Дон Хуан розсміявся і вказав сісти поряд. Уся ситуація вкотре загадково змінилася. Мій страх розвіявся відразу після того, як він почав говорити. «Який у мене розпорядок?» – спитав я. «Усе, що ти робиш, це рутина». «Хіба не у всіх так?» «Не у всіх. Я, наприклад, не дотримуюсь розпорядку». Дони Хуане, а що ж підштовхнуло вас до цього? Невже щось зробив чи сказав, що могло спонукати вас до такої поведінки? Так, ти думав про обід. Та я й слова вам не сказав. Звідки ж ви знаєте, що я про це думав? Ти турбуєшся про їжу щодня, до і після полудня, приблизно о шостій вечора і восьмій ранку. А тоді ущіпливо додав. Ти турбуєшся про їжу у такий порі навіть тоді, коли не голодний. Єдине, що мені знадобилося, щоб продемонструвати твій рутинний дух, це загудіти, як сирена. Твій дух навчений працювати за сигналом. Він запитально поглянув на мене. Я не мав, що сказати на свій захист. Тепер ти готуєшся до того, щоб і полювання перетворити на рутину. Не бавав він. Ти вже встановив у полюванні власний режим, розмовляєш у певний час, харчуєшся у певний час, засинаєш у певний час. Мені було нічого відповісти. Ти як Дон Хуан описав мої звички в харчуванні, було легко застосувати до всього іншого в моєму житті. Проте я вважав своє життя не таким монотонним, як у деяких моїх друзів чи знайомих. «Ти вже багато знаєш про полювання», – вів далі Дон Хуан. «Тобі буде легко усвідомити, що передусім мисливець вивчає розпорядок своєї здобичі. Це і робить з нього хорошого мисливця». Якщо пригадаєш, як я вчив тебе мисливства, то, можливо, зрозумієш, про що я. Спочатку я навчив тебе робити і розставляти пастки, тоді вчив розпорядку, де чи яку ловитимеш, а потім ми перевіряли, чи накладаються наші пастки на їхній розпорядок дня. Ці частини – зовнішня форма полювання. Тепер я маю навчити тебе останньої, і, мабуть, найважчої частини. Можливо, минуть роки, перш ніж ти зможеш з повним правом сказати, що зрозумів і став мисливцем. Дон Хуан зупинився, немов даючи мені час. Він зняв капелюха і почав імітувати, як чистять себе гризуни, яких ми вистежували. Мені стало смішно, бо кругла голова робила його схожим на цих гризунів. «Бути мисливцем не означає просто ловити тварину капкан чи все це», – пояснював він. Мисливець, який чогось вартує, вполює здобич не тому, що розставив пастки, не тому, що добре знає її розпорядок, а власне тому, що сам не дотримується розпорядку. Це його велика перевага. Він не подібний на тварин, на яких полює, із закріпленою чіткою послідовністю дій і незмінними звичками. Мисливець вільний, гнучкий і непередбачуваний. Те, що говорив Дон Хуан, здавалося. Довільним і раціональним ідеалізуванням. Я не міг уявити собі життя без рутини, прагну бути щирим із ним, але просто погоджуватися чи не погоджуватися. Я відчував, що сказане неможливо втілити ні мені, ні комусь іншому. «Мені байдуже, що ти відчуваєш», – сказав він. «Щоб стати мисливцем, треба скасувати розпорядок свого життя». Ти добре проявив себе на полюванні, ти так швидко вчишся, що, очевидно, можеш збагнути. Ти сам схожий на здобич. Тебе легко передбачити. Я попросив Донахона пояснити докладніше, навести конкретні приклади. Я кажу зараз про полювання, відповів він спокійно. Саме тому розповідаю про те, що стосується звірят про місця, де вони шукають поживу, про їхні повадки, про те, коли і як вони сплять, де живуть, куди бігають чи літають. На цю рутину я тобі вказую, щоб ти усвідомив її присутність у своєму існуванні. Ти спостерігав за звичками тварин у пустелі. Вони їдять і п'ють у певних місцях, живуть у певних місцях, залишають сліди у певний спосіб. По суті, все, що вони роблять, хороший мисливець може передбачити чи відтворити. В моїх очах ти поводишся як здобич. Хтось колись вказав і мені на це, тож ти не поодинокий. Всі ми поводимося так само, як тварини, на яких полюємо. Це, звісно, робить нас теж здобичу для когось чи чогось іншого. Тож мисливець, який все це знає, турбується, аби перестати самому бути здобичу. Розумієш, про що я? Я повторив, що його план недосяжний. «Це вимагає часу», – сказав Дон Хо. «Можеш почати з того, що не кожного дня обідати о 12 годині». Він поглянув на мене і доброзичливо усміхнувся. Його вираз обличчя був дуже куменним і змусив мене сміятися. «Проте є такі тварини, яких не вистежити», – продовжив він. «Наприклад, певний вид оленів, яких удачливий мисливець може зустріти один раз за життя, якщо вельми пощастить». Дон Хуан зробив драматичну паузу і проникливо глянув на мене. Він немов чекав на мої запитання, але я жодних не мав. Тоді продовжив. А як думаєш, що робить їх настільки особливими, а зустріч з ними унікальною? Я знизав плечима або не знав, що сказати. Вони не мають розпорядку, мовив він тоном відкривання. Це й робить їх дивовижними. — Олень спить уночі, — сказав я. — Хіба це не розпорядок? — Звичайно, якщо олень спить щоночі, у певний час і у певному місці. Але ті чарівні створіння поводяться інакше. Можливо, колись пересвічишся на власному досвіді. А може це стане твоєю долею – загнати одного з них. — Що ви маєте на увазі? — Ти любиш полювати. Десь колись у світі ваші стежки з чарівним створінням можуть перетнутися, і ти... Отримає шанс полювати на нього. Мені одного разу з цим пощастило. Наша зустріч відбулася вже після того, як я навчився полювати і багато практикував. Якось я був у густому лісі в горах центральної Мексики, коли раптом почув дуже приємний свист, невідомий мені. Жодного разу за роки блукань дикими лісами я не чув нічого подібного. Я не міг зрозуміти, звідки він лунає. Здавалося, що звідусіль. Перше, що я подумав, мене оточило стадо чи зграє невідомих мені тварин. Я знов почув свист, який мене дратував і лунав звідусіль. Тоді я збагнув, що мені пощастило. Я зрозумів, що це чарівна тварина, чарівний олень. Я знав, що чарівному оленю відомі розпорядки звичайних людей і розпорядки мисливців. Нескладно зметикувати, що в такій ситуації робитиме звичайна людина. Насамперед, страх перетворить її на здобич. Ставши здобич, вона матиме тільки два варіанти втекти або лишитися. Якщо вона без зброї, то рятуючи життя, кинеться у відкрите поле, а якщо озброєна, то приготує зброю. І застигне на місці або припаде до землі. Натомість мисливець, полюючи в пустелі, не зробить і кроку, не подбавши про захист, тож він негайно сховається. Може кинути своє пончо на землю, чи повісити на гілку, як принаду, а сам сховається і буде вичікувати, поки здобич зробить свій хід. Зустрівши чарівного оленя, зробив інакше. Швидко став на голову і почав тихо плакати. Я так довго плакав, схлипуючи при цьому, що ледь не втратив свідомість. Раптом відчув м'який вітерець. Хтось нюхав моє волосся над правим вухом. Я спробував повернути голову, щоб побачити, хто це – але не зміг і впав, тоді ручко сів і побачив, що мене розглядає осяйне створіння. Олень дивився на мене, я пообіцяв, що не завдам йому шкоди. Тоді олень заговорив. Дон Хуан зупинився і поглянув на мене, я мимоволі посміхався. Дон Хуан зупинився і поглянув на мене, я мимоволі посміхався. Олень, який розмовляє, це м'яко кажучи малоймовірна ідея. Він говорив зі мною, сказав Дон Хуан, хитро усміхаючись. Олен говорив? Саме так. Він підвівся і взяв своє мисливське знаряддя. Він розмовляв по-справжньому? Запитав я з пан Дон Хуан розреготався. І що ж він сказав? Запитав я напівжартома. Я подумав, що старий знущається з мене. Він мовчав так, ніби намагався щось пригадати, а тоді його очі засяяли, він промовив. Чарівний Олень сказав Привіт, друже. Я йому відповів Привіт. Тоді він запитав у мене, а чому ти плачеш? Я сказав, бо мені сумно. Тоді Чарівний Олень сказав мені на вухи так чітко, як зараз кажу я. Не сумуй. Денхуан дивився мені в очі. Погляд його пустотливо виблискував. Він. Почав сміятися. Я сказав, що розмова з Оленем була до певної міри безглузда. — А чого ти очікував? — спитав він, ще сміючись. «Я — Я ж індіанець. Його почуття гумору здалося мені настільки дивовижним, що я засміявся також. — Ти не віриш, що чарівні Олені розмовляють, правда? — Дарути, але я просто не можу повірити, що таке можливо. — Я тебе не звинувачую, — запевнив він мене. Це чи не найдивовижніше у світі річ? А розділ 9. Остання битва на землі. Понеділок, 24 липня 1961 року. У другій половині дня, після кількох годин блукання пустилою, Дон Хуан вибрав місце в затінку, щоб перепочити. Щойно мисіло, він почав говорити. Сказав, що я багато дізнався про полювання, але... Не змінився настільки, як би йому хотілося. Недостатньо лише вміння розставляти пастки, казав він. Мисливець мусить жити, як мисливець, щоб взяти від життя якнайбільше. На жаль, змінюватися важко, це відбувається дуже повільно. Іноді роки потрібні, щоб людина переконалася у потребі змін. Мені знадобилися роки, але, можливо, я не мав хисту до полювання. Думаю, для мене найважчим було по-справжньому захотіти змінитися. Я запевнив його, розумію, про що йдеться. З того часу, як він почав навчати мене полювання, я став переосмислювати власні дії. Але найдраматичнішим відкриттям, мабуть, було те, що мені подобався спосіб життя Дона Хуана. Мені подобався Дон Хуан як людина. У його поведінці була якась твердість. Ти, як він тримався, тільки доводило, що він справжній майстер. Але він ніколи не зловживав своїми перевагами, аби щось від мене отримати. Я відчував, що його інтерес до зміни мого способу життя втілювався через безкорисливі поради чи авторитетний аналіз моїх помилок. Він змусив мене бути дуже свідомим своїх недоліків, проте я не знав, чи це виправить щось у мені. Я щиро вірив, що з огляду на мої життєві прагнення його спосіб принесе мені тільки злидні проблеми і розчарування. Однак я навчився поважати його майстерність, завжди виражену через красу і точність. «Я вирішив змінити тактику», – сказав Дон Хуан. «Я попросив пояснити, бо твердження було настільки розмите, що я не знав, чи воно мене стосується. Хороший мисливець змінює свої методи так часто, як йому треба», – відповів він. «Ти сам це знаєш». «Дон Хуане, що ви маєте на увазі?» «Мисливець повинен знати не тільки звички своєї здобичі. Він також має знати, що на землі існують сили, які ведуть людей, тварини, і все живе». Він замовк. Я чекав продовження, але, здається, він вже сказав все, що хотів. «Про які сили ви говорите?» – запитав я після довгої паузи. «Про сили, які керують життям і смертю». Дон Хуан перестав говорити. Здавалося, йому було дуже складно підібрати слова. Він потирав руки, хитав головою, надимав щоки. Двічі знаком показував мені мовчати, коли я просив пояснити його загадкові твердження. «Ти не зможеш так легко зупинитися», – нарешті сказав він. «Я знаю, що ти впертий, але це не має значення. Що більше в тобі впертості, то краще буде, коли ти змінишся». «Я докладаю всіх зусиль», – запевнив я. «Ні, не погоджуюсь. Ти не докладаєш всіх зусиль. Просто так кажеш, бо це гарно звучить». Насправді, ти ж так кажеш про все, щоб не робив. Ти багато років поспіль докладаєш усіх зусилля, де результат. Треба конче щось зробити, щоб виправити це. Я відчув, що знову мушу захищатися. Дон Хуан звично влучав у мої слабкі місця. Тоді я пригадав, завжди, коли пробую захиститися від його критики, я пошиваюся в дурні. І спинився посеред довгої пояснювальної промови. Дон Хумен зацікавлено глянув на мене і засміявся. Дуже він нагадав мені свої слова про те, що всі ми дурні, і я не виняток. «Ти завжди намагаєшся пояснювати свої дії, ніби ти єдина людина на землі, яка помиляється», – сказав він. «Це твоє вічне почуття власної важливості. У тебе його забагато, як і в особистої історії. Водночас ти не береш на себе відповідальність за свої вчинки». Не ставишся до смерті, як до порадника, до того ж ти занадто доступний. Інакше кажучи, у твоєму житті панує такий самий безлад, як і до нашого знайомства. Мене знову панувала гординя, і захотілося переконувати, що він помиляється, але Дон Хуан жестом звелів заспокоїтись. «Треба брати на себе відповідальність за перебування в дивному світі», – сказав він. «Бо ми ж у дивному світі, ви знаєте, я ствердно кивнув, але ми говоримо не про одне й те саме, мовив він. Для тебе світ дивний, бо ти як не нудьгуриш через нього, то сваришся з ним. А для мене світ дивний, бо він величезний, прекрасний, загадковий, незбагнений. Я прагну переконати тебе взяти на себе відповідальність за те, що перебуваєш тут, у цьому дивовижному світі, у цій світі. Дивовижні пустелі у цей дивовижний час. Я хотів переконати тебе, що мусиш вчитися брати до уваги кожну дію, адже ти тут на коротку мить, занадто коротку, щоб стати свідком усіх чудес світу. Я наполягав, що людям властиво нудитися чи не погоджуватися зі світом. «Ну то зміни це!» – кинув він сухо. «Якщо не приймеш цього виклику, то користі від тебе буде не більше, ніж від мерця». Дон Хуан спонукав мене назвати щось таке з мого життя, що я готовий був поринути з головою. Я сказав, мистецтво. Завжди хотів стати художником і багато років пробував себе в цьому. Досі маю болісні спогади про невдачу. «Ти ніколи не брав на себе відповідальність за перебування в цьому незбагненому світі», – звинуватив мене він. «Тому ніколи й не був художником, і, можливо, ніколи не станеш мисливцем». Донехуане, це найкраще, що я можу. Ні, ти не знаєш, як можеш найкраще. Я роблю все, що можу. Знову помиляєшся, бо здатний на більше. В тебе є одна проста помилка. Ти думаєш, що маєш багато часу. Він замовк і поглянув на мене так, ніби чекав на мою реакцію. Ти думаєш, що маєш багато часу, повторив знову. Багато часу на що, Доне Хуане. Думаєш, твоє життя триватиме вічно? Ні, не думаю. Ну, якщо справді не думаєш, ніби життя триватиме вічно, то на що чекаєш? Чому вагаєшся, міркуєш, чи варто змінюватися? Доне Хуане, а вам колись спадало на думку, що, можливо, я не хочу змінюватися? Так, звісно. Я так само, як і ти, опирався змінам, хоча... Мені не подобалось моє життя, як і ти, я втумився від нього, а тепер мені його замало. Я кинувся стверджувати, що його наполегливе намагання змінити мій спосіб життя є свавільним і лякає мене. Сказав, що певною мірою щиро погоджуюся з ним, але сам факт, що він завжди розпоряджається як господар, ставить мене в незручне становище. Дурню, в тебе немає часу на цей показовий виступ – Сказав він суворо, те, що ти зараз робиш, може виявитися твоїм останнім вчинком на землі, може навіть може бути твоєю останньою битвою на землі. Не існує такої сили, яка б могла гарантувати, що ти проживеш іще хоча б одну хвилину. Я це знаю, сказав я, стримуючи гнів. Ні, не знаєш. Якби знав, то був би мисливцем. Я запевняв, що свідомий своєї майбутньої смерті, але не бачу причин говорити чи думати про неї, бо уникнути її неможливо. Дон Хуандра сміявся і сказав, що я нагадую йому комедійну актора, який механічно повторює завчену роль. Якби це була твоя остання земна битва, я б сказав, що ти Булдур, Спокійно мовив. Ти марнуєш свій останній час на поганий настрій. Ну, бо я вмокли. Думки мої сплутались. Звичайно, правда була на його боці. «У тебе немає часу, мій друже. Немає часу. Ні в кого його немає», – сказав він. «Я згоден, доне Хуане, але...» «Не досить погоджуватись зі мною», – відрубав він. «Замість того, щоб так легко погоджуватися, почни діяти. Прийми виклик, змінися». «Отак просто». «Саме так». Зміни, про які я говорю, ніколи не настають поступово, тільки раптово. Ти не готуєш себе до цього раптового вчинку, що все змінить. Я вважав, що він суперечить собі. Пояснив, що готуючись до змін, я вже поступово змінююсь. «Ти зовсім не змінився», – сказав він. «Тому і гадаю, що потрохи змінюєшся, але, можливо, одного дня здивуєш сам себе, змінившись зненацька і без попередження». Я впевнений у цьому, тому не зневірюсь і продовжую тебе переконувати. Я не міг продовжувати суперечку. Не був певен, що саме хочу сказати. Після хвилиної паузи Дон Хуан далі взявся пояснювати свою думку. Можливо, треба сказати інакше, мовив він. Я закликаю тебе звернути увагу на те, що в нас немає підстав вважати, ніби життя триватиме безконечно. Я щойно говорив, що зміни настають раптово і несподівано. Так само, як і смерть. Як гадаєш, що можна з цим діяти? Я подумав, що він повторив риторичне запитання, але Дон Хуан рухом брів, спонукав до відповіді. «Жити якомога щасливіша?» – сказав я. «Правильно, але чи знаєш ти когось, хто живе щасливо?» Моєю першою думкою було сказати так, навівши за приклад моїх знайомих, але... Поміркувавши ще раз, зрозумів, що це не що інше, як кволе намагання виправдати себе. «Ні», – відповів йому я, – насправді не знаю. «А я знаю», – сказав Дон Хуан, – «є люди, які обережно ставляться до природи своїх дій. Їхнє щастя – діяти, повністю усвідомлюючи, що в них немає часу. Тому їхні дії мають своєрідну силу, їхні дії керуються відчуттям». Здавалося, ніби Дон Хуан втратив дар мови. Почухав потилицю і усміхнувся. Раптом підвівся так, наче розмова закінчена. Я б благав його завершити думку, він сів і зморшив губи. «Дії мають силу», – сказав він. «Особливо, коли людина, яка діє, знає, що ці дії – її остання битва». В дії сповнив усвідомленням того, що будь-який вчинок – Може, легко виявитися останнім вчинком на землі є дивне всеохопне щастя. Раджу тобі переосмислити власне життя і діяти відповідно до цього. Я не погодився. Для мене щастя полягало в припущенні, що моїм діям властиво тривати в часі, що я зможу продовжувати за бажанням робити те, що роблю зараз, особливо, якщо це приносить мені задоволення сказав, що моя незгода не банальна, а випливає з переконання, ніби світ і я маємо визначену неперервність. Мені здалося, що дона Хуана розважають мої зусилля надати власні позиції змісту. Він сміявся, хитав головою, куйовдив волосся, а коли я згадав про визначену неперервність, кинув свій капелюх на землю і тупнув по ньому. я розсміявся з його блазнювання. У тебе немає часу, мій друже, сказав він. У цьому полягає нещастя людських істот. Ні в кого з нас немає достатньо часу, і твоя неперервність не має сенсу в цьому дивовижному, загадковому світі. Вона лише робить тебе боязким, тому твої дії не можуть мати того чуття потуги і непереборної сили, як дія людини, котра знає, що змагається в останній битві на землі. Хай там яка твоя. Неперервність не робить тебе ні щасливим, ні могутнім. Я зізнався, що боявся думати про те, що помру, і звинуватив його в тому, що він викликає в мене великий страх постійними розмовами і турботою про смерть. «Але ж ми всі помремо», – мовив Дон Хуан і вказав на далекі пагорби. Щось там чекає мене, я певен, і також певен, що приєднаюся до цього. Але, можливо, ти інакше, і смерть взагалі на тебе не чекає». Він розсміявся з мого розпачливого жесту. "Доне Хуани, я не хочу про це думати. А чому ж? Бо це безглуздо. Якщо там на мене щось чекає, навіщо не покоїтися? я не казав, що треба не покоїтись. Тоді що мені робити? Скористайся з цього. зосередься на зв'язку між тобою і твоєю смертю, але без смутку, тривоги і докорів сумління». Зосереться на тому, що в тебе немає часу, і дій відповідно. Нехай кожна дія буде твоєю останньою битвою на землі. Тільки за цих умов твої дії матимуть правдиву силу. Інакше, допоки живеш, вони будуть чинками боязкої людини. Чи так жахливо бути боязким? Ні, якщо збираєшся бути безсмертним, а якщо збираєшся помирати, то часу на боязливість немає. Хоча б тому, що боязливість змушує чіплятись за те, що існує тільки в твоїх думках. Це заспокоює доти, поки в світі затиш. Але потім дивовижний загадковий світ розкриє на тебе рота, як колись зробить кожному з нас. І тоді ти збагнеш, що твої надійні шляхи були геть ненадійними. Боязливість не дає нам змоги дослідити і реалізувати нашу людську долю – «До ниху, не, але ж неприродно жити з постійною думкою про смерть. Наша смерть чекає, і те, що ми робимо в цю мить, цілком може виявитися нашою останньою битвою на землі», – урочисто мовив він. «Я називаю це битвою, бо йдеться про боротьбу. Більшість людей рухається від дії до дії бездумно, без боротьби. Натомість мисливець зважує кожну дію. Маючи глибокі знання про власну смерть, він чинить розсудливо, ніби кожна дія – його остання битва. Тільки дурні не помічають переваги мисливця над іншими людьми. Мисливець віддає останній битві належну повагу. Цілком природно, що його остання дія на землі має бути найкращою. У такий спосіб це може справляти приємність. Це притуплює вістря страху. «Правду кажете, – погодився я. – Просто це дуже важко прийняти». Тобі знадобляться роки, щоб переконатися в цьому, а потім ще знадобляться роки, щоб діяти відповідно. Я лише сподіваюся, що тобі вистачить часу». «Мені так страшно, коли ви так кажете», – зізнався я. Дон Хуан розглядав мене з серйозним виразом обличчя. «Я вже казав, що світ цей дивний», – мовив він. «Сили, які керують людьми, настільки... Непередбачувані та дивовижні, що варто бути свідком їхньої величі. Ненхуан замовк і знову поглянув на мене. Здавалося, він отут мені щось відкриє, але зупинився бо й усміхнувся. Чи існує щось, що нас веде? спитав я. Звичайно, є сили, які керують нами, а ви можете їх описати. Не зовсім. Ну, хіба що назвати їх силами, духами, вітрами чи якось іще? Мені кортіло розпитати його докладніше, але перш ніж я встиг відкрити рота, він підвівся. Я приголомшено витріщився на нього. Він став одним єдиним рухом, його тіло просто смикнулося і стало на ноги. Я все ще міркував над незвичайною майстерністю, яка дає змогу так швидко рухатись, коли... Дон Хуан раптом наказав мені вистежити кроля, спіймати його, вбити, оббілувати і засмажити м'ясо до того, як почне сутеніти. Він поглянув на небо і додав, що я маю достатньо часу. Я автоматично почав діяти, як робив це багато разів. Дон Хуан ходив поряд і оцінював кожен мій рух. Я був дуже спокійний, рухався обережно, мені не коштувало жодних зусиль спіймати кроля. «А тепер убий його!» – сухо вилів Дон Хуан. Я засунув руку в пастку, щоб вхопити кроля, впіймав його за вуха і намагався витягти, як раптом мене охопив в жах. Я вперше збагнув, що відколи Дон Хуан навчав мене полювати, він жодного разу не вчив убивати здобич. Усі ті рази, коли ми тинялися пустили, він убив тільки одного кроля двох перепілок і гримучу змію. Я відпустив кроля і поглянув на Дона Хуана. Я не можу його вбити, сказав я. Чому? Я ніколи цього не робив. Але ж ти встиг вбити сотні птахів та інших тварин. Зброєю, голими руками. Яка різниця, час цього короля вичерпаний? Мене вразив авторитетний тон Дона Хуана, тон людини, яка знає, що робить. Я й на дрібку не засумнівався, що він знає час цього короля вичерпаний. Убий його, наказав він із лютій в очах, я не можу. Він кричав на мене, переконував, що кріль має померти, казав, що кролячі походинки цією чудовою пустелою добігли кінця. Мені нічого зволікати, бо сила чи дух, який керує кролями, привів саме цього кроля в мою пастку якраз на межі сутінок. Мене переповнили плутані думки, відчуття, які немов уже чекали на мене. Я відчув з болісною ясністю, якою трагедією для короля було потрапити в мою пастку. За лічені секунди розум пронісся всіма вирішальними моментами мого життя, коли я сам опинявся на місці кроля. Я дивився на нього, а він на мене. Він тулився до задньої стінки клітки, скрутився калачиком, був тихим і нерухомим. Ми обмінялися сумними поглядами, і в тому погляді я впізнав німий вічай, який ще більше нагадував мене. «До біса!» – вигукнув я. – «Я нікого не вбиватиму! Відпускаємо цього короля!» Не трусило від глибоких емоцій. Руки тремтіли, тож коли намагався схопити короля за вуха, він виявився спритнішим і вислизнув. Я ще раз спробував не знову марно!» Мене хопив розпач. Я відчув нудоту і швидко купнув пастку, щоб звільнити кроля. Але вона виявилася несподівано міцною і не зламалась, як я очікував. Мій розпач обернувся нестерпною тугою. Щосило я стукнув правою ногою по краю пастки. А такі голосно тріснули. Я витяг кроля. Відчув полегшення, яке розлетілося на друзьки наступної жмилі. Кріль обм'якла звисав з моєї руки. Він був мертвий. Я не знав, що робити. Намагався збагнути, як він помер. Повернувся до Дона Хуана. Він пильно дивився на мене. Від жаху по моєму тілу пробігся холод. Я сів біля якихось каменів. Голова жахливо боліла. Дон Хуан поклав руку мені на голову і прошепотів на вухо, що треба оббілувати і засмажити кроля до настання темряви. Мене нудило. Дон Хуан звертався до мене дуже терпляче, ніби розмовляв з дитиною. Він сказав, що сили, які керують тваринами і людьми, привели саме цього кроля до мене, як приведуть і мене до моєї смерті. Сказав, що смерть кроля – подарунок для мене, як колись моя смерть стане подарунком для чогось чи когось іншого. Я відчув запаморочення. Звичайні події того дня мене геть розчавили, я… Намагався думати, що це був лише Кріль, але не міг позбутися моторошного ототожнення з ним. Дон Хуан сказав, що я мушу скуштувати трохи його м'яса, хоча б шматок, щоб закріпити свій досвід. «Я не зможу», – залежно протестував. «Ми комашки в руках цих сил, – грізно сказав Дон Хуан, – то швидкий власну важливість і прийми цей дарунок, як годиться». Відняв короля він був ще теплий. Тонхуан нахилився і прошепотів мені на ухо. Твоя пастка була його останньою битвою на землі. Я ж казав тобі час його мандрів цією дивовижною пустелею вичерпався. А розділ 10 Стати доступним для сили. Четвер, 11 серпня 1961 року. Я вийшов з машини і зразу почав жалітися донові Хуану на погане самопочуття. Сідай, сідай, співчутливо сказав він і майже за руку повів мене до ґанку, з усмішкою поплескав мене по плечу. За два тижні до цього, 4 серпня, Дон Хуан, як і обіцяв, змінив свою тактику і дозволив мені пожувати кілька бутонів пойоту. На піку галюцинації я грався з собакою, який жив у будинку, де відбувалася пойотна сесія. Дон Хуан трактував мою взаємодію з собакою Як дуже особливу подію Він стверджував, що в момент сили Як той, який я пережив Коли світ звичайних речей перестає існувати І нічого не сприймається як належне Собака була не просто собакою А втіленням мискаліто Сили чи божества, що живе в пийоті Наслідком вживання пийоту були втома і меланхолія А ще надзвичайно яскраві сни та нічні жахіття «А де твоє письмове приладдя?» – запитав Дон Хуан, коли я сів на ганку. Я залишив свій записник у машині. Дон Хуан повернувся до машини, взяв обережно портфель і приніс його мені. Він запитав, чи ношу я зазвичай портфель з собою, коли ходжу? Я відповів, що ношу. «Це божевілля», – сказав він. «Я ж казав, нічого не носити в руках, коли ходиш. Візьми на я розсміявся. Думка про те, щоб носити записи в наплічнику, здалася мені безглуздою. Я пояснив, що зазвичай ношу костюм, а наплічник з костюмом трійкою буде несмаком. «Тоді одягай пальто поверх наплічника», – сказав Дон Хуан. «Нехай краще люди думають, що ти горбатий, ніж калічити тіло, носячи все в руках». Потім наказав дістати записник і писати. Здавалося навмисно, намагався мене заспокоїти. Я ще раз поскаржився на фізичний дискомфорт і поганий настрій, який мене не покидав. Дон Хуан засміявся і сказав, ти починаєш вчитися. Після цього в нас зав'язалася довга розмова. Він казав, що Мескаліто, дозволивши мені гратися з собою, вирішив, що я обраний. Хоч його збило з пантелику, що я не індіанець, все ж він вирішив передати мені деякі своїх таємних знань. Дон Хуан додав, що в нього теж був добродійник, який навчив його, як стати людиною знання. Я відчував, що станеться щось жахливе. Зізнання, що я обраний, безперечно дивакуватість методів Дона Хуана і руйнівні наслідки, яких завдало мені вживання пойоту, викликали в мені нестерпний страх і нерішучість. Але Дон Хуан не звернув увагу на мої почуття, натомість порадив думати про дивовижність того, що Мескаліто вирішив погратися зі мною. «Більш ні про що не думай, – сказав він, – усе інше само прийде». Він підвівся, ніжно поплескав мене по голові і дуже тепло сказав, «Я навчу тебе, як стати воїном, так само, як навчив полювати. Але попереджаю, навчання мисливства не перетворює на мисливця, як і навчання, як стати воїном, не зробить із тебе воїна». Я відчув розчарування, внутрішній дискомфорт, який межував з мукою. Пожалівся на свої яскраві сни і нічні жахіття. Він ніби на мить замислився, тоді знову сів. «Ці сни дуже дивні», – сказав я. «Ти завжди мав дивні сни», – відповів він. «Кажу вам, цього разу вони дивніші, ніж будь-коли. Не переймайся, це просто сни. Як сни звичайної людини, яка спить, вони не мають сили». Тоді навіщо хвилюватися чи говорити про них? Вони турбують мене, Доне, Хуане. Невже немає способу, щоб перестати їх бачити? Немає. Нехай самі минуть, – сказав він. Прийшов час, коли ти станеш доступним силі, а почнеш із того, що вхопишся за сновидіння. Через тон, яким він вимовив сновидіння, я подумав, що Дон Хуан використовував це слово по-особливому. Я замислився над доречним запитанням, як він знову заговорив. Я ніколи не розповідав тобі про сновидіння, бо досі мене турбувало тільки те, як навчити тебе бути мисливцем, сказав він. Мисливець не переймається тим, щоб керувати силою. Відтак його сни є просто з нами. Вони можуть бентежити, але це не сновидіння. Натомість воїн шукає силу, і один із шляхів до неї лежить через сновидіння. Можна сказати, що різниця між воїном і мисливцем у тому, що воїн прямує до сили, а мисливець нічого про неї не знає, бо знає дуже мало. Не нам вирішувати, хто може бути воїном, а хто лише мисливцем. Ці рішення приймають сили, які керують людьми, Саме тому твої ігри з Мескаліто були таким важливим знаком. Ці сили привели тебе до мене, вони привели тебе на автобусну станцію. Пам'ятаєш, тебе привів до мене якийсь блазень. Це ідеальний знак, коли на тебе вказує блазень. Тому я і навчив тебе, як бути мисливцем. А тоді був інший ідеальний знак. Сам Мескаліто грався з тобою. Розумієш, до чого я веду? Мене приголомшив дивний хід його думок. Я піддався чомусь дивовижному, незбагненому в його словах, несподіваному, існування чого не припускав навіть у найсміливіших фантазіях. «І що ви пропонуєте мені робити?» – запитав я. «Стань доступним для сили, хапайся за свої сновидіння», – відповів він. «Ти називаєш їх снами, бо не маєш сили, воїн. Людина, яка шукає силу, не називає їх снами, а називає їх реальністю. Ви маєте на увазі, що він вважає сни реальністю? Він ніколи не вважає щось чимось іншим. Те, що ти називаєш снами для воїна, є реальністю. Мусиш розуміти, що воїн не дурень. Воїн – бездоганний мисливець, який полює на силу, неп'яний, небожевільний. У нього немає часу на блев, брехню чи хибний крок. Ставки занадто високі. Його ставка впорядкована, розмірене життя, яке він роками зміцнював і вдосконалював. Він не збирається відкинути його через дурний прорахунок або вважаючи щось не тим, чим воно є. Сновидіння реальні для воїна, бо в них він здатен діяти свідомо, може приймати, відкидати, обирати те, що веде до сили, а потім маніпулювати і користуватися тим, що обрав тоді, як у звичайних снах, неможливо діяти свідомо. До ниху, ви хочете сказати, що сновидіння реальні? Звісно, реальні. Настільки реальні, як те, що зараз робимо. Якщо ти хочеш порівнянь, то скажу, що сновидіння, можливо, навіть більше реальні. В основодійні ти маєш силу, можеш змінювати речі, натрапити на безконечну кількість прихованих фактів, можеш контролювати все, що тільки заманеться. Засадничі твердження Дона Хуана завжди до певної міри мене хвилювали. Йому подобалася ідея, що в снах можливо робити будь-що. Це я міг легко зрозуміти, але не міг ставитись до неї серйозно. За великий стрибок. Якось мить ми дивилися один на одного. Його заяви звучали божевільно, але я був переконаний, що він найрівноваженіша людина з усіх, кого мені доводилося зустріти. Я сказав, що не вірю, що він сприймає власні сни як реальність. Він тихо засміявся, немов знав, наскільки велика моя неспроможність збагнути, а тоді підвівся і, не зранившись слова, зайшов у будинок. Я довго сидів у стані ступору, поки Дун Хуан не покликав мене в задню частину будинку. Він приготував кукурудзяну кашу і подав мені миску. Я запитав про той час, коли людина не спить. Хотів довідатися, чи є для цього якась особлива назва, але він не зрозумів або не захотів відповісти. «Як ви називаєте те, що ми зараз робимо?» запитав я, маючи на увазі, що це реальність на противагу снам. «Я називаю це їдою» відповів він, стримуючи сміх. «А я називаю це реальністю, – мовив я, – адже їда відбувається насправді, вона реальна. Сновидіння теж відбувається насправді, – відказав він, хихочучи, – як і полювання, прогулянки і сміх. Я не хотів продовжувати суперечку, попри те, що як не старався, не міг прийняти його засадничих стверджень. Здається, його тішив, мій вічей. Щойно ми доїли, він недбало кинув, що «Підемо в похід, але не будемо просто блукати пустиле, як раніше. Цього разу буде інакше», – додав він. Відтепер ходитимемо, з... «Відтепер ходитимемо в місця сили, ти навчишся бути відкритим до сили». Я знову зізнався у своїй тривозі, сказав, що недостатньо кваліфікований для цього. «Ну ж бо, ти потураєш дурним страхам», – тихо сказав він, поплескаючи мене по спині і доброзичливо усміхаючись. Я дбаю про твій дух мисливця. Ти любиш блукати зі мною цією чудовою пустелею. Вже пізно повертати голоблі. Він попрямував до пустельного чапоралю. Кивнув, щоб я йшов за ним. Я міг би піти до машини і поїхати геть, якби не любив блукати з ним цією прекрасною пустелею. Мені подобалося те, що я відчував лише в його компанії. Світ вистину дивовижний, загадковий і прекрасний. Як він і казав, я був на гачку. Дон Хуан привів мене до пагорбів на сході. Похід був довгим, день видався жарким, але спека, яку зазвичай не міг терпіти, була наче непомітною. Ми проминули чималу частину каньйону, коли Дон Хуан вирішив зупинитися і сів у тіні волонів. Я дістав з наплічника трохи крекерів, але він застеріг, що зараз не до них. Сказав, що мені треба сісти на видному місці, Обрав одинокий, майже круглий валун за десять чи п'ятнадцять футів і допоміг мені вилізти на нього. Я думав, що він сяде поряд, але старий виліз тільки до половини, щоб подати мені кілька шматків сушеного м'яса. Зі страшенно серйозним виразом обличчя сказав, що це м'ясо сили. Його треба жувати дуже повільно, не змішуючи з жодною іншою їжею. Потім повернувся в тіні і сів сподобав до скелі. Здавався розслабленим і сонним, був у тій самій позі, доки я не закінчив їсти, потім всім рівно і нахилив голову праворуч. Дон Хуан мав вигляд, ніби уважно щось слухає. Двічі чи тричі глипнув на мене, різко підвівся і почав помисливськи роззиратися навколо. Я автоматично завмер на місці, тільки водив очима за його руками. Він дуже обережно зайшов за кілька каменів, немов чекаючи на здобич, що має сюди прийти. Я збагнув, що ми зараз у круглому висохлому водному каньйоні, який нагадує бухту, оточену валунами пісковику. Дон Хуан зненацька вийшов із-за каменів і всміхнувся до мене. Він потягнувся, позіхнув і рушив до каменя, на якому був я. Я сидів, розслабивши свою напружену позицію. Що трапилось? пошепки спитав його. Він закричав, що навколо нема нічого, через що треба було б хвилюватися. Я негайно відчув поштовх у животі. Його відповідь не збігалася з поведінкою. Він би ніколи не кричав без вагу причини. Я почав спускатись з валуна, але він закричав, щоб я трохи ще побув там. «Що ви робите?» – запитав я. Він присів, ховаючись між двох каменів у підніжжі мого валуна, і дуже голосно сказав, що просто роззирався, бо щось йому вчулося. Я запитав, чи міг він почути велику тварину. Дон Хуан приклав руку до вуха і гукнув. Якщо хочу, аби він мене почув, то маю кричати. Я погано почувався, підвищуючи голос, але він гучно спонукав мене говорити. Я крикнув, що прагну знати, що відбувається, а він прокричав у відповідь, що... Навколо справді нічого немає. Загролав, чи не бачу я чогось незвичайного з вершини валуна? Я сказав, що ні, а він попросив описати місцевість на південь від себе. Якийсь час ми перекрикувалися, а тоді він подав знак спускатися. Коли я приєднався до нього, Дон Хуан прошепотів мені на вухо, що крик був потрібний, аби дати знати про свою присутність, адже я мав стати доступним для сили цієї... Ось водяної діри. Я глянув навколо, але ніде не побачив водяної діри. Він зауважив, що ми стоїмо на ній. Вода тут, прошепотів він, як і сила. Тут є дух, якого треба виманити. Можливо, він піде за тобою. Я хотів більше довідатися про дух, але Дон Хуан наполіг на повній тиші. Порадив цілком завмерти, аби не видати нашої присутності ні звуком, ні порухом. Очевидно, йому легко було годинами сидіти нерухомо, але для мене це були справжнісінькі тортури. Мої ноги затерпнули, спина боліла, шию та плечі звело від напруги. Все моє тіло задубіло. Я відчував величезний дискомфорт, коли Дон Хуан врешті-решт підвівся. Він просто скочив на ноги і подав мені руку, щоб допомогти встати. Розминаючи ноги, я дивувався неймовірній легкості, з якою звівся Дон Хуан після годин непорушності. Мені знадобилося трохи часу, щоб повернути м'язом еластичність і відновити здатність ходити. Дон Хуан рушив додому, йшов неймовірно повільно, встановив дистанцію в три кроки, якої я мав за ним дотримуватися – він петляв навколо звичного маршруту і перетнув його разів 4-5 у різних напрямках, поки ми нарешті пізно ввечері дісталися його будинку. Я намагався розпитати його про події цього дня. Дон Хоген пояснив, що розмова не потрібна. Я мав утриматися від запитань, доки ми в місті сили. Я до смерті хотів знати, що він має на увазі, і прошепотів запитання, але він нагадав мені холодним, суворим поглядом, що не жартує? Ми годинами сиділи в нього на ганку. Я працював над записами. Час від часу Дон Хуан подавав мені шматок сушеного м'яса. Нарешті надто стемніло для писання. Я спробував думати про новий розвиток подій, але якась частина мене опиралася, і я заснув. Субота, 19 серпня 1961 року. Вчора вранці я і Дон Хуан поїхали в місто і поснідали в ресторані. Він порадив не змінювати звичок харчування на торіско. «Твоє тіло не звикло до м'яса сили. Якщо не їстимеш своєї їжі, захворієш». Сам він їв від душі. Я пожартував з цього приводу, а він просто сказав «Моє тіло любить усе». Близько полудня ми знову подалися до водяного каньйону. Спершу дали про себе знати гучними розмовами, а тоді годинами навмисного мовчання. Коли покидали це місце, то замість повернути до будинку, Дон Хуан подався в бік гір. Спершу ми дійшли до пологих схилів, потім піднялися на високі пагорби. Там Дон Хуан обрав відкрите і незатінене місце для відпочинку. Сказав, що маємо чекати до сутінків і що мені треба поводитися якомога природніше, тобто запитувати все, що захочу. «Я знаю, що дух ховається там», – дуже тихо сказав він. «Де?» «Вон там, в кущах». «А який саме ви духів?» Він поглянув на мене запитально. «А скільки їх я видів?» Мабуть, обов'язково засміялися. Я запитував, бо нервувався. «Він вийде в сутінках. Нам треба просто почекати». Я зберігав тишу. Всі питання вичерпалися. «Зараз нам треба продовжувати говорити», – сказав Дон Хуан. «Людські голоси приманюють духів. Один саме ховається. Говорячи, ми робимо себе відкритими для нього, тому не мовчі». Я мав відчуття порожнечі. Не міг придумати, що сказати. Він засміявся і поплескав мене по спині. «Але ж ти, коли треба говорити, ковтаєш язика. Ну ж бо, то чи ляси?» Він почав шумно плескати губами з великою швидкістю. Відтепер певні теми будемо обговорювати тільки в місцях сили, вівдалі. Я привів тебе сюди на перше випробування. Це місце сили, і тут ми можемо говорити тільки про неї. Я насправді не знаю, що таке сила, відповів я. Сила – це те, з чим має справу воїн, мовив він. Спочатку вона здається чимось неймовірним, надуманим, що не піддається осмисленню. Це саме те, що зараз відбувається з тобою. Тоді сила стає чимось серйозним. Ти можеш не мати її або не бути до кінця певним, чи вона існує, але починаєш розуміти, що щось таке є, щось, чого раніше не помічав. Потім вона стає для тебе тим, чого ти не в змозі контролювати. Важко сказати, чим вона є. Важко сказати, чим вона є, чи як приходить. Сила ніби є нічим, але водночас творить дива у тебе перед очима. І нарешті вона є чимось усередині тебе, тим, що не лише керує твоїми діями, а й підкоряється твоїй владі. Запала коротка мовчанка. Дон Хуан запитав, чи я все зрозумів. Мені було незручно казати, що так. Здається, він помітив це, бо засміявся. Я навчу тебе просто тут першого кроку сили, сказав так, ніби диктував листа. «Я навчу тебе, як формувати сновидіння». Він поглянув на мене знову і перепитав, чи розумію його? «Я не розумів». Заледве встигав, за його словами. Дон Хуан пояснив, що формувати сновидіння означає мати чіткий і прагматичний контроль над загальною ситуацією в вісні, який можна порівняти з контролем свого вибору в пустелі, як от підійматися на пагорб чи залишатися в затінку водного каньйону? Кх -кх. «Мусиш почати із чогось дуже простого», – сказав він. «Сьогодні у вісні подивися на свої руки». Я голосно засміявся. Його тон звучав так, наче він дає мені буденні вказівки. «А чому ти смієшся?» – здивувався Дон Хуан. «А як я можу подивитися на руки у А «Дуже просто». «Сфокусуй на них погляд отак!» Він нахилив голову і з відкритим ротом втупився очима у свої руки. Його жест був настільки комічним, що я розсміявся. «А серйозно, як ви хочете, щоб я це зробив?» – перепитав я. Отак, як щойно я показав!» – огризнувся Дон Хуан. «Звісно, можеш дивитися, на що біся схочеш. Пальці на ногах, живі чи свій стрічок». Я назвав руки, бо на них мені дивитися не легше. Не думай, ніби я жартую. Сновидіння – така ж поважна річ, як бачення або смерть у цьому дивовижному, загадковому світі. Спробуй поглянути на це, як на розвагу. Уяви, скільки неймовірних речей ти зможеш осягнути. Людина, яка полює на силу, майже нічим не обмежена у сновидіннях. Я попросив допомогти мені вказівками». Немає ніяких підказок, просто дивись на руки. Має бути ще щось, чого ви не згадали, наполягав я. Він похитав голову і покосився на мене, зіркаючи короткими поглядами. Усі люди різні, підказками може бути хіба те, що я сам робив, коли вчився, але ми не однакові, навіть приблизно не схожі. Але все, що ви скажете, може пригодитися. Буде простіше, якщо просто почнеш дивитися на руки. Сон Хуан здавалося впорядковував свої думки, киваючи головою вгору вниз. «Кожного разу, як дивишся на щось у сні, воно змінює форму», – сказав довго, помовчавши. «Навчитися формувати сновидіння – це не просто дивитися на речі, а отримувати їхній вигляд. Сновидіння стає реальністю, коли вдається зводити все у фокус. Розумієш, про що я?» Я зізнався, хоч і розумію почути, але не можу прийняти його засадничих тверджень. Порушив тему про те, що в цивілізованому світі безліч людей затьмарені і не здатні відрізнити дійсність від своїх фантазій. Сказав, що такі люди без сумніву психічно хворі, і щоразу, коли він пропонує мені діяти як божевільному, я починаю непокоїтися. Після моїх довгих пояснень Дон Хуан зробив комічний жест – Приклавши руки до щик, і голосно зітхнув. «Ах, тільки не твій цивілізований світ. Нехай собі буде, як і був, Ніхто не вимагає від тебе поводитись, як божевільний. Я вже сказав, воїн мусить бути досконалим, щоб упоратися із силами, на які полює. А чому ти припускаєш, що він неспроможний відрізнити речі? А з іншого боку, ти, мій друже, який знає, що таке реальний світ – Спінкнувся би і тут таки помер, якби залежав від своєї здатності визначати, що є реальним, а що ні. Очевидно, я не міг належно викласти свою думку. Щоразу, як заперечував, просто виявляв свій віч, або був у програші. Я не збираюся робити з тебе хворого чи божевільного, вів далі Дон Хуан. З цим ти впораєшся і без моєї допомоги. Але сили, які керують нами, привели тебе до мене, і я... Вирішив навчити тебе, як змінити свій дурнуватий спосіб існування і почати вести здорове, чисте життя мисливця. Тоді сили знову звели нас і сказали виховати з тебе бездоганного воїна. Можливо, тобі це не по зубах, проте хто може знати, напевно? Ви настільки ж загадкові і дивовижні, як цей незбагнений світ. То хто ж може сказати, на що ти спроможний? В голосі Дона Хуана був смуток. Мені закортіло попросити вибачення, але він знов заговорив. Ти не мусиш дивитися на руки. Як я вже казав, можеш обрати що завгодно, але вибери щось одне, заздалегітість, знайди це в вісні. Я згадав про руки, бо вони завжди там будуть. Коли сон почне змінювати форму, відведи погляд від рук і вибери щось інше, тоді знову поглянь на руки. Досконалення цього прийому займає багато часу. Я настільки поринув у записи, що не помітив, як почало смеркати. Сонце вже зникло за горизонтом. Небо захмарилось, наближалися сутінки. Дон Хуан підвівся і нишком кілька разів подивився на південь. Ходімо, сказав він. Нам треба йти на південь, доки дух водяної діри не покаже себе. Ми йшли, певно, з півгодини. Місцевість різко змінилася, ми опинилися на відкритій ділянці. Там був великий, круглий пагорб з обгорілим чапаралем. Ми рушили до нього. Я думав, Дон Хуан почне підніматися по схилу, але він зупинився і сторожко завмер. наче напружився усім тілом, а тоді здригнувся, потім вільно розслабився. Я не розумів, як можна бути завжди на поготові і мати розслаблені м'язи. Отомий дуже сильний порив вітру штовхнув мене, Дон Хуан розвернувся всім тілом у напрямку вітру на захід. Він зробив це без участі м'язів, принаймні не так, якби я задіював для повороту свої. Тіло Дона Хуана, не мов, смикнуло щось іззовні, не хтось інший розвернув його тіло обличчям в іншому напрямку. Я не зводив з нього погляду. Він глипнув на мене кутиком ока. Вираз його обличчя був рішучим, цілеспрямованим. Він весь перетворився на уважність, а я здивовано на нього дивився. Ще ніколи я не опинявся в ситуації, яка б вимагала такої сильної зосередженості. Раптом він здригнувся всім тілом, наче на нього щойно вилили холодної води, а тоді ще раз після цього рушив, немов нічого не трапилось. Я пішов слідом. Ми почали піднімати зі східного боку голого схилу, а коли були на середині, він зупинився і поглянув на захід. Звідти, де ми стояли, пагорб уже не здавався таким круглим і гладким, як здалеку. Там була печера або діра майже на самісінькій вершині. Я зосереджено дивився на неї, бо так робив Дон Хуан. Від нового сильного пориву вітру мені пробігся холод по спині. Дон Хуан повернувся на південь і просканував поглядом місцевість. «Там!» – прошепотів він і вказав на землю. «Я напружив очі!» Там справді щось було, футів, мабуть, за двадцять від нас, світлокоришного кольору. Коли я поглянув на нього, здригнулось. Коли я поглянув на нього, здригнулося. Я зосередив на ньому всю свою увагу. На вигляд, це було круглим, ніби згорнутим, насправді, подібне на собаку, якусь крутився калачиком. Що це? запитав я пошепків до Нахуана. «Не знаю», – відповів він, глянувши туди. «А що воно тобі нагадує?» Не сказав, що нагадує собаку. «За велика, як на собаку», – сказав він, ніби констатував факт. Я зробив кілька кроків у тому напрямку, але Дон Хуан м'яко мене зупинив. Я знов поглянув туди. Безумовно, це була тварина, що заснула або померла. Я майже бачив її голову, вуха стриміла, як у вовка. Я вже був певен, що це тварина, яка згорнулася калачиком. Подумав, що це може бути бурателя, прошепотів це до Хуану. Він відповів, що воно замале, як на теля до того ж вуха в нього стирчать. Тварина знову здригнулася, і я помітив, що вона жива. Я навіть міг бачити, як вона дихає, хоча дихала неритмічно. Дихання було більше схоже на поривчасте тремтіння Я раптом збагнув. «Ця тварина помирає?» – прошепотів я Донові Хуану. «Так і є», – пошепки відповів він. «Але що це за тварина?» «Я не міг визначити її особливих рис. Дон Хуан обережно підступив на два кроки. Я за ним. Було вже темно, тому нам довелося зробити ще два кроки, аби могти її роздивитися». «Обережно!» – прошепотів мені на вухо Дон Хуан. Якщо тварина помирає, вона може кинутись на нас з останніх сил. Тварина, хай би ким вона була, здавалося, ледве трималася. Дихання її було нерівномірним, тілом котилися спазми, але вона не міняла своєї пози. У якусь мить спазм майже підняв тварину з землі. Я почув нелюдський крик, тварина випрямила лапи, її кіхті жахали аж до нудоти. Випрямивши ще раз лапи, тварина здригнулася і гепнулась набік, потім на спину. Я почув її грізний ревій голос Дона Хуана, який кричав Біжи, рятуйся! Так і зробив. Видряпався на вершину пагорба з надзвичайною швидкістю і прудкістю. Коли вже були на півдорозі, звернувся і побачив, що Дун Хуан стоїть де стояв. Він подав знак спускатися. Я побіг схилом униз. Що сталося? запитав я захеканий. «Думаю, звір помер», – відповів він. Ми обережно наблизилися до тварини. Вона розкинулася на спині. Коли я підійшов ближче, то ледь не скрикнув зі страху. Зрозумів, що вона ще жива, її тіло здригалося, лапи, що стирчали до гори, дико тряслися. Без сумніву вона була в вагоні. Я вийшов вперед. Новий спазм кинув тілом тварини, я зміг побачити її голову. Нажаханий обернувся до Дона Хуана. Судячи з тіла, тварина була савцем, але в неї був дзьоб, як у птаха. Я дивився на неї, охоплений цілковитим жахом. Мій розум відмовлявся в це вірити, я був приголомшений. Не міг вимовити й слова. За все своє життя я не бачив нічого подібного. Перед моїми очима було щось немислиме. Я хотів, щоб Дунхуан Хуан пояснив мені, що це за тварина. Але зміг вичагати з себе тільки нерозбірливе мимрення. Він дивився на мене. Я переводив погляд із нього на тварину, і щось у мені розставило все на свої місця. Я вмить збагнув, що це за тварина. Я підійшов і підняв її. Це була довга гілка з куща. Вона згоріла, і вітер, мабуть, Наволочив на неї сміття, яке заплуталося між менших гілочок, почавши нагадувати великого опуклого звіра. Обгоріле сміття надало йому світло коричневого кольору, який впадав у вічі на тлі зелені. Я розсміявся з власної дурості і збуджено пояснив донові Хуану, що вітер своїми поривами зробив гілку схожую на живого звіра. Думав, зрадіє, що я розгадав таємницю. Натомість він обернувся і почав підніматися по схилу. Я подався слідом. Він заліз у заглибину, яка здавалася печерою. Це була не діра, а не глибока вибоїна в пісковику. Взявши кілька гілок, Дон Хуан вимів сміття, що назбиралося на дні западини. «Треба позбутися кліщів», – сказав. Подав знак сідати і зручно вмощуватися, бо ми проведемо тут ніч». Я почав говорити про гілку, але Дон Хуан наказав стишитись. «Те, що ти зробив, не перемога!» – мовив він. «Ти змарнував прекрасну силу, силу, яка вдихнула життя у суху гілку!» Сказав, що справжньою перемогою для мене було б відпустити себе і піти за силою, доки світ не перестане існувати. Він наче не був засмученим чи розчарованим моїми діями, Повторював, що це лише початок. Потрібен час, аби опанувати силу. Поплескав мене по плечу і пожартував, що вранці я ще був людиною, яка могла відрізнити реальне від нереального. Мені стало ніякого. Я почав виправдовуватися за свою звичку постійно вважати, що маю слушність. Це не має значення, відповів він. Та гілка була справжньою твариною і була живою вмить, коли сила їй торкнулася оскільки саме сила тримала її серед живих, прийом, як і в сновидіннях, полягає у тому, щоб утримувати її вигляд. Розумієш, про що я? Я хотів запитати щось іще, але Дон Хуан спинив мене і сказав, що маю всю ніч мовчати не спати, а він ще якось час говоритиме. Сказав, що дух знає його голос, може вгамуватися від його звучання і залишити нас у спокої, Пояснив, що Відкриватися силі – серйозна річ. Сила-руйнівна міць, яка легко може призвести до смерті. Тож ставитись до неї треба дуже турботливо. Відкриватися силі потрібно систематично, але завжди з великою обережністю. Для того, щоб зробити свою присутність очевидною, починали з гучної розмови або якоїсь іншої галасливої діяльності, а тоді, і це обов'язково, дотримувалися тривалої та незворушної тиші. Контрольований вибух шуму і контрольована тиша – ознаки воїна. Дон Хуан сказав, що мені варто було утримувати вигляд живого монстра трохи довше. Не втрачаючи самовладання, зберігаючи спокій і не піддаючись страхові, я мав прагнути зупинити світ. Він зауважив, коли я біг на вершину, рятуючи власне життя, то перебував в ідеальному стані для зупинки світу. У цьому стані зійшлися страх, трепет, сила і смерть, тож повторити такий стан буде ой як нелегко. Я прошу прошепотів йому на вухо: "Що ви маєте на увазі, коли кажете зупинити світ?" Він розлючено глянув, перш ніж відповісти, що це техніка, яку практикують ті мисливці, що полюють на силу, за допомогою цієї техніки світ, який ми знаємо, розпадається. Розділ 11. Настрій воїна. Четверг, 31 серпня 1961 року. Я під'їхав до оселі Дона Хуана в четвер, 31 серпня 1961 року, і не встиг його привітати, як він устромив голову віконцем машини і сказав – нам треба проїхати чималу відстань, щоб дістатися місця сили, а вже майже полудень. Він відкрив дверця та сів поруч на пасажирське крісло, а тоді звелів їхати 70 миль на південь. Там ми повернули на схід і їхали брудною дорогою, поки не досягли підніжя гір. Я припаркував машину на узбіччі в западині яку обрав Дон Хуан, достатньо глибокий, щоб приховати машину від сторонніх поглядів. Звідти ми рушили просто до пагорбів, які перетинали пласку широчень пустелі. Коли стемніло, Дон Хуан обрав місце для ночівлі. Він наполіг на повній тиші. Наступного ранку ми трохи поїли і продовжили мандрівку в східному напрямку. На зміну сухим пустельним чагарникам прийшли густі зелені гірські кущі й дерева. Близько полудня ми вибрались на високий кам'яний обрив, що нагадував стіну. Дон Хуан сів і подав знак сісти теж. «Це місце сили», – сказав він, помовчавши. «Колись давно у цьому місці були поховані воїни». Думуть, над нами каркаючи пролетіла ворона. Дон Хуан пильно простежив за нею поглядом. Я розглядав люди, дивуючись, як і де тут поховали цих воїнів, коли він поплескав мене по плечу. «Та ж не ту дурню», – сказав він. Внизу. Він показав на поле внизу, на дні урвища на схід. А тоді пояснив, що це поле оточене природним нагромадженням каменів. Звідти, де ми сиділи, я побачив площу діаметром у сто ярдів, яка мала вигляд ідеального кола. Густі кущі вкривали поверхню маскуючі валуни. Я б не помітив цієї ідеальної округлості, якби Дун Хуан не показав на неї. Він додав, що в старому світі індіанців таких місць чимало. Це не зовсім місця сили, як пагорби чи земляні утвори, які є обителями духів, а радше місця просвітлень, куди можна прийти вчитися чи знаходити рішення проблем. Усе, що потрібно, це просто прийти сюди або провести ніч на цій вершині, щоб повернути рівновагу почуттям. Ми заночуємо тут. Я так думав, але мала ворона щойно сказала мені цього не робити. Я спробував розпитати більше про ворону, та нетерплячим порухом руки Дон Хуан наказав мені мовчати. Поглянь на цикуло з каменем, сказав він. Зафіксую в пам'яті. Одного дня ворона приведе тебе до іншого, такого самого. Що округліша форма, то більше сили. А кістки воїнів досі поховані тут. Дон Хуан кумедно зобразив подив, а тоді широко усміхнувся. «Це не цвинтар», – мовив він. «Ніхто тут не похований. Я сказав, що колись тут були поховані воїни. Мав на увазі, що вони приходили сюди і ховали себе на одну ніч, два нічі, настільки часу, наскільки мали потребу. Їхні кістки не поховані тут. Я не маю стосунку до цвинтарів. Там немає сили». У кістках воїнів є сила, але їх ніколи не буває на цвинтарях. Ще більше сили в кістках людини знання, але їх майже неможливо знайти. До нихуани, а хто є людиною знання? Кожен воїн може стати людиною знання. Як я тобі казав, воїн – бездоганий мисливець, який полює на силу. Якщо він досягне успіху в цих ловах, то стане людиною знання. «А що ви?» – старий перебив мене порохом руки. Підвівся, подав знак, щоб я йшов за ним, і почав спускатися східним боком мурвища. Там ледве виднілася стежка, яка вела до круглої ділянки. Ми повільно йшли небезпечною стежкою, а коли опинилися припідніжжі, Дон Хуан, зупиняючись, повів мене крізь густий чапораль до середини кола. Там вимів начисто гіллям місце для сновидіння». Ну теж мало бездоганну форму кола. Я збирався поховати тебе тут на всю ніч, сказав він, але тепер знаю, що ще не час, ти не маєш сили, я поховаю тебе на короткий проміжок часу. Мене його затія змусила нервуватися. Данкоган по дитячому захихотів і почав збирати гілки. Не дозволив мені допомогти, а наказав сісти і чекати. Він кинув зібрані гілки в чисте коло. Вклав мене головою на схід, підмостивши під голову мою куртку, а тоді зробив клітку довкола мого тіла. Він встромляв гілки в землю великоподібною формою доверху, а тоді клав упоперек дощі, спорудивши клітку, яка нагадувала відкриту труну. А тоді почав укривати мене від ніг до шиї меншими гілками, листям, залишивши відкритою тільки голову з курткою замість подушки». Після цього Дон Хуан узяв товстий шматок сухого дерева, розпушив ним землю довкола мене і укрив нею клітку. Каркас був таким міцним, а листя і гілки так щільно прилягали, що навіть грудка землі не торкнулася мого тіла. Я міг вільно рухати ногами, по суті, міг вилізти і залізти в клітку. Дон Хуан сказав, що зазвичай воїн споруджує клітку, прослизає в неї, а вже зсередини запечатує. «А як же тварини?» – спитав я. Хіба вони не можуть розворушити клітку і поранити людину? Це воїна не хвилює. А тебе хвилює, бо не маєш сили. Воїна веде його непохитна мета. Він може відбити будь-яку атаку. Ні щур, ні змія, ні гірський лев не потурбують його. Тоді для чого ховати себе? Заради просвітлення і сили. Я мав неймовірно приємні відчуття спокою та задоволення, Наче світ у цю хвилину вмиротворився. Тиша була цілковитою і водночас непокоїла мене. Я не звик до такого виду тиші. Спробував щось сказати, але Дон Хуан не дозволив. Через якийсь час, поки цього місця позначився на моєму настрої, я почав думати про власне життя і особисту історію, відчув знайомий смуток і жаль. Сказав йому, що не заслуговує бути тут. Його світ сильний, справедливий, а я... Слабкий. Обставини життя спотворили мій дух. Дон Хуан засміявся і пригрозив зарити мені голову в землю, якщо продовжуватиму так і далі. Він сказав, що я людина. І як усяка людина я заслуговую на все, що є в людській долі. На солоду, біль, сум, боротьбу. Природа вчинків не має значення, якщо їх виконує воїн. Дон Хуан стишив голос і майже прошепотів. «Якщо я справді вважаю свій дух спотвореним, то маю просто виправити його, чистити, зробити досконалим, адже немає жодного заняття в житті доцільнішого за це. Не виправити духу означало шукати смерть, а це те саме, що нічого не шукати, адже смерть і так забере кожного з нас». Він довго мовчав, а тоді переконано додав. Прагнути вдосконалити дух воїна – єдине гідне завдання людини. Його слова мали дію каталізатора. Я відчув, що вага моїх минулих вчинків нестерпний, зайвий тягар. Зізнався, що я безнадійний. Почав схлипувати, розповідаючи про своє життя. Сказав, що блукав довго, став нечутливим до болю і суму, за тим лише винятком, коли усвідомлював власну самотність і безпомічність. Він нічого не сказав, схопив мене за пахвою і витягнув з клітки. Коли нарешті відпустив мене, я сів. Він також сів. Між нами запала незручна мовчанка. Я думав, що Донхуан Хуан дає мені час зібратися з думками. Виняв записник і знервовано почав щось записувати. — Ти почуваєшся, як листок кинутий на долю вітру, правда? — запитав він мене. — Саме так і почувався. Він Немов співчував мені і сказав, що мій настрій нагадав йому пісню, а тоді почав тихо її наспівувати. Голос звучав приємно, я повністю поринув у слова пісні. Я далеко від неба, під яким народився, і безмірно журбав, всі думки захлинає. Я самотній, сумний мов листок той на вітрі. Часом плач, часом сміх через тугу зринає. Ми довго мовчали, а тоді Дон Хуан порушив тишу. Від того дня, коли ти народився, так чи так, хтось щось із тобою постійно робив. Це правда. І робили вони це проти твоєї волі. Так. А тепер ти безпомічний, як листок на вітрі. Саме так, це правда. Я сказав, що деякі обставини мого життя мали на мене руйнівний вплив, він уважно слухав, а я не міг зрозуміти, чи просто згоджується, чи йому справді цікаво, а потім помітив, як намагається сховати усмішку. Незалежно від того, як сильно тобі подобається жаліти себе, це треба змінити. Життя воїна несумісне з жалим до себе. Він засміявся і почав знову співати пісню, викривляючи в деяких місцях інтонацію так, що вийшло недоланне скиглення, а тоді сказав, що Пісня «Мені сподобалась, бо в житті я не робив нічого, тільки шукав недоліки, як тільки їх знаходив, плакав. Я не сперечався. Це була правда. Але вважав, що таким маю всі підстави вважати себе листком на вітрі. Найважче у світі – прийняти настрій воїна», – сказав Дон Хуан. «Немає користі в тому, щоб сумувати, нарікати і виправдовувати це, вважаючи, що хтось тобі чогось завдав». Ніхто нікому нічого не здатний заподіяти, тим більше воїнові. Ти тут зі мною, бо хочеш тут бути, і вже мав узяти на себе повну відповідальність, тому думати про себе, як про листок на вітрі, неприпустимо. Він підвівся і почав розбирати клітку, засипав землю туди, звідки взяв, розкидав гілки по чапаралю, притрусив коло сміттям. Усе виглядало так, ніби ніхто з нас нічого там і пальцем не торкнув. Я б похвалив його майстерність, а Дон Хуан сказав, що хороший мисливець, хоч би як ми старалися, знатиме про нас, адже людські сліди не можна повністю приховати. Він сів, схрестивши ноги, сказав мені сісти якомога зручніше обличчям до місця, де мене ховав, і сидіти там доти, доки мій сумний настрій не розвіється. Воїн ховає себе, щоб знайти силу, а не для того, щоб схлипуючи жаліти себе. Я спробував пояснити свою поведінку, але Дон Хуан спинив мене нетерплячим порохом голови. Сказав, що мусив швидко витягти мене з клітки, адже через мій нестерпний настрій побоювався, що місце обурить моє слабкодухість, і воно за події мені шкоду. «Жаль до себе несумісний з силою», – сказав він. «Настрій воїна вимагає самоконтролю і водночас самозречення». «Як це можливо?» – запитав я. «Як можна і...» Контролювати себе і зрікатися – це важке вміння. Здавалося, він вагався, чи варто казати ще щось. Двічі майже починав говорити, але стримував себе і усміхався. «Ти ще не позбувся суму, досі слабкий, тому немає сенсу продовжувати розмову про настрій воїна. Майже цілу годину ми провели мовчки». Потім Дон Хуан запитав мене, чи досяг я успіхів у техніці формування сновидінь, якої він навчав. Я постійно вправлявся в цьому і, затративши немало зусиль, усе ж спромігся трохи контролювати власні сновидіння. Дон Хуан мав рацію, кажучи, що, почавши ставитись до цього як до розваги, полегшу собі шлях. Вперше в житті я з нетерпінням чекав, коли можна буде піти спати. Я докладно відзвітував про свій поступ, Мені було відносно легко отримувати образ рук, щойно я навчився віддавати собі наказ, дивитися на них. Мої сни, нехай не завжди в них було видно, руки почали тривати довше, хоч завершувалося все завжди тим, що я втрачав контроль і поринав у звичайне спання. Я ще не мав цілковитої влади над власним наказом дивитися на руки чи на щось інше. Усе траплялося само собою. Я просто згадував якусь мить, що пора подивитися на руки або на те, що мене оточує, але були ночі, коли я взагалі забував це зробити. Дон Хуан був задоволений і попросив мене описати ті речі, які знаходив у сновидіннях. Я не міг пригадати нічого конкретного, тому почав розповідати жахіття попередньої ночі. «Не захоплюйся, мовив він сухо. «Я сказав, що записую всі деталі снів». Відколи почав дивитись на руки, сни мої стали більш наповненими, а здатність запам'ятовувати їх так поліпшила, що я міг до деталей пригадати сон. Дон Хон сказав, що я гаю час. Деталі і наповненість снів зовсім не важливі. Звичайні сновидіння стають яскравішими відразу тільки, але ну, починаєш їх формувати. Яскравість і виразність бар'єри, які треба подолати, у тебе це виходить найгірше з усіх, кого я знаю. В тебе паскудна манія, ти записуєш усе, що тільки можеш. Я щиро вважав, що роблю все правильно. Нотування своїх сновидінь дало мені уявлення про природу того, що я бачив, коли спав. Облиш це!» – наказав Дон Хуан. «Із цього жодної користі, ти тільки відволікаєш себе від мети, яка полягає в контролі і силі». Він ліг на землю, вкрив лице капелюхом і говорив, не дивлячись на мене. Я нагадаю всі прийоми, які треба практикувати. Починай з фіксації погляду на руках, тоді переводю його на інші предмети і коротко на них зіркай. Зосередь погляд на якомога більшій кількості предметів, пам'ятай. Якщо дивитися на них короткими поглядами, вони не рухатимуться. Поверни погляд на руки». Щоразу, як повертаєш очима до рук, ти відновлюєш силу потрібну для сновидіння, тому почати треба з невеликої кількості предметів. У кожному сніду давай по чотири. Пізніше ти зможеш охоплювати поглядом усе, що заманеться, але це буде пізніше. Як тільки відчуватимеш, що предмети зсуваються, ти втрачаєш контроль, одразу повертай погляд на руки. Коли зрозумієш, що можеш дивитися на речі так довго, як тобі цього хочеться, знай, що ти готовий до нового прийому. Цього прийому я навчу тебе зараз, але не використовуй його доти, поки не відчуєш, що готовий. П'ятнадцять хвилин він пролежав мовчки, а тоді сів і поглянув на мене. Наступний крок у формуванні сновидінь – уміння мандрувати. Так само, як ти навчився дивитися на руки – Можна навчити себе рухатись, бувати в інших місцях, почати треба з того, що вибираєш місце. Вибрати варто серед добре знайомих тобі, наприклад, школу, парк або будинок друга, тоді накажи собі туди піти. Це складна техніка, вона містить два завдання – змусити себе перенестись туди і навчитися контролювати точний час мандрівки. Записуючи все це, я зловив себе на думці, що збожеволів, адже справді нотував казівки, які збирався виконувати, вибиваючи себе цим із колії. Я відчув новий сплеск жалю до себе і збентежився. «Дони Хуане, що ви робите зі мною?» – несвідомо запитав я. Дон Хуане, чи здивувався? Мить дивився на мене, тоді усміхнувся. Ти постійно запитуєш про одне й те саме?» Нічого я з тобою не роблю, ти стаєш доступним для сили, полюєш на неї, а я тебе цьому навчаю. Він нахилив голову і почав вивчати мене. Взяв рукою мене за підборіддя, іншою за потилицю і почав хитати моєю головою вперед і назад. М'язи шиї, які до цього були напружені, розслабилися. Дон подивився на небо і, здавалося, розглядав щось у ньому. — Час іти, — сказав він сухо і підвівся. Ми подалися на схід і йшли, поки не опинилися на ділянці з низькими деревами в долині між двома високими пагорбами. Було близько п'ятої вечора. Дон Хуан сказав, що, можливо, нам доведеться провести в цьому місці ніч. Показав на дерева і додав, що десь там є вода. Він напружив м'язи і почав нюхати повітря, ніби тварина. Я бачив, як м'язи на його животі стискаються, розтискаються, коли робив великі вдихи і видихи. Він закликав дихати так само, щоб самому з'ясувати, де вода. Я спробував повторювати його рухи. Після п'яти чи шести хвилин мене почало нудити, але ніздри настільки прочистилися, що відчув запах річкових верб. Та сказати, де саме вони ростуть, я не міг. Дон Хуан запропонував відпочити декілька хвилин, а тоді спонукав принюхуватися далі. Другий захід був інтенсивнішим. Я зміг відчути, що запах річкових верб доноситься з правого боку. Ми подалися в тому напрямку і, пройшовши чверть милі, опинилися біля болота з водостоєм. Обійшли його довкола і піднялися на невеликий пагорб, що височив над болотом. Навкруги ріс густий чапараль. «Це місце киши гірськими левами, і іншими котиками», мовив Дон Хуан Мимохід, як банальне спостереження. «Я... Відбіг ближче до нього, а він розсміявся. Зазвичай я взагалі сюди не ходжу, але ворона показала нам шлях, треба з'ясувати чому. Нам справді треба бути тут? Ну так, інакше ми б обійшли це місце. Я став дуже нервовим. Він зволів мені уважно слухати, що зараз каже і мовив. Єдине, чим тут можна зайнятися, це полювати на левів, мовив він. Тож я навчу тебе, як це робити. Є особливий спосіб конструювання пасток для водяних щурів, які живуть тут. Вони слугуватимуть приманкою. Стінки клітки будують так, що вони розходяться в різні боки, як тільки щось на них падає. Під листями і гілками в клітку струмлюються палиці гострими кінцями догори – ці гостряки приховані, коли пастка стоїть собі. Вона ні на що не впливають, але якщо вдаряти по кліці, то боковини руйнуються і гостряки прохромлюють те, що б'є по ній. Я не зрозумів, тому Дон Хуан накреслив на землі пастку і пояснив мені ще раз. Із твердої деревини робили міцні палиці, кінці яких гострили. Їх встромляли по кілька штук з усіх чотирьох боків. Дон Хуан сказав, що... Зазвичай над кліткою розміщували на рашіці з прутів важке каміння, з'єднане з пасткою. Коли гірський лев намагається дістати водяних щурів із клітки, то переважно лупить по ній з усієї сили. Кілки встромлюються в його лапи, а й звір, шаленіючи вистрибою, обрушуючи на себе лавину каміння. Колись тобі, можливо, доведеться вполювати гірського лева. У них є особлива сила, вони... Неймовірно розумні, впіймати їх можна тільки надуривши болем і запахом річкових верб. Надзвичайно швидко Дон Хуан спорудив паску, в яку впіймав трьох гризунів, схожих на білок. Він наказав мені нарвати гілок верби і натерти ними одяг. Потім зробив те саме. Тоді сплів із тростини дві сітки, в одну з них зачерпнув з болота водоростей і бруду, поліз на пагорб і сховався. Тим часом гризуни почали голосно пищати». Дон Хуан сказав, не виходячи зі сховку, щоб я взяв другу сітку, зачерпнув у неї бруду та водорості і виліз на нижню гілку дерева над пасткою. Дон Хуан пояснив, що не хоче поранити гризунів чи лева, тому просто налякає його намулом, якщо той підійде до клітки. Сказав, що збирається висипати вміст сітки, я маю зробити так само, бажано одночасно з ним. А ще попросив бути обережним і не звалитися з дерева. Порадив сидіти так нерухомо, щоб майже злитися з гілками. Я не бачив дона Хуана. Гризуни не переставали пищати. Стемніло настільки, що я вже нічого не міг відрізнити. Я почув обережні кроки, дихання тварини і тихе гарчання. Гризуни затихли. Саме тоді я помітив темне тіло звіра прямісінько під собою. Ще до того, як я встиг пересвідчити, що це гірський лев, він кинувся на клітку, але... Не дістався до неї, бо щось звалилось на нього згори. Не зробив те, що мені вилів Дон Хуан. Не поцілив, але шуму не достатньо. Дон Хуан почав дико кричати. Моїю спиною пробіг холод, але вкинувся кинувся навтюки. Дон Хуан кричав і кричав, а тоді наказав мені злізти з дерева, схопити клітку з гризунами і мчати до нього так швидко, як тільки можу». Через хвилину я вже стояв поруч із ним. Він сказав кричати так, як кричав він, щоб відлякувати лева, бо йому потрібен час розбити клітку і випустити гризунів. Я почав кричати, але через хвилювання мій голос хрипів. Донхуан наказав зібратися з силами і кричати так, як кричав він, адже лев досі десь близько. Я раптом повністю усвідомив наше становище. Лев був справжнім. Я видав чудову серію пронизливих криків. Дон Хуан зайшовся сміхом, давши мені змогу ще трохи покричати, він сказав, що пора вшиватися, і то негайно, бо лев не дурний, і вже, мабуть, здогадався, в чому річ, та повертається до нас. «Лев піде за нами», – сказав він. «Хоч би якими були ми обережними, людина завжди залишає за собою такий широкий слід, як панамериканське шосе». Я йшов поряд із Доном Хуаном. Час від часу він зупинявся і вслухався в щось. Якусь мить почав бігти крізь темряву, як кинувся слідом, тримаючи руки біля лиця, щоб гілками не виколати собі очі. Ми нарешті дісталися під ніжя пагорба, на якому зупинялися відпочити раніше того дня. Дон Хуан сказав, що потрібно просто вибратися на гору, не потрапивши до лап лева, і тоді нам нічого не загрожуватиме. Він пішов уперед, щоб показувати дорогу. Не знаю, як мені це вдалося, та я ні разу ні общо не спіткнувся, завжди стаючи на те місце, де щойно була нога Дона Хуана. Коли ми вже майже дісталися вершини, я почув виття тварини, більше схоже на мукання корови, але було воно протяжним і грубшим. Вгору, вгору. кричав Дон Хуан. Я поліз у темряві на вершину, випередивши Дона Хуана. Коли він виліз, я вже сидів і віддихувався. Він у парі почав качатися по землі. Я Подумав, що це від утома, виявилося, що він сміявся з мого швидкісного підйому. Декілька годин ми сиділи мовчки, а тоді підвелися і пішли до моєї машини. Неділя, 3 вересня 1961 року. Коли я прокинувся, Дона Хуана в будинку не було. Я попрацював над записами і встиг зібрати в навколишньому чапаралі трохи хмизу для вогню. Саме їв, коли він повернувся додому. Відразу розсміявся з мого, як він казав, рутинного обідання в полудні, але від сендвіча не відмовився. Я сказав, що пригода з левом мене спантеличила. Коли її пригадую, все здається нереальним, ніби навмисно підлаштованим. Послідовність подій була настільки швидкою, що в мене навіть не було часу злякатися. Я мав достатньо часу для дій, але не для того, щоб усвідомити становище». Роблячи записи, я запитував себе, чи я справді бачив гірського лева, адже в пам'яті ще був свіжим спогад про суху гілку. То був гірський лев, сказав впевнено Дон Хуан. Із плоті крові? Звичайно. Я сказав, що сумніви в мене викликає те, що якось нато легко ми відбулися, ніби лев чекав на нас і знав, чого від нього хоче Дон Хуан. Його не зачепив між квал скептичних зауважень, він засміявся з мене. Ти кумедний хлопака мовив. Ти б бачив і чув лева. Він був під тим деревом, на якому ти сидів, а запаху твого не відчув через запах річкових верб. Інакше накинувся б на тебе. Запах річкової верби перебиває інші запахи, навіть для левів. А ти ж натер листям одяг. Я сказав, що не сумніваюся в цьому, просто. Події того вечора ніяк не вкладалися в рамки того, що зазвичай зі мною відбувається. На якусь мить, роблячи записи, я навіть припустив, що Лева міг зіграти сам Дон Хуан. Однак відкинув це, бо справді бачив чотирилапу тварину, яка намагалася розбити клітку, а потім вилізла на пагорб. До чого ти це все? То була просто велика кішка. У горах таких, мабуть, тисячі, і стільки сумнівів... Як завжди ти зосередився не на тому, на чому треба. Неважливо, що це було, лев чи мої штани, важливо те, що ти в ту мить відчував. За все своє життя я ніколи не бачив такого великого звіра і не чув його реву. Коли згадую ту ніч, не йму віри, що був від нього так близько. Я далі ділився враженнями, а Дон Хуан уважно мене слухав. А чому ти так зосередився на страхові перед великою кішкою? Запитає він з цікавістю. Ти ж був так близько до багатьох тварин, які тут водяться, але їх не лякався. Тобі подобаються кішки? Ні, не подобаються. Ну тоді їх з голови. До того ж, урок полягав не в тому, як полювати на левів. А в чому? Мала ворона вказала нам шлях до того місця. Я скористався з нагоди зробити так, щоб ти збагнув, як діє людина в настрої воїна. Усе, що ти робив минулої ночі, було зроблено в належному настрої. Ти контролював себе, як я казав, але водночас ти зміг зректися себе, коли стрибнув з дерева і, вхопивши клітку, побіг до мене. Страх не паралізував тебе. Коли ми піднімалися схилом і почули рев лева, ти не розгубився, а йшов далі. Якби ти вдень побачив те, що робив уночі, то не повірив би. Ти зрікся себе, хоча не втрачав самовладання, ти... Не намочив штани, а в темряві поліз на пагорб. Ти міг загубити слід і вбити себе, щоб вилізти тобі довелося і триматись за себе, і відпустити себе. Це я і називаю настроєм воїна. Я сказав, усе, що я чинив тієї ночі, було плодом страху, а не наслідком якогось настрою, контролю чи самозречення. Я знаю, сказав він усміхаючись, я хотів показати тобі, що... Можна стрибнути вище голови, якщо перебуваєш у відповідному настрої. А воїн сам обирає настрій. Ти цього не знав. Страх увів тебе в настрій воїна, але тепер, коли тобі це відомо, будь-що може ввести тебе в належний настрій. Я хотів заперечити, але мої аргументи були надто невиразними. Я відчув, що починаю дратуватися, хоча причин для цього немає. Діяти стає зручно, коли перебуваєш у такому настрої. Цей настрій очищує, позбуваючи тебе мотлоху і всього зайвого. Хіба ти не чудово почувався, коли зійшов на вершину? Я відповів, що погоджуюся з ним, але вважаю безлуздям застосовувати його прийом у повсякденному житті. Людині потрібен настрій воїна в усьому, що вона робить, інакше вона стає потворною, гидною, Життя, якому не притаманний цей настрій, не має в собі сили. Подивись на себе, тебе все ображає, дратує. Ти скиглиш, скаржися, що всі змушують тебе танцювати під їхню дудку. Ти листок на вітрі. Таке ж життя не має сили. Воно потворне. З одного боку, воїн є мисливцем, він усе прораховує. Це контроль. Але щойно закінчує прораховувати, починає діяти, він Відпускає все, це називається зреченням. Воїн не вважає себе листком на вітрі. Ніхто його не підштовхує, ніхто не може змусити діяти проти власної волі або власних переконань. Воїн налаштований на виживання, а виживає щоразу в найкращий спосіб. Мені сподобалася його позиція, хоч я і вважаю її нереальною. Вона здавалася надто спрощеною для такого складного світу, в якому я жив – Дон Хуан лише посміявся з моїх аргументів, а я продовжував відстоювати думку, що настрій воїна не може допомогти мені подолати відчуття образи чи уникнути ран, завданих близькими мені людьми. Як приклад, я запропонував уявити, що мене фізично переслідує жорстокий негідник, наділений владою, який прагне завдати мені болю. Дон Хуан розсміявся ще більше і сказав, що приклад наведений чудовий, «Воїна можна поранити, але не образити», – сказав він. Адже для нього нема нічого образливого в діях ближніх доти, поки сам він діє у відповідному настрої. Тієї ночі тебе не образила поява лева? Той факт, що він переслідував нас, не розізлив тебе. Я не чув, щоб ти кляв його, чи казав, що він не має права гнатися за нами. Лев міг виявитися жорстоким, але ти цим не переймався, прагнучи уникнути зустрічі з ним». Єдине, що було доречним – вижити. І тобі це добре вдалося. Якби ти був сам і лев, наздогнавши тебе роздербен смерть, тобі не спало б, на думку, скаржитися чи ображатися. Тож настрій воїна аж ніяк не чужий твоєму світові чи чийомусь іще. Він вам потрібен, щоб прорватися крізь усю цю пусту балаканину. Я пояснив різницю в своєму ставленні до лева і до ближніх, від людей я знаю, чого очікувати, а про лева мені нічого не відомо. Те, що ображає мене в близьких мені людях, це жорстокість їхніх дій те, що чинять вони свідомо. Знаю, терпляче, сказав Дон Хуан, досягти настрою воїна нелегко, це свого роду революція. Бачите, як рівних собі лева, гризунів і близьких людей виклик. Для цього потрібна сила. Кінець першої частини.